Виктор Юго. Клетниците. Том Първи, Превод. Лилия Сталева. Chitanka, info. Великият и талантлив писател Виктор Юго е един от най-ярките представители на френската и световната култура. Поет, драматург, романист, публицист, той е оставил голямо литературно наследство, което и до днес се чете с любов от милионите люде в цял свят. Кретниците е едно от най-известните му произведения. В него са отразени хуманистичните идеи на века и непримиримата борба против безчовечния закон в тогавашното общество. С неподражаемо майсторство Виктор Юго рисува живота и борбите на Франция през 19 век. Людмила Стефанова. Виктор Юго. Навсякъде, във всички страни на света, когато се заговори за френската литература, едно от първите имена, които изникват в съзнанието и разговора на хората, е без съмнение името на Виктор Юго. Юго, поетът, романистът. Драматическият автор, критикът, публицистът, общественикът, чието творчество изпълня целия 19 век, отдавна премина не само границите на своята родина, но и границите на Европа и намери своите възторжени почитатели между всички народи, всички поколения, всички възрасти. На какво се дължи тази универсална известност на Юго, това безрезервно приемане на творчеството му от толкова различни по дух, менталитет, душевност и възпитание хора. Отговорът на този толкова важен за разбирането на югу въпрос можем да намерим синтезираната характеристика на поета, направена от френския писател комунист Жан Ришар Блок, музикарен като Верлен, мелодичен като Расин, бунтовен и заплашителен като Бодлер, ваятел на поетически видения и активен участник в политическите страсти на своето време като Данте, епичен като Байрон, лиричен като Китс, отвлечен като Шели, ироничен и ясен като Хайне, самотен като леопарди, пантеист като Гьоте, Демократ като Уитман, еротичен като Мюсе, религиозен като Ламартин, това е Юго. Въпреки, че обикновено литературните критици са склонни да хиперболизират качествата на прочутите писатели от миналото, въпреки, че когато се говори с много любов за един автор, често му се приписват повече качества, отколкото той притежава, в случая можем да потвърдим, че определението, дадено от Блок, до голяма степен отговаря на истината. То говори за всестранния и всеобхватен талант на поета, за богатата му тоналност, за неизчерпаемите източници на вдъхновение, за необикновено широкия му емоционален и мисловен мир. Наличието на толкова много на пръв поглед противоречиви елементи в творчеството му прави писателя всъщност близък до различните хора и най-добре обяснява факта на неговата популярност. Благодарение на тези качества и обо издържа изпитанието на времето и въпреки многобройните критики, дошли отляво и отдясно, от буржуазните литературни критици и естети. Които не можеха да простят демократическата насоченост и човеколюбие в творчеството му, както и неговата утилитарна естетика, и от сектантите марксисти, които не можаха да разберат идейните колебания и противоречия на човека Юго, той остана и ще остане и в бъдеще един от най-големите писатели на 19 век. Това богатство и тази всестранност в творчеството на Юго могат да бъдат обяснени освен с изключителното му дарование и с факта, че той е живял в една от най-интересните епохи от историята на Европа. Епохата, в която Европа ставаше това, което е тя днес. Франция през 19 век бе разтърсена от две революции, в 1830 година и 1848 година, от многобройни народни възстания, между които историческото ионско възстание на пролетарията, във Франция Буржуазията, изплашена от нарастването на народните сили, прибягна до открита диктатура с установяването на Втората империя на Наполеон III и от страх пред вооръжения народ извърши национално предателство през времена. Френско-пруската война, и най-после във Франция стана първата в световната история пролетарска революция, парижката комуна от 1871 година. Но истинският голям писател не живее само с тревогите на своята страна, а извълненията на всички народи, с техните борби за свобода и независимост. Ето защо ще припомним, че 19 век е не само време на големи политически и социални сътресения във Франция, а на общ революционен кипеш в цяла Европа. Време на величествени битки и мощни национално-освободителни движения Революции в Германия, Италия и Австрия, освободителни движения в Ирландия, Унгария, Чехия, Полша, Гърция и България. Начало на организирано пролетарско движение, такъв е политическият облик на този век, който буржуазната история в своята класува ненавист към борбата на народите нарече глупа в 19 век. Целият живот на Юго е тясно свързан с тези важни политически събития, затова в цялото му художествено творчество намираме пречупени през променящия се мироглед на поета дълбоките стремежи на народите за създаване на справедливо общество. Виктор Юго е роден на 26. Втори, 1802 година в град Безансон в семейството на Леополд Юго, генерал от армията на Наполеон и Софи Требюше, убедена рояристка и волтерянка. Неразбирателството между съпрузите Юго и противоречията в техните политически симпатии дават интересно отражение върху съзнанието на младия поет. В младежките си години, в резултат на полученото възпитание, което по-късно само пределя като ограничено, кастово и керикално, и особено под влияние на майка си, той е роялист и счита за свое призвание защитата на трона. По-късно обаче изцяло минава на политическите позиции на баща си, става страстен привърженик на Наполеон. Култът към Наполеон, който се създава като естествена защитна реакция срещу репресиите на реставрацията и увлича редица големи европейски писатели през 19 век, от Стендал до Хайне, запленява и младия възтуржен и честен Юго. Детството на поета е извънредно интересно и пълно с богати преживявания и впечатления. Виктор придружава генерал Юго в Корсика, на остров Елба, в Неапол и даже живее две години в Испания. Този красив екзотичен свят. Възприет с очудените и очаровани очи на десетгодишното момче, ще остави в съзнанието на Юго дълбоки спомени, които ще изплуват с необикновена сила в по-късните му поетически творби. Петнайсет годишен Юго написва своите първи трагедии, Иртамен и Атели, както и първата сиуда, щастието, което ни дава науката. Тези първи опити, както обикновено всички първи опити, са, разбира се, подражателни. 16 годишен, Юго получава премия на конкурса за поезията в Тулуза за Одите си, Девойките от Вердюн и Статуята на Анри IV. 17 годишен, основава списание, литературен консерватор, литературен събрат на политическия вестник на Шатубриян. Първият сборник на Юго, Оди и други стихотворения, издаден в 1822 година, представя поета като поет на династията. В него той възпява трона и ултара и възхвалява контрреволюционна вандея. В тези първи, поетически творби силно се чувствува влиянието на лириката на класицизма от 18 век, в тях има много повече възклицания, въздишки, упреци и клетви, отколкото спонтанно движение на душата и дълбоко преживяно чувство. Постепенно обаче, в следващите си сбирки, Юго се освобождава от тези влияния. При това новото е не само в различната идейна на насоченост, резултат на започналата еволюция на Юго, но и във формата. Явява се нова композиция в неговите стихотворения, които съдържат вече елементи и на поема, и на драма. Налице е и по-дълбок лиризъм, резултат на лични преживявания, спонтанна простота и повече поетическа правда. Його постепенно се отърсва от търсените ефекти, самоцелните описания и натруфените стихове и стига до точния рисунък и верния израз. Този процес е твърде дълъг и той може да се проследи в редица стихосбирки, създадени след «Одите», «Оди» и «Балади», 1826, изтощи стихотворения, 1829, есенни риста, 183031, песни на здрача, 183035, вътрешни гласове, 183537, лъчи и сенки, 183740. В тях, както и в по-късно издадените стихотворения, Югопее за любовта към живота, за семейството и децата, за родината и националната слава, за добротата. Справедливостта, честа, труда и достоинството. Биографичните, лични и семейни теми са преплетени с общите за романтиците теми за любовта, природата и смъртта. С този широк тематичен обсег, съчетан с голямо богатство на рими и ритми, на ярки образи и картини, на дълбоки преживявания, Юбо се утвърждава като един от най-големите и най-близки до народа поети на Франция. В този период Юбо пише своите първи романи. «Бюк Жъргал, 1800, 1823, Повеста, Последният ден на един осъден на смърт, 1829, Парижката света Бобородица, 1831, Идрамите, Драмите, Кромуел, Марион де Лорм, 1829, Ернани, 1830, Кралят се забавлява, 1832, Мария Тюдор и, Лукреция Борджия, 1833, Анджело, Тиранинат от Падуа, 1835, Руй Белас, 1837, и Бейурграви, 1843. В 1851 година, годината, която разделя на две равни части 19 век, е решителна преломна година за идейната еволюция на поета и бележи рязък поврат в неговото творчество. До 1851 година юго, въпреки изразените си искрени симпатии към народа, въпреки съчувствието си към страданията на унеправданите социални низини, остава все пак изразител на хаотичния и индивидуалистичен свят на своята класа. След преврата на Наполеон III, след експулсирането на юго от страната, той за първи път се сблъсква сам стиранията и социалното потисничество. Певецът на екзотичната, интимна и отвечено хуманистична лирика отстъпва място на социалния певец, на поет, който вижда в бъдещето, на певеца Пророк. Едва сега юго наистина отива при народа на когото до тогава говори от високо, с известно снисхождение на буржуа. Минал през роялизма, легитимизма, либералния бонапартизъм и конституционния монархизъм, и после стига до републиката, и то в момента, в който тя агонизира. И за първи път в своя живот той избира най противоречащия на собствените му интереси път. Странно е, че тък му закономерността на тази политическа еволюция избягва от вниманието, на голяма част от литературните историци, които обвиняват Юго във ветропоказателство. Не бихме преувеличили, ако кажем, че на изнаничеството на поета ни е най-хубавото, което е създал неговият гений. Сам Юго съзнава това, наричайки себе си самодоволен буржуа през последните години от юлската монархия, той не се бои да признае дълбоко положителната и благодатна роля на станалото. Изгнанието беше хубаво и аз благодаря на съдбата за него. Отначало е Жероей. Откъдето след конфликт с английските власти е експулсиран по-късно в Гернсей, Белпия, и го прекарва в Изгнание 18 години. Този период се оказва необикновено продуктивен за него. В Изгнание създава острия политически памфлет, Малкият Наполеон, 1852, История на едно престъпление, Съзерцания, 1856, Легенда на вековете, Айча, 1859, Възмездия, 1852, 1853, Клетниците 1862, Уилям Шекспир 1864, Песни на улиците и горите 1865, Морски труженици 1866, Париж 1867, Човекът, който се смее 1869. Но това е само част от написаното в изгнание. Всичко, което излиза по-късно. Е създадено всъщност в стъклената стая в Герсей, където се намира кабинетът на Юго с прозорци към океана. Не бива в никакъв случай да се мисли, че тази стъклена кула е кулата от слонова кост на привържениците на самоцелното изкуство. Тъкмо обратното е вярно. Няма по-голям враг на теорията на изкуството за самото изкуство на Юго, няма по-яростен противник на интелектуалната изолация от него. Дейността му в този период е особено активна. Той отправя до американските власти протест против смъртното наказание в защита на бореца срещу робството Джон Браун, подкрепя Гарибалди, у когото дълбоко уважава не само героя, но и човека, който е станал изразител на борбите на своя народ. Юго с възмущение обвинява порубителите и тираните, с чувство на дълбоко негодование издига глас срещу зверствата на турците в Гърция и България. С цялото си сърце се откликва на освободителните движения на кубинците, мексиканците поляците, ирландците, гърците и българите, на които посвещава незабравими страници. Неслучайно мнозина потиснати се обръщат към поета, като поставят странен символичен адрес на своите писма – Виктор Юго, Океанът. По-късно, след жестокото потушаване на парижката комуна, Юго отваря широко вратите на своя дом в Брюксел за преследваните комунари и смело се бори за тяхното амнистиране. Твърде често в недоброжелателската критика за Юго се натъкваме на твърдението, че в основата на цялото му поведение и дейност по време на изгнанието лежи чувството на лична обида, накърненото самолюбие и неосъществени политически амбиции. На такова твърдение би могло да се отговори само по един начин, никога личната обида не може да роди такива произведения, каквито създава юго през това време, и да вдъхнови за такова високо хуманно и достойно поведение като поведението на Виктор Його. Двете големи политически творби на Юго от този период, Възмездия и Легенда на вековете, заслужават особено внимание, тъй като те най-убедително доказват тезата за истинското, пълното му осъществяване като поет по време на изгнанието. Стихозбирката, Възмездия, написана непосредствено след експулсирането на Юго и продиктувана от справедливия гняв и възмущение на поета от престъплението, извършено спрямо френския народ, представляват забележителен етап в неговото творчество. Новото е в сатиричния елемент, който сполучливо се съчетава с епичното и виричното начало. Така възникват неповторими стихове, които са едновременно и остра сатира, и призив за борба срещу узурпатора. Неслучайно в продължение на 15 години стихосбирката е забранена във Франция и тайно се предава от ръка на ръка, за да стане й обо най поет на Франция и символ на надеждите на френския народ. Актуална, активна, воинствуваща поезия, написана от човек, който като защитник на свободата и глас на съвестта на човечеството, високо обвинява, това е неговата книга. Интересна е и нейната композиция, тя е интересна пародия на известния лозунг на партията на Реда, тъй е на партията на Наполеон III Собственост, Семейство, Религия и Ред. Юго разделя своята сбирка на четири части, озаглавени, Обществото е спасено, Редът е възстановен, Семейството е заздравено, Религията е прославена. Легенда на вековете – Трите серии на която излизат 1859 година, 1877 и 1883, е най-голямото поетическо произведение на Виктор Юго. Неговият характер особено добре проличава от враждебното отношение на католическата и имперска критика. През 1859 година католическият и рояристки печат посреща с презрение и пълно отричане това голямо произведение. Критика Джордж Ганди като се пита дали е останало нещо от предишния поет, бърза да отговори, само някакво вдъхновение, което вехне като цвете върху гроб. За всички роялисти, легенда на вековете е пример за поетически упадък, настъпил в резултат на намесата на демагогията. Вестник Кръстоносец пише, откакто й започна да се чинява в името на отмъщението и демагогията, в творчеството му не намираме вече нито истина, нито художествен вкус, нито естественост, нито стил. Звучните думи, цинично оболени, се блъскат в някакво празнословие, понякога лъжата в произведението става толкова безсрамна, че дълбоко обижда историята, германският император и полският цар. Представителите на коронованите глави в Легенда на вековете, са престъпници, които грабят и убиват с благословията на черквата. Такава е грубата революционна теза на тази книга. Според тази критика Юго е извършил голямо престъпление с развенчаването на феодалната епоха, с представенето на феодалите като разбойници и тирани, на кралете като престъпници, а на църквата, като верен съюзник на монарсите в потискането на вярващите. Но още по-голямо престъпление според нея го е извършил, като е станал знаменосец и звучно ехо на всички съвременни заблуди, като пее химна на прогреса и мисли, че той именно ще доведе човечеството до върховното съвършенство. Заслужава да се припомни и пророчеството на вестник, кръстоносец, от 29. X. 1859 година, стихове на студент Делириум, на безумна лудост, съзнателни кошмари, радвайте се на последното снисхождение за блудената критика. Вас много скоро ще ви забравят, и то за Наистина, забравени са за винаги жалките опити на реакционната католическа критика да очернят това голямо произведение, но никога народите не ще забравят създадената от поета епопея на човешкия ум, воля и енергия, епопея на величието на човека. Прогресивната критика и многобройните читатели на Юго посрещат легенда на вековете с открито възхищение. Френският писател и историк Мишли изразява това възхищение с думите. В легенда на вековете има свети неща, които ще влязат в новата религия на човечеството и ще станат негови символи. Наистина, свещена е вярата на Юго в прогреса, както е свещено убеждението му, че бъдещето принадлежи на народа. «Легенда на вековете» представлява епична поема за историята на човечеството, от древната античност през френското, немското и испанското средновековие до съвремието на поета. Но тази история е представена не като сбор от епизоди и събития, а като непрекъснато, неотклонно движение на човечеството напред, на човечеството, което се измъчва от мрака на невежеството и тиранията, за да излезе на широкия път, залян от светлината на разума. Защото легендата е едновременно и история на човешката съвест, на нейното пробуждане, развитие и победа. Герои на тази епопея са обикновени хора, които заедно образуват една непобедима армия. Всъщност, легенда на вековете е не само епопея на човешкия възход, но преди всичко героическа епопея на бедните и унеправданите в обществото. И в това се крие част от оригиналността на произведението. И преди Юго немалко писатели са писали за мизерията и са плакали под жестоката орис на бедните хора, но той е един от първите, които поставят ударението не само върху съчувствието и състраданието, а върху нравствената сила и героизма на тези хора. Показателен е фактът, че в края на легендата Юго поставя поемите бедните хора, Шуана Джан, гробницата Фейло, гражданската война и Малкият пол. Безсъмнено по този начин той иска да изрази своето дълбоко убеждение, че хора като жената на Рибаря, Гаврош и Малкият Пол, ще дадат физиономията на бъдещото човечество, че неговото щастие ще настъпи като победа на идеята за всемирното добро над злото. Тук прозира наивно идеалистичната и утопична увереност на честния и искрен поет в правдата, която провидението неминуемо ще възцари на земята. не е бил в състояние да разбере че това щастие не може да бъде дело на провидението или на абстрактната идея за доброто, а само на борещите се за него хора. На 4 септември 1870, след капитулацията на Наполеон III при Седан, Юго се връща в Париж и в речта си при празничното посрещане от народа той дава следното чудесно определение на столицата на Франция. Знаете ли защо Париж е градът на цивилизацията? Защото е град на революцията. В тази синтезирана мисъл Юго влага дълбокото си убеждение, че не може да има истинска цивилизация без революция и че от своя страна революцията е носител на съкровища от мисли, идеи и таланти, които създават цивилизацията на едно общество. До последния ден на живота си Йобо верен на своя девиз, поетът трябва да върви като факел пред своя народ. Важен дял в творчеството на Виктор Юго заемат неговият театър и романи. Те показват същото прогресивно развитие, както и неговата лирика. Всяка творба представлява действие. Театърът е трибуна и катедра Театърът трябва да превърне идеята в хляб за народа, това е основното изискване, на което й подчинява цялото свое драматическо творчество. Всички негови драми, написани едни в стихове, а други в проза, с сюжет от френското, испанско, италянско или немско минало, представят пред читателя и публиката актуални за времето политически и нравствени проблеми, проблема за демокрацията и тиранията, за отношенията между управляващи и народ. За корупцията на върховете и моралната чистота на хората от низините, за личната свобода и дълга, за бунтовния индивид и обществото и най-после за възраждащата роля на всяко искрено и дълбоко човешко чувство. Його разрешава тези проблеми от позициите на своя демократичен хуманизъм. И нищо чудно, че две от неговите пиеси, Кралят се забавлява и Марион де Люрм» са забранени, първата от Луи Филипп, втората от Шарл Екс. Любимите герои на Юго, Дидие от Марион де Лорм». Ернани, Дженаро от Лукреция Борджия, Родолфо от Анджело от Бер от Бейурграви, поразително си приличат като типични положителни романтични герои. Това е всъщност един и същ млад човек, тъжен и загадъчен, с неизвестно минало, дете на народа, силен и смел, който в името на своите принципи и пламенна любов извършва подвизи. Съпътствувани винаги са саможертва, те всички напомнят Сит от Корней, но сит, транспониран в романтична гама. Тези рицари на честа, които въплащават устрема, великодушието и оптимизма на народа, са противопоставени на потисниците, кралете и благородниците, носители на всички пороци. Тази наивна и малко елементарна антитеза мъчно може да ни развълнува днес, но ако се върнем 130 години назад, в годините на революционния подем във Франция, не ще бъде трудно да разберем ентусиазма. Предизвикан от драмите на Юго, най-значителни между които са Ернани и Руи Белас. Своите драми Його разкрива известен талант на драматичен автор, умение да води енергично действието в пиесата, да уплътни това действие, да завърже и развърже интригата, да създаде напрежение и жив диалог. Основна слабост остава обаче психологията на героите. Те са дадени веднъж винаги в ярки цветове без нюанси, в цветове, които идват не от средата и от конкретните жизнени ситуации, а от предварителната идея на Юго за идеалния положителен или отрицателен герой. Освен това в тях се срещат и редица елементи от мелодрамата от преди 1827 година, кинжали, дуели, скриварища, маски, двойни ключове, гробници, отрарения и пара. Въпреки това театърът на Юго заслужава и днес нашия интерес, не само като етап в развитието на жанра и иллюстрацията на теорията на Юго за романтичната драма, изложена в предговора към Кромуел, но и поради своя романтично-революционен патус, човеколюбив и издигнатия в защита на унеправданите глас. Своята най-широка популярност юго дължи на романите си. Като изключим първите му слаби в художествено отношение романи, Бюб Жаргал и Исландецът Хан, всички останали се радват на уважението и любовта на читателите. Неслучайно паришката света Бобородица и Кретниците опадат към най-много превежданите и прииздавани книги от 19 век до днес. Те са социални романи, изградени върху конкретен исторически фон, пронизани от дълбока човечност. В основата им лежи характерната за Юго тема за светлината, за постоянния антагонизъм между силите на нощта и деня, на доброто и злото. Тази антитеза противопоставя невинността на престъплението, грозното на красивото, ниското на възвишеното. От всички романи на Юго лъха твърдата увереност на Юго, че целият свят се издига постепенно към светлината, че всички същества се чувствуват привлечени от лъчите на тази светлина и че няма къча от света, в което тя да не може да проникне. Романът според Юго трябва да съдържа елементи на драмата и епопеята, да напомни едновременно за Уолтер Скот и Умир, да бъде реален и идеален, верен и величествен. Очевидно Юго иска да създаде роман, който да обедини прозаичното и поетичното, да смеси трагичното и комичното, така както е направил Шекспир в своя театър. Юго успява да осъществи до голяма степен това свое намерение както благодарение на удивителното богатство и верния избор на получените чрез наблюдението художествени елементи и комбинирането им в едно. Стройно цяло, така и благодарение на умението си да създава силни, ярки и колоритни картини, чрез които предава всеки психологически анализ, всяко философско и нравствено размишление. Най-сетне за това допринася и сериозната предварителна работа по проучване на историческите материали. Разпространеното мнение, че Юго лесно е създавал произведенията си като плод на своето богато въображение, е погрешно. Не би било излишно в тази връзка да се припомнят внимателните проучвания, направени от него. Върху историята на катедралата, Света Богородица, или изучаването на 40 съчинения преди написването на романа, 93 та година. Юго на място е проучвал събитията във Ватерло, слушал е разкази на очевидци на възстанието от 1830 година. В романа Както и в поезията и в театъра Герои на Юго са хората от народа, у и нещастните, които сцената на много страдания, а обикновено и сцената на своя живот дават урок на висока навственост. Не е трудно да открием в романите на Юго влияние от възгледите на Жан Жак Русо, човекът е добър, но обществото е лошо. Обществото създава мизерията, то принуждава Жан Валжан да открадне и прави от него като ржник, то създава жени като Фантин, Той е причина за нещастието на Гуин Плен от човекът, който се смее. То довежда до гибел смелия жилият, той е причина за съществуването на хора от типа на Жавер и Тенардие. Близките до природата хора, тези, които поради някакъв недък живеят страни от обществото, запазват за винаги своята доброта и нръбствена чистота, Гаврош, Дея, Жилият, Гуинплен, фазимо и Дера. Разкриването на дълбоките противоречия между бедни и богати поставя пред руманиста йоговажни задачи, да се бори за премахване страданието от живота, за облегчаване на мизерията. Да разобличи егоизма на имащите, да издигне глас за установяване на социално равенство. Главна роля в изпълнението на тази програма, която е по-скоро реформаторска, отколкото революционна, според юго се пада на любовта. Любовта е първият етап на борбата за спасяване на човека. Тя може да изтръгне от бездната на злото всеки човек. Върху тази идея почива нравственият път на Жан Вължан, неговото възлизане към светлината. Епископът Емириел запалва първата искра у Жан Вължан. Затъпял и озверен от социалното зло, осъден на светлина, воден от пламъка на тази любов, той тръгва по пътя на истинска святост, увличайки с себе си Козет, Фантин, Мариус и даже Жавер. Но в романите срещаме и много моменти, в които его иска не само да облегчи мизерията чрез любов, състрадание и прошка, но и да потърси начини да я е изкорени. В Кретниците, в сцената с причастието на Стария Якубинец, виждаме открита възхвала на един живот, посветен на борбата. Възхвала на делото на конвента, страниците, посветени на възстанието. Въпреки на участието на Жан Вължан в него, чувствуваме възхищението на поета от подвига на Анжулас и другарите му. В романа, 9 та година, Юго отново изразява преклонението си пред делото на Великата Френска революция. В четвърта част на «Клетниците» четем, кой спира революциите посред пътя им. Буржуазията. Защо? Защото буржуазията представлява задоволените интереси. Наистина юго не отива по-далеч от тази констатация, той не може да види истинските носители на революцията, за него работническата класа остава прикрита зад събирателните понятия, бедните, нещастните и обезправените. И все пак безграничната му любов към народа е в състояние да изкупи тези грешки. Красотата на романите на Югу се състои не само в пламенната защита на човека и неговото право на щастие. Тя се корени и в интересното водене на разказа, в оригиналната сюжетна линия. Макар че тя често е начупена, прекъсвана от нови епизоди и коментари на автора, крие се в пластичния релефен стил. Наситен с особена материалност от остри цветове, шумове и ритъм, крие се в нарисуваните смугъщ замах картини на Париж от 1482, на Париж от 1830, на Океана, на природните стихии, на катедралата, света Богородица и особено на движението на тълпите, революциите, уличните боеве. Написаните в последния период от живота на юготворби, дела и думи, 1875-76, Изкуството да бъдеш дядо, 1877, Папата, 1878, Върховна младост, 1879, Религия, Четирите посоки на духа, 1881, Торкемада, 1882, както и многобройните съчинения, публикувани след смъртта му, Допълват картината на една необикновена свръхчовешка продуктивност, която по своя обем и мащабност може да се сравни единствено с тази на Шекспир или Гьоте. Його остана в сърцата на хората, защото въплъти в себе си духа на народа и духа на своето пълно с противоречие време, защото изпълни историческата си мисия на писател, създаде творби, които съставляват по думите на Луи Арагон части от една симфония, която може да се нарече «Любов към човечеството». Людмила Стефанова Първа част Фантин Дотогава, докато по силата на установените закони и нрави ще съществува социална обреченост, която изкуствено създава пъкрени условия в разцвета на цивилизацията и утъжняваш човешко предопределение отредената ни от Бога участ, дотогава. Докато не намерят разрешение трите основни проблеми на нашия век. Принижението на мъжа поради безправното положение на пролетарията. Падението на жената поради глада и притъпяването на детето поради невежеството, дотогава. Докато в някои обществени слоеве ще бъде все още възможно социалното задушаване или с други думи и по-общо казано. До тогава, докато на Земята ще съществува мрак и нищета, подобни книги няма да бъдат, може би, безполезни. От Фил Хълф, 1 януари 1862 година. Книга 1. Един праведник. Ай. Господин Емириел. В 1815 г. Шарлфрансуа Биенвиюню Емириел беше епископ на Дин. Почти 75 годишен вече. Той заемаше владишкия престол в дин от 1806 година. Макар че тези подробности съвсем не засягат същината на нашия разказ, не е може би излишно, дори и само от желание да бъдем напълно точни, да споменем за приказките и слуховете, които се носеха по негов адрес при пристигането му в епархията. Вярно или не, хорското мнение често има не по-малко значение за живота и главно за съдбата на човека, отколкото действителните му постъпки. Господин Емириел беше син на съветник в съдебната палата в Екс, с други думи, благородник от съдийското съсловие. Разказваха, че баща му го гласил за наследник на службата си и според разпространения тогава сред съдийските семейства обичай го оженил твърде рано, на 18 или 20 години. Но въпреки тази женит Башаро Шарл Емириел давал, според малвата, много поводи да се говори за него. Бил добре сложен, макар и малко дребен на ръст, елегантен, очарователен и духовит. Отдал цялата първа част от съществуването си на светски живот и любовни похождения. По това време избухнала революцията, последвали шеметни събития, обезглавени, подгонени, преследвани, садийските семейства се пръснали на разни страни. Още в първите дни на революцията господин Шарл Емириел емигрирал в Италия. Жена му се поминала там. Тя отдавна страдала от гръдна борест. Няма ли деца? Каква е била по-нататъчната съдба на господин Емириел? Дали рухването на старото френско общество, гибелта на собственото му семейство, трагичните събития през 1793 година, още пострашни може би за емигрантите, които ги наблюдавали отдалече преувеличени от ужаса, зародили в душата му мисълта за отречение от света, за усамотение, или в разгара на увлеченията и страстите, изпълващи тогава живота му, той преживял внезапно някои от тия необясними и жестоки крушения, които, разбивайки сърцето, сразяват понякога дори мъже, устояли, без да трепнат, на обществените катаклизми опропастили съществуването и състоянието им. Никой не би могъл да отговори на този въпрос. Знаеше се само, че когато се завърнал от Италия, той бил вече свещеник. В 1804 година господин Емириел бил енорийски свещеник в Бриньол. Вече стар, той живеел в дълбоко уединение. Малко преди коронацията някаква незначителна работа, може би във връзка с енорията му, вече не се знае точно каква, го довела в Париж. Между многото влиятелни личности, към които се обърнал, за да ходатайствува в полза на енорияшите си, той посетил и кардинал Феш. Един ден, когато императорът дошъл да споходи Войчо си, достопочтеният енорийски свещеник, който чакал в приемната, се срещнал лице с лице с негово величество. Забелязвайки любопитните погледи на стареца, Наполеон се обърнал към него и го запитал рязко. Кой сте вие, добри човече? Ваше Величество, отвърнал отец Емириел, пред вас стои най-обикновен човек, а пред мене велик човек. Това е полезно, може би и за двама ни. Още същата вечер императорът попитал кардинала за името на този свещеник и кратко не след дълго Емириел научил с изненада, че е назначен за епископ на Дин. Впрочем, доколко ли достоверни бяха слуховете за първата половина от живота на господин Емириел? Никой не знаеше. Малко семейства познаваха Емириелови преди революцията. Господин Емириел трябваше да сподели участта на всеки новопристигнал в малко градче, където има много говорещи уста и малко разсъждаващи глави. Трябваше да изпита тази участ въпреки епископския си сан или може би точно заради него. Но в края на краищата може би всички тия клюки по негов адрес бяха само празни приказки, бълословни слухове, само думи или дори не и думи, а братвежи, ако искаме да си послужим с изразителния южнишки говор. Във всеки случай след 9 годишното му пребиваване като епископ в Дин всички тия одумвания, предмет на разговор в първите дни между древните хорица във всяко малко братче, бяха вече обречени на пълно забвение. Сега никой не би посмял да си ги спомни, а камо ли да спомене за тях? Господин Емириел дойде в дин със сестра си, госпожица Батистин, стара мома, 10 години по-млада от него. Имаха една единствена прислужница, госпожа Маглуар, връстница на госпожица Батистин, която отначало беше прислужницата на господин, енорияшкият свещеник. А сега носеше двойната титла камериерка на госпожицата и економка на негово преосвещенство. Госпожица Батистин беше висока, бледа, маршава и тиха. Тя олицетворяваше в пълния смисъл на думата понятието уважаема, защото, както изглежда, една жена трябва да бъде майка, за да заслужи епитета почитаема. Никога не бе блестяла с хубост. Но животът ти кратко, върволица от добри дела, и кратко беше придал нещо чисто и светло. С напредването на възрастта тя бе придобила онова, което би могло да се нарече красота на добросърдечието. Слабичка на младини. Тя беше станала ефирно-прозрачна в зрялата си възраст. Неземното и кратко тяло криеше ангел. Тя беше не само девственица, но нещо повече, душа. Тялото и кратко беше сякаш изтъкано от сянка. Съвсем малко плът, само толкова, колкото да напомни, че е жена. Маничко материя, хранилище на светлина, големи, вечно сведени надолу очи, не тяло, а, по-скоро предлог на една душа да остане на земята. Госпожа Маглор беше ниска, беловласа старица, пластичка, закръглена, вечно урисана, вечно запъхтяна, както от неспирната си шетня, така и поради астмата си. Когато пристигна в града, господин Емириел беше настанен с необходимите почести в епископския дворец съгласно императорския декрет, който поставя е епископския сан непосредствено след генерал-майорския чин. Кметът и председателят на съда му направиха официално посещение, а той от своя страна посети генерала и префекта. След окончателното му настаняване градът зачака делата на своя епископ. Втори, господин Емириел се превръща в монсеньор Биен Вюню. Епископският дворец в Дин беше в съседство с болницата. Той представляваше обширна и хубава каменна сграда, издигната в началото на миналия век от монсеньор Анри Пюже, доктор по теология на Парижкия университет, Симорския бът и Дински епископ през 1712 година. Епископският дворец беше истинско благородническо жилище. Всичко в него беше величествено, и покоите на епископа, и салоните, и спалните за гости, и широкият параден двор с сводести галерии по старинен флорентински образец, и засадената с великолепни дървета градина. В трапезарията, продългувата и пишна галерия в партера, която извеждаше към градината, монсеньор Анри Пюже беше дал на 29 юли 1714 година тържествена вечеря на монсеньорите Шарл Брюлар Дюжанлис. архиепископ, принц да Амбрион. Антуан Дю Мегрини, Капуцин и епископ на Грас, Филип Дю Вандом, Велик приор на Франция, Абътна, Сент-Оноре Дю Лерен, Франсуа Дю Бертон Дю Брион, епископ, Барон Дю Ванс, Сезар Дю Сабран Дю Калюие, епископ, Сеньор Дю Гландев, и на Жан Суанен, презвитер на ораторията, придворен кралски проповедник, епископ, Сеньор Дю Сионес. Портретите на тези седем високоуважавани особи украсяваха залата, а паметната дата... 29 юли 1714 година, беше гравирана със златни букви върху една бяла мраморна маса. Болницата беше тясна и ниска едноетажна постройка с малка градина. Три дни след пристигането си епископът посети болницата и веднага след това покани управителя да отиде при него в епископския дворец. Господин управителю, попита той, колко болни имате в момента. 26, ваше преосвещенство. И аз ги преброих толкова, каза епископът. Леглата, дода управителят, са много нагъсто едно до друго. Това направи впечатление и на мен. Задите са всъщност обикновени спални стаи и въздухът бързо се спарва. Сигурно е така. А освен това, когато грейне слънце, градината в никакъв случай не може да побере болните, които са вече на оздравяване. Същото си помислих и аз. Когато върлуват епидемии, както тази година, например, имаше тифус, а преди две години обненица, Постъпват стотици болни и просто се чудин къде да ги денем. И мене ми мина същата мисъл. Нищо не може да се направи, ваше преосвещенство, заключи управителят, трябва да се примирим. Разговорът се водеше в обширната трапезария на партера. Епископът помолча малко, после се обърна към управителя на болницата. Колко легла биха могли да се поберат в тази зала според вас, господине, в трапезарията на ваше преосвещенство. Възкликна смаян управителят. Епископът оглеждаше залата, като че ли я размерваше и разпределяше с поглед. Ще се поберат най-малко 20 легла, промолви той, сякаш говореше на себе си, а след това повиши глас. Вижте какво ще ти кажа, господин управителю. Очевидно е станала грешка. Вие сте се натъпкали 26 души в 5-6 малки стечки, а ние трима се ширим в дворец за 60. Станала е грешка, пак ви повтарям. Вие сте заели моето жилище, а аз вашето. Върнете ми моя дом и разполагайте стоя. На следващия ден 26-мата болни бяха настанени в епископския дворец, а епископът се пресели в болницата. Господин Емириел нямаше състояние, защото семейството му беше разорено от революцията. Сестра му получаваше пожизнена рента от 500 франка, който стигаше за личните и кратко разходих през витърския дом. Господин Емириел получаваше от държавата като епископ заплата 15 000 франка. В същия ден, когато се настани в постройката, заемана до тогава от болницата, господин Емириел веднъж завинаги разпредели тази сума, както ще видим подолу. Преписваме съставената собственоръчно от него сметка. Разпределение на разходите в моя дом. За малката семинария – 1500 ливри. За мисионерската конгрегация – 100 ливри. За лазаристите от Емондидие 100 ливри. За семинарията на чуждите мисии в Париж – 200 ливри. За конгрегацията на Свет и Дух – 150 ливри. За духовни заведения в Божий гроб – 100 ливри. За благотворителни дружества за сираци 300 ливри. Специално за благотворителното дружество Фарол 50 ливри. За почини и за подобрение на затворите – 400 ливри. За облегчаване и освобождаване на затворници – 500 ливри. За освобождаване на бащи – затворени за дългове – 1000 ливри. За добавка към заплатата на нуждаещи се първоначални учители в епархията – 2000 ливри. За запасния хамбар в Горните Алпи – 100 ливри. За конгрегацията на дамите от Дин, Маноок и Систрон. За безплатно обучение на бедни девици – 1500 ливри. За бедните – 6000 ливри. За мои лични разходи – 1000 ливри. Всичко – 15 000 ливри. През цялото време, докато беше Дински епископ, Господин Емириел не направи почти никакви изменения в този свой бюджет. Той наричаше това, както виждате, разпределение на разходите в неговия дом. Госпожица Батистин го приез безпрекословно покорство. За тази святица негово преосвещенство беше едновременно нейн брат и епископ, приятел според каноните на природата и по високостоящ според каноните на църквата. С една дума, тя не само го обичаше, но го и тачеше. Когато той кажеше нещо, тя се прекланяше. Когато направеше нещо, тя го приемаше. Само прислужницата госпожа Маглоар помърмори недоволно известно време. Както сигурно сте завелязали, епископът беше оставил за себе си само 1000 ливри, сума, която, прибавена към рентата на госпожица Батистин, правеше 1500 франка годишно. Двете старици и старецът трябваше да се изхранват с тях. И все пак, когато някой селски свещеник пристигнеше в дин, Епископът намираше начин да го нагости благодарение на строгата пестеливост на госпожа Маглоар и на мъдрото ръководене на домакинството от госпожица. Батистин. Един ден бяха минали почти три месеца от пристигането му в дин, епископът каза: Не може да се отрече, че съм доста притеснен материално. То се знае. Възкликна госпожа Маглоар. Та ваше преосвещство не сте поискали дори сумата, която ви дължи департаментът за карета из града и за пътни по време на обиколките ви и сепархията. Някога епископите редовно получаваха такава сума. Вярно? Имате право, госпожа Маглоар, забеляза епископът. И написа съответната молба. Не след дълго департаментският съвет, разглеждайки искането му, гласува една годишна сума от 3000 франка в графата, отпуснати на негово преосвещенство епископа за поддържане на карета и за пътни разноски по време на обиколките му и сепархията. Това предизвика неодобрението на местната буржуазия и един сенатор от времето на империята, биш член на съвета на 500-те, едно, съмишленник на 18 брюмер и собственик на прекрасно имение Близо до Дан. Писа по този повод до министера на вероизповеданията господин Бигодю преамно гневно поверително писмо, от което привеждаме дословно следните няколко реда разходи за поддържане на карета. За какво му е карета в градче, което няма дори 4000 жители? Пътни за обиколките му и сепархията. Най-напред, за какво му са тия обиколки, а освен това как ще обикаля нашия планински край. Та тук няма пътища. Може да се пътува само на кон. Мостът на Дюранс при Шатуарно едва издържа волските каруци. Всички духовници с една стока, алчни и скъперници. Нашият се престори на светец при пристигането си, а сега постъпва като всички други. Трябва му карета и почтенска кола. Трябва му разкош като на някогашните епископи. О, тия попове! Господин Графе, работите ще се оправят само когато императорът ни отърве от всички раса. Долу папата. Отношенията с Рим бяха влушени. Що се отнася до мене, аз признавам само Цезар и никой друг, и пара, и пара. Отпуснатата сума обаче зарадва много госпожа Маглоар. Правилно, сподели тя с госпожица Батистин. Негово прълсвещенство започна с другите, но помисли най-сетне и за себе си. Подреди разните благотворителни дружества, а тия 3000 ливри са вече за нас. Крайно време беше. Същата вечер обаче епископът написа и предаде на сестра си една бележка със следното съдържание. Разходи за карета и обиколки и сепархията. За месен бульон на болните от болницата – 1500 ливри. За благотворителното дружество за сираците ФЕКС – 250 ливри. За благотворителното дружество за сираците в Драгинян – 250 ливри, за подхвърлените деца – 500 ливри, за сирачетата – 500 ливри. Всичко – 3000 ливри. Ето какво представляваха разходите на епископа Емириел. Колкото до случайните епископски доходи, църковни оповестявания, позволителни, водосвети, проповеди, освещаване на църкви или параклиси, женитби и дъра, епископът вземаше ревностно пари от богатите, за да ги раздава на сиромасите в Скоро време даренията почнаха да текат И имащите, и нямащите трупаха на вратата на господин Емириел Едните, за да оставят милостиня, другите, за да я получат За по-малко от една година епископът се превърна в ковчежник на всички благодеяния и касиер за всички несрети През ръцете му минаваха значителни суми но нищо не беше в състояние да го накара да измени каквото и да било в своя начин на живот или да си позволи и най малкия извишен разход извън строго необходимото за препитанието си. Напротив, понеже мизерията в низините е винаги повече, отколкото братското милосърдие по върховете, всичко биваше раздадено, така да се каже, преди още да бъде получено. Както водата попива в сухата земя, колкото и пари да получаваше, те все не стигаха. И той ощетяваше себе си. Съгласно обичая епископските послания и нареждания носеха в надслов всички кръщелни имена на епископа. Бедните от този край, водени от неосъзнатата си обич към него, бяха избрали между имената му това, чийто смисъл според тях най-много му подхождаше, и вече не го наричаха иначе, а само Монсеньор Биен Вюню, две. Ние ще последваме примера им и ще го наричаме така при случай. Впрочем това име му се нравише. Обичам го, казваше той. Биен Вионио смягчава Монсеньор. Ние не твърдим, че портретът, който сме обрисували тук, е верен. Ще се задоволим да кажем, че е правдоподобен. Едно законодателен орган до 18 брюмер, когато бива разтурен от Наполеон. Б. П. Р. 2. Биен добре дошъл, желан гост. Б. П. Р. 3. На добър епископ, тежка епархия, макар че превърна каретата си в благотворителни дела. Епископът не се отказа от обиколките си. Адийската епархия беше уморителна. Малко равнини, много планини, почти никакви пътища, както споменахме преди малко. 32 енории, 41 наместничества и 285 подведомствени църкви. Не беше леко да се посети всичко това. Но епископът смогваше. Отиваше пеш, ако беше близо, с двуколка, в равнината, на магаре, в планината. Двете старици го придружаваха. Когато пътят беше труден за тях, той отиваше сам. Един ден той пристигна в старинния епископаден град Сионес, яхнал Магаре. Кесията му, порядъчно изтъняла в този момент, не позволяваше друго превозно средство. Кметът на града го посрещна при вратите на епископския дворец и се възмути, като го видя да слиза от Магарето. Неколци на граждани около него се разсмяха. «Господин кмете, и вие, господа», каза епископът. Разбирам възмущението ви, вие навярно намирате, че е проява на голяма самомнителност от страна на обикновен свещеник да язди животното, което е яздил Исус Христос. Повярвайте ми, сторих го от необходимост, а не от щеславие. По време на обиколките си епископът беше благ и снисходителен и не четеше проповеди на хората, а по-скоро беседваше с тях. Не поставяше добродетелите на недостижима висота, и никога не търсеше далеч доводите и кратко примерите си. На жителите на някое селище той даваше за пример в съседното село. В окръзите, където хората бяха неотзивчиви към нуждаещите се, той казваше, погледнете жителите на Бериансон. Те разрешават на бедните, вдовиците и сираците да косят ливадите си три дни преди другите. Безплатно възстановяват къщите им, когато се рушат. Затова тази местност е благословена от Бога. Цял век вече, цели сто години, не е имало нито едно убийство, а в селата. Където седените бяха жадни за печалба и бързаха да оженнат, той казваше: Вижте, жителите на Амбрион. Ако синовете на някой стопанин са в казармата по време на жътва, а дъщерите му слугуват в града. Ако сам той е болен и не може да работи, свещеникът го споменава в неделната си проповед. А след църковната служба цялото село, мъже, жени, деца се запътват към нивата на изпадналия в беда човек, оженвата и пренасят в хамбара му и плявата. Ако попаднеше на семейства, Разкъсани от ежби за пари и наследство, той казваше, вземете пример от планинците в Деволни, този толкова дивкът, където славеят пее веднъж на 50 години. Когато в някое семейство умре бащата, синовете се пръсват да си дирят щастието и устарят имота на дъщерите, за да могат те да си намерят съпрузи. В кантоните, където обичат да се съдят и където целият имот на чифликчиите отива по обгърбвани хартии, той казваше, погледнете добрите селяни от долината Кейра. Там живеят 3000 души. Боже мой! Същинска република! Не знаят какво е ни седия, ни съдебен пристав. Кметът решава всички въпроси. Той разпределя данъка, облага всеки го по съвест, безплатно урежда споровете, разделя наследствата без възнаграждение, отсъжда без съдебни разноски. И всички му се подчиняват като насправедлив човек, защото са простодушни. Селата, където нямаше учител, той привеждаше пак за пример обитателите на долината Кейра, знаете ли как постъпват те? Понеже едно селце с 12 или 15 къщи не може да изхранва учител, те си имат учители, поддържани от цялата долина, които обхождат селата и остават една седмица в едно село. 10 дни в друго и по този начин обучават децата. Тези учители посещават и панаирите, срещал съм ги там. Можете да ги разпознаете по пачите пера, затъпнати в панделката на шапките им. Учителите, които преподават четене, смятане и латински език, имат по три пера. Те са много учени. Колко позорно е да останеш невежа. Последвайте примера на жителите на Кейра. Така говореше той, сериозно и бащински, измисляйки притчи, когато липсваха примери, отивайки право към целта, без излишни нравоучения, с образна реч, свойствена всъщност и за закръсноречието на самия Исус Христос, сам той убеден и за това убедителен. Четвърти, единство на думи и дела, той разговаряше дружелюбно и весело. Приравняваше се към двете старици, които минаваха живота си край него. Когато се смееше, смехът му звучеше съвсем момчешки. Госпожа Маглоар обичаше да го нарича, ваше високо преосвещенство. Един ден той стана от креслото и отиде да потърси в библиотеката си някаква книга. Книгата се намираше на един от горните рафтове. Понеже епископът беше нисък на ръст, той не можа да я стигне. Госпожа Маглоар, и кратко каза той, донесете ми един стол. Мое високо преосвещенство не може да стигне до тази полица. Една негова далечна роднина, графиня Дюло, рядко пропущаше случай да не изреди в негово присъствие надеждите, както казваше тя, на своите трима синове. Тя имаше няколко твърде стари родственици, които скоро щяха да умрат, и техни наследници естествено щяха да станат нейните синове. Най-младият очакваше да получи от някаква леля точно 100 000 ливри рента. Вторият трябваше да наследи херцогската титла на вуйчо си, а първородният се канеше да стане пер след смърта на дядо си. Епископът обикновено изслушваше мълчаливо тези невинни и простими майчини хълби. Веднъж обаче, докато госпожа Дюла изреждаше повторно с най-големи подробности всички тия надежди и евентуални наследства, епископът и кратко се стори по-унесен в мислите си от друг път. Боже мой, братовчеде! Прекъсна нетърпеливо излиянията си тя. За какво мислите? Спомних си, отвърна той. Една необикновена мисъл, струва ми се, на светия Августин. Възлагайте надеждите си на онобова, когато никой не може да наследи. Друг път, когато получи некролога на един местен благородник, в който на цяла страница се излагаха не само титлите на покойника, но и всички феодални и благороднически звания на родствениците му, той възкликна. Брей, че здрава гърбина има смърта. Колко безотговорно са я натоварили стикли и колко остроумно са използували дори гроба за собственото си славие. При случай той се подиграваше добродушно, като влагаше винаги сериозно съдържание в насмешките си. Веднъж по време на постите в Дин пристигна млад викарий и произнесе проповед в катедралата. Беше много красноречив. Предмет на проповедта му беше милосърдието. Той поткани богатите да помагат на нуждаещите се. За да избягна Тада, обрисуван от него в най-черни краски, и за да заслужат рая, който той им представи възможно най-желан и пленителен. Между слушателите имаше и един богат, оттеглил се вече от сделките търговец, малко нещо ли хвър, на име Жеборан, който беше спечелил половин милион от производството на грубо сукно, серж, софт и фесове. През целия си живот господин Жеборан не беше дал милостиня на нито един клетник. След тази проповед хората забелязаха, че той дава всяка неделя по едно петаче на старите просякини при входа на катедралата. Те бяха шест и трябваше да поделят помежду си петачето му. Един ден епископът видя търговеца точно когато изпълняваше милосърдното си дело, и каза усмихнат на сестра си, «Господин Жеборан си купува рай за едно петаче». Ставаше ли дума за милосърдие, епископът не се спираше дори пред отказ и намираше думи, които будеха размисъл. Веднъж той събираше подаяния за бедните по време на прием в един дом. Между гостите беше и Маркиз Дюшантерсие, стар и богат скъперник, който се умяваше да бъде едновременно и ултрароялист, и ултраволтерянец. И подобна порода се срещаше по онова време. Когато дойде до него, епископът докосна ръката му. И вие трябва да ми дадете нещичко, господин Маркиз. Маркизът се обърна и отговори сухо. Аз имам мои собствени бедни, ваше преосвещенство. В такъв случай тях ми дайте, каза епископът. Веднъж в катедралата той произнесе следната проповед. Възлюблени братя и добри приятели мои, 1 милион и 20 хиляди дома във Франция имат само три отвора, 1 милион 817 хиляди, два, врата и прозорец. И най-сетне 346 хиляди колиби имат един единствен отвор, врата. И знаете ли защо? Поради така наречения данък върху вратите и прозорците. Заселете в тия домове бедняшки семейства са стари жени и малки деца и ето ви трески и какви ли не борести. Уви. Бог е дал въздух на хората, а законът им го продава. Не обвинявам закона, но благославям Бог. Физер, във вар, в горните и долни алпи селените нямат дори ръчни колички, ами пренасят тора на гърба си. Нямат свещи, ами горят беорина или кълчища, напоени с смола. Така е в цялата горна част на дофине. Месят хляб веднъж в 6 месеца и го пекат на изсушен говеждитор. Зиме сичат хляба с секири и го накисват 24 часа във вода, за да могат да го ядат. Смилете се, братя мои, вижте страданията на ближните си. Провансалец по рождение, той се беше нагодил лесно към всички наречия на Южна Франция и говореше както в долния Лангедук и долните Алпи, то както в горния дофине. Това допадаше на простите хорица и немалко уресняваше неговия достъп до всички души. И в сламената колиба, и в планината той беше като у дома си. Умееше да казва най-възвишени неща на най-простоватия говор. Освоил всички наречия, той проникваше във всички души. Впрочем той се държеше еднакво и с простолюдието, и с хората от доброто общество. Не осъждаше никого прибързано, без да прецени обстоятелствата в отделните случаи. Обичаше да казва. Да проследим пътя на прегрешението. Понеже сам беше, бивш грешник, както се наричаше с усмивка, той не изпадаше в неумолима строгост и проповядваше открито, без да смръщва вежди като непреклонните аскети, своето учение, което се състояше накратко в следното. Човек носи със себе си своята плът, която е за него едновременно и тежко бреме, и изкушение. Той я влачи със себе си и кратко отстъпва. Негов дълг е да я надзирава, да я сдържа. Да я и да и кратко се подчини само при крайна нужда. Той може да извърши прегрешение, ако и кратко се покори, но то ще бъде извинително. Това ще бъде падение, но падение на колене и то може да завърши с молитва. Изключение е да бъдеш светец, но редно е да бъдеш добросъвестен. Можеш да изпаднеш в заблуждение или слабост, можеш да прегрешиш, но трябва да бъдеш добросъвестен. Да греши колкото се може по-малко, е закон за човека. Да не сгреши нито веднъж е мечта на ангела. Всичко земно е подвластно на греха. Грехът има притегателна сила. Когато понякога всички надигаха глас и започваха да се възмущават прибързано, той казваше с усмивка, Охо! Явно е, че в случая става дума за тежко престъпление, каквото всеки един от нас може да извърши. Затова изплашените лицемери бързат да протестират и да отхвърлят от себе си всяко подозрение. Той проявяваше снисходителност към жените и към бедните, на чието плещи тегне товарът на човешкото общество. Прегрешенията на жените, децата и слугите, на слабите, бедните и невежите са всъщност прегрешения на съпрузите, бащите и господарите, на силните, богатите и учените, казваше той и добавяше. Помогнете на невежите да научат колкото се може повече неща. Обществото е виновно, задето не дава безплатно образование. Той е отговорно за мощта, която само създава. Когато душата е пълна с мрак, в нея лесно назрява грехът. Не е виновен този, който е сгрешил, а този, който го е оставил в мрак. Както виждате, той имаше свои собствени странни преценки за нещата. Подозирам, че ги черпеше от Евангелието. Един ден чуда се говори в нечий дом за наказателно дело, по което още се водело следствие и което скоро щяло да се разглежда. Някакъв нещастник, от любов към една жена и към детето, което имал от нея, сякал фалшиви монети, когато останал съвсем без средства. По това време подправянето на пари все още се наказваше със смърт. Задържали жената точно когато разменяла първата фалшива монета, фабрикувана от мъжа. Имало улики само срещу нея. В нейна власт било да издаде любовника си и да го погуби с признанието си. Жената не признала. Разпитът продължил. Жената отричала опорито. Тогава кралският прокурор опитал друго. Той обвинил любовника и кратко в измяна и успял с получливо подбрани извадки от писмата му да убеди нещастницата, че има съперница, че този мъж е мами. Обзета от дива ревност, жената разобличила любимия си, признала всичко, доказала всичко. Мъжът бил загубен. Скоро ще ли да го съдят в екс ведно с съучастницата му? Хората разказваха този случай като се възхищаваха от ловкостта на прокурора. Той беше пуснал в ход ревността и ето, истината беше избликнала от гнева, правосъдието беше възникнало от жаждата за мъст. Епископът слуша мълчаливо коментариите и накрая запита, къде ще съдят мъжа и жената? В главния съд. А къде ще съдят кралския прокурор? Пак запита той. В един се случи трагично происшествие. Осъдиха едно го на смърт за убийство. Някакъв клетник. Не особено грамотен, но и не съвсем невежа, фокусник по панаирите и писар. Целият град прояви голямо любопитство към процеса. В навечерието на деня, определен за изпълнение на присъдата, свещеникът на затвора се разболя. а трябваше все пак някое духовно лице да подкрепи осъдения в последните му минути. Обърнали се към енорийския свещеник, но той, види се, отказал с думите, не е моя работа. Не ми е сега до неприятни ангари и до въжеиграчи. И аз съм болен. Пък и въобще не ми е мястото там, предадоха отговора му на епископа, който заяви, отецът има право. Не той, а аз трябва да бъда там. И тойто такси се отправи към затвора, слезе в единичната килия на фокусника, обърна се към него по име, взе ръката му в ръцете си и поведе разговор с него. Забравил съм и храна. Епископът прекара цялата нощ и целия ден край усъдения, молейки Бога за душата на клетника, молейки и него самия за собствената му душа. Той му разкри най-дълбоките и същевременно най-простите истини. Беше за него баща, брат, приятел и епископ само колкото да го благослови. Успокоявайки и утешавайки го, той просветли ума му. Човекът щеше да умре отчаян. Смъртта му се струваше бездна. Застанал тръпнещ пред нейния зловещ прак, той отстъпваше ужасен. Не беше достатъчно невеж, за да остане напълно безучастен. Смъртната присъда го беше потресла дълбоко и като че ли беше пробила тук стената, отделяща ни от тайната на мирозданието, която ние наричаме живот. Той се взираше без спир отвът земния мир през съдбоносните процепи и виждаше само тъма. Епископът му показа светлината. На следния ден, когато дойдоха да отведат клетника, епископът беше още там. Той тръгна след него и излезе пред тълпата в юлетовата Симантия и с епископския кръст на шията редом с престъпник. Качи се в колата с него. Качи се и на ешафода. Осъденият, толкова мрачен и отпаднал предния ден, сега просто сияеше. Душата му беше умиротворена и той се уповаваше на Бога. Епископът го прегърна, а в момента. Когато ножът на гелотината се спускаше над шията му, каза, Бог възкресява този, когато хората убиват. Прокуденият от братята си намира баща си. Моли се, вярвай и пристъпи във вечния живот. Нашият отец е там. Когато слеза от ешафода, очите му имаха такова необикновено изражение, че тълпата му направи път. Не можеше да се каже кое правеше по-силно впечатление, бредото му лице или самообладанието му. Когато се завърна в скромното си жилище, което Шеговито наричаше свой палат, той каза на сестра си, току-що отслужих тържествена литургия, тъй като често най-възвишените постъпки остават неразбрани, и в този случай се намериха хора в града, които казаха по повод държането на епископа, Театралничене. Това обаче бяха само салонни одумвания. Простодушните хора, които не търсят притворство в благородните постъпки, бяха покъртени и възхитени, колкото до епископа. Той беше така потресен от гилотината, че дълго след това не можа да се съвземе. И действително, когато е шафотът се възправи неподвижен пред вас, той ви ужасява като злокобно видение. Можете да се отнасяте равнодушно към смъртното наказание, да нямате мнение по този въпрос, да казвате и да, и не, но само докато не сте видели с собствените си очи истинска гилотина. Когато я видите, сътресението е много силно и вие непременно трябва да се произнесете за или против нея. Някои, като дюеместър, 1, изпадат във възторг от вида и кратко. Други, като бекария, 2, я е проклинат. Гилутината е материалният облик на закона, името и кратко е VINDI CTA, 3. Тя не е неутрална и не позволява и на вас да останете неутрални. Когато я видите, ви побиват таинствени тръпки. Всички социални проблеми изправят въпросителните си знаци около нейната секира. Ешафодът е призрак. Той не е просто скеле, той не е машина, той не е механизъм, сглобен от гради, желязо и въжета. Той е сякаш някакво живо същество, обладаващо някакъв своя города собствен зловещ почин. Струва ви се, че скелето вижда, че машината чува, че механизмът разбира, че гредите, желязото и въжетата имат собствена воля. Ужас обзема душата пред в той ви се струва страшен и съзнателен участник в деянията, които извършва. Съучастник на палача той разкъсва. Яде плът, пие кръв. Ешафодът е чудовище, измайсторено от садията и дърводелеца, призрак, който води чудовищен живот, хранещ се от смърта на безчислените си жертви. Именно за това епископът беше тъй дълбоко потресен. На другия ден след екзекуцията, както и дълго след това, той изглеждаше отпаднал. Почти неестественото спокойствие, което си беше наложил във върховната минута, го беше напуснало. Призракът на общественото правосъдие не му даваше покой. Този духовник, който обикновено изпитваше такова лъчезарно, удовлетворение при изпълнение на обязаностите си, сега като че ли си отправяше някакъв упрек. От време на време говореше сам на себе си, мълвайки полугласно мрачни монолози. Ето един от тях, чут една вечер и запомнен от неговата сестра. Не мислех, че това било толкова чудовищно. Не е правилно да си погълнат до такава степен от божествените закони, че да не забелязваш човешките. Само Бог разполага със смърта, с какво право хората посягат на тази тайна, която не разбират. След време този спомен избледня и като че ли се изличи от паметта му. Но все пак правеше впечатление, че епископът избягваше вече да минава по площада, където се изпълняваха присъдите. По всяко време можеха да извикат господин Емириел край леглото на болни или умиращи. Той знаеше, че в това се състои неговото най-главно задължение и най-важната му работа. Вдовишките или сирашките семейства нямаше нужда да го викат. Тях той навестяваше по собствен почин. Епископът умееше да седи с часове, без да каже ни дума, редом с мъжа, загубил любима съпруга, или с майката, погребала чедото си. Както знаеше кога да мълчи, така знаеше и точно кога трябва да говори. О, какъв незаменим утешител! Той не се опитваше да заличи болката чрез забрава, но да я разгърне и да я осени с надежда. Трябва да имате правилно отношение към мъртвите, съветваше той. Не мислете за тленното. Вгледайте се напрегнато и ще съзрете в небесния покров живата светлина на любимия ви покойник. Той вярваше в целебното въздействие на религията. Мъчеше се да напътствува и да успокоява отчаяните, давайки им за пример тези, които се примиряват с неизбежното. Опитваше се също да преобрази скръпта, която не откъсва взор от гроба, посочвайки и кратко скръпта, която е обърнала поглед към звездите. Едно, реакционен френски писател. Б. П. Две, Италиански публицист, противник на смъртното наказание. Б. П. Три, наказание, лад. Б. П. Р. Ви, наистина негово преосвещенство прекалено дълго носеше своите раса. Домашният живот на господин Емириел беше изпълнен със същите грижи както и общественият му живот. Доброволната оскадица, в която живееше Динският епископ, би, била привлекателна и поучителна гледка за всеки, който би имал възможност да я наблюдава отблизо. Както всички старци и както повечето мислители, той спеше малко. Но краткият му сън беше дълбок. Сутрин се уединяваше един час, после отслужваше утринна на литургия Билов-катедралата, Билов дома си. След службата закусваше сражен хляб, попарен с мляко от неговите крави. После работеше, епископът е много заета личност. Той е длъжен всеки ден да приема секретаря на епархията, обикновено каноник, и почти всеки ден старшите викарии. Трябва да упражнява надзор над дейността на конгрегациите, да раздава привирегии, да разглежда обемиста църковна литература, молитвеници, епархиални катехизиси, часослови и прочие, да пише послания. Да утвърждава проповеди, да помирява свещениците и кметовете помежду им, да води клерикалната, както и административната кореспонденция, от една страна, държавата, от друга, папският престол. И какво ли не още? Времето, което му оставаше след всички тия занимания, църковни служби и молитви, той отдаваше най-напред на нуждаещите се, на болните и скърбящите. А времето, което му оставаше, след като се погрижеше за нуждаещите, болните и скърбящите, прекарваше в труд... То обръщаше земята в градината си, то четеше или пишеше. И двете тия занимания носеха за него едно и също название, градинарство. И умът е градина, казваше той. По обядваше. Обедът му не се различаваше от закуската. Към два часа, когато времето беше хубаво, излизаше и се разхождаше пеш в полето или изграда, като често се отбиваше в бедняшките каштурки. Бродеше сам, погълнат от мислите си, навел глава подпирайки се на дългия си бастун, загърнат във виолетовата си подплатена мантия, доста топла за лятото. С виолетови чорапи в грубите обувки и с изплоска триъгълна шапка с три големи златни копчета на трите върха, той носеше със себе си празнично настроение. Присъствието му сякаш пръскаше топлина и светлина. Децата и старците извизаха по праговете на къщите, когато той се пояраше, както когато грейне слънце. Той благославяше и го благославяха. Всеки нуждаещ се обръщаше към него. Той се спираше туптаме, заговорваше момченцата и момиченцата, усмихваше се на майките. Когато имаше пари, посещаваше бедните. Когато свършеше парите, отиваше при богатите. Понеже носеше расата си много дълго време, а не му се хората да забележат това, излизаше винаги с вюлетовата си мантия, която малко го притесняваше лете. Вечер в 8 и половина вечеряше със сестра си. А госпожа Маглоар им прислушваше, застанала права зад тях. Нищо по-скромно от вечерята им. Но ако епископът поканеше на вечеря някой енорийски свещеник, госпожа Маглоар се възползваше от случая, за да поднесе на негово преосвещество някоя превъзходна риба от съседните езера или планински дивеч. Всеки свещеник служеше като предлог за повкусно ядене. Епископът не протестираше. Извън тези случаи вечерята му обикновено се състоеше от варени зеленчуци и супа сорио. Затова в града обичаха да казват, че когато епископът не обощава някое кюре, се храни като трапист. След вечеря той разговаряше около половин час с госпожица Батистин и с госпожа Маглоар. После се прибираше в стаята си и пак започваше да пишето на хвърчащи листа, то в полето на някое томче. Беше образован и дори малко нещо учен. След него останаха 5-6 доста интересни ръкописа, между другото и един коментар върху следния стих от «Битието», в началото Божият дух се носеше над водите. Той съпоставяше този стих с три текста, с арабския вариант, който гласи, духаха ветрове господни, с Йосиф който казва, отгоре дух на вятър над земята, из халдейската парафраза на Онкелус вятър. Идващ от Бога, духаше над водната повърхност, в друг труд той разглеждаше теологическите произведения на Юго, Птолемейски епископ, препрачичо на автора на тази книга, и доказваше, че именно на този епископ трябва да се припишат различни брошури, публикувани през миналия век под псевдонима По Понякога посред четенето, независимо от съдържанието на книгата, която държеше в ръцете си, той изпадаше внезапно в дълбока замечтаност и се сепваше, за да напише няколко реда върху самата книга. Тези редове често нямаха никаква връзка с книгата, в която бяха вписани. Пред очите ни е една бележка, написана от него в полето на Тома, озаглавен, кореспонденция на лорд Жермен с генералите Клентон, Корнуелс и с адмиралите на американския военен флот. Продава се във Версай и опнижаря поенсо и в Париж и Писо, при кея на августинците. А ето и самата бележка. Оти, везде същи. Еклезиастът те нарича всемогъщ, емакавеите те зоват Творец, посланието към Ефесените те назовава Свобода, Беарух, Безпределност. В псалмите носиш името Мъдрост и Истина. За Йоанс си Светлина, за Влъхвите, Господ, в изхода те именуват Провидение. Левит те нарича Святост, Ездра, Правосъдие, Мирозданието, Бог, Човекът, Отец. Соломон обаче ти е дал най-хубавото име, Милосърдие. Към 9 часа вечерта двете жени се оттегляха и се качваха в спалните си на първия етаж, а той оставаше сам в партера до сутринта. Тук се налага да дадем точно описание на жилището на Динския епископ. Чести, кому беше поверил охраната на своя дом. Домът, в който живееше епископът, се състоеше, както вече казахме, от партер и един етаж. Три стаи в партера, три спални на първия етаж и таванско помещение. Зад къщата, около един декар градина, двете жени заемаха първия етаж. Епископът живееше в партера. Първата стая, в която се влизаше направо от улицата, му служеше за трапезария, втората за спалня и третата, за молитвена. Не можеше да се излезе от молитвената, без да се мине през спалнята, и от спалнята, без да се прекуси трапезарията. В дъното на молитвената стая имаше една затворена ниша слегло за гости. Епископът го предлагаше на свещениците, дошли по лична или служебна работа в Дин. Бившата аптека на болницата, малка пристройка, залепена до къщата от към градината, беше превърната в кухня и килер. Освен това в градината имаше и обор, който използваха за кухня на болницата и където епископът държеше сега две крави. Колкото и мляко да му даваха те, той неизменно отделяше половината за болните от болницата. Плащам десятъка си, шегуваше се той. Спалнята му беше доста просторна и мъчно се отопляваше през зимния сезон. Понеже дървата в дин бяха много скъпи, епископът се беше изхитрил да си прегради дъски една стаичка в обора. В нея прекарваше вечерите си по време на големите студове. Наричаше свой зимен салон. В зимния салон, както и в трапезарията нямаше други мебели освен по една четвъртита небоядисана дървена маса и четири стола. Стар Бюфет, боядисан с пост на розова боя, красеше трапезарията. Друг подобен Бюфет, прилично прикрит зад бели завески с прости дантели, служеше за ултар на епископа и украсяваше неговата молитвена. Богаташките, които се изповядваха при епископа, и на божните жени в дин на няколко пъти събираха помежду си пари, за да купят нов хубав ултар на негово преосвещенство. Но той всеки път вземаше парите и ги раздаваше на бедните. Най-хубавият ултар, казваше той е душата на един утешен клетник, който благодари Богу. В молитвената имаше две сламени столчета за молитва, а в спалнята – сламено кресло. Ако се случеше да му дойдат наведнъж 7-8 души на гости, префектът, генералът, началник щабът на местния гарнизон или няколко ученици, от семинарията, трябваше да донасят столовете от зимния салон, столчетата от молитвената и креслото от спалнята. По този начин можеха да се наберат до 11 стола. За всеки нов гост се опразваше някоя стая. Понякога се случваше да се съберат наведнъж 12 души. Тогава епископът спасяваше положението, като Зима оставаше прав пред камината, а лете предлагаше да се поразходят из градината. Всъщност в нишата имаше още един стол, но сламата му беше съвсем изтърбушена и той се крепеше на три крака, Затова можеше да се използва само под прян до стената. И в стаята на госпожица Батистин имаше дълбоко кресло с позлатени някога дървени ръчки, Покрито с китайска куплина на цветя, но то можеше да се качи на първия етаж само през прозореца, защото стълбата беше извънредно тясна. То не спадаше следователно към подръчния движим инвентар. Госпожица Батистин страстно мечтаеше да си купи тапицирана в жълто отрехцко кадифе на розетки гарнитура от АКАЖО с облегала във форма на небедова шия. Но това би струвало най-малко 500 франка. Когато видя, че за пет години бе успяла да отдели на страна за тази цел едва 42 франка и 10 цел, тя се прости с мечтата си. Но нима някой изобщо постига своя идеал? Едва ли можете да си представите нещо по просто от спалнята на епископа? Врата прозорец извеждаше в градината. Точно срещу нея легло, желязно-болнично легло с балдахин от зелен серж. До леглото, зад завеса. Бяха подредени туалетни принадлежности, издаващи старите изтънчени привички на светски човек. Две врати водеха, едната, до камината, към молитвената, а другата, до библиотеката, към трапезарията. Библиотеката представляваше голям шкаф със стъкла, изпълнен с книги. Камината беше облицувана с дърво, имитиращо мрамор. В нея обикновено не гореше огън. Долу, пред огнището, две железни преградки, украсени с две набраздени вази с гирлянди, на времето посребрени, сочеха някакъв своего рода епископски лукс. Отгоре, там, където обикновено се слага огледало, имаше медно разпятие, някога също посребрено, закрепено върху черно извиняло кадиф е фулющена по златена рамка. До вратата прозорец, голяма маса с мастилница, върху масата, безредно натрупани книжа и дебели книги. Пред масата, сламено кресло. Пред леглото, едно от малките столчета за молитва, взето от молитвената. От двете страни на леглото висяха два портрета в овални рамки. Малки позлатени надписи на фона, страни от ликовете, обясняваха, че портретите изобразяват Абът Дюшалио, епископ на Сен-Клод и Абът Турто. Главен наместник факт и Абът в граншан от ордена в Шъртърска епархия. Наследявайки тази стая от болните, епископът беше намерил в нея двата портрета и ги беше оставил на местата им. Тези духовници по всяка вероятност бяха дарители, още една причина. За да се отнася почтително към тях. Той знаеше за тези две личности само едно: че и двамата са били назначени от краля в един и същи ден. На 27 април 1785 г. Единият за епископ, другият за абат. Когато госпожа Маглоар откачи веднъж портретите, за да обърше праха, епископът прочете тази подробност, записана си с избелело мастило върху къс пожълтяла от времето хартия. Закрепена с четири лепенки на гърба на портрета на Абата на Граншан. На прозореца висеше старинна завеса от дебел вълнен плат, която беше толкова извехтяла, че за да може да не я сменят нова, госпожа Маглоари кратко приши голяма кръпка точно по средата. Кръпката имаше очертанията на кръст. Епископът често я показваше. Колко хубаво стана! Казваше той. Всички стаи на къщата, в партера, а и на първия етаж, бяха върусани както в казармите и болниците. През последните години обаче, както ще видим понататък. Госпожа Маглуар откри под варусаните харти и рисунки, които красяха стените в покоите на госпожица Батистин. Преди да стане болница, в този дом се бяха събирали динските граждани. От тогава датираха и рисунките. Подовете на спалните бяха от червени тухли, които се миеха веднъж седмично. Пред леглата имаше Рогоски. Изобщо, поддържано от две жени, жилището беше изрядно чисто, единственият разкош, който допускаше епископът. Чистотата не отнема нищо на бедните, шегуваше се той. Трябва да признаем обаче, че от предишното му имущество му бяха останали шест сребърни прибора с голяма супена лъжица, които блестяха великолепно върху грубата бяла покривка и радваха очите на госпожа Маглоар. И понеже се стараем да изобразим динския епископ точно такъв, какъвто беше, трябва да прибавим, че неведнъж му се случваше да каже. Мъчно бих се разделил с сребърните си прибори. Освен тези сребърни прибори той беше наследил от една леля два масивни сребърни свещника. В тях бяха втикнати восъчни свещи и те обикновено стояха върху камината на епископа. Когато имаха гост на вечеря, госпожа Маглоар запалваше свещите и донасяше двата свещника на масата. Спалнята на епископа, над леглото му, от към главата, имаше малко долапче в стената, в което госпожа Маглоар прибираше всяка вечер сребърните прибори и голямата лъжица. Трябва да добавим обаче, че тя никога не вземаше ключа. Градината, загрозена до някъде от неогледните постройки, за които споменахме, се състоеше от четири алеи, които излизаха във форма на кръст от водохранилището. Друга една алея обикаряше градината успоредно на бялата стена, която я ображдаше. Между алеите имаше четири квадрата, оградени с чемшир. В трите госпожа Маглоар засяваше зеленчуци. В четвъртия епископът отглеждаше цветя. Тук ме стърчеше и някое овошно дървче. Един ден госпожа Маглоар се беше пошегувала добродушно и малко лукаво. Ваше преосвещенство, вие уж гледате да извлечете от всичко полза, а ето тук една безполезна площ. Не е ли по-добре да я засадим с салати, отколкото с цветя? Вие се лъжете, госпожа Маглоар, и кратко отвърна епископът. Прекрасното е също така полезно, както и полезното. И след кратко мълчание добави, може би е по-полезно дори. Епископът се занимаваше с тази квадратна площ, съставена от 3-4 лехи, почти толкова, колкото и с книгите си. Той прекарваше охотно един-два часа там, подкъстряше, плевеше, копваше тукта медубка, за да заруви семената. Не беше враг на насекомите, както подобава на истински градинар. Впрочем той изобщо не се смяташе за ботаник. Нямаше понятие от класификации и солидизъм. Не си правеше труд да избира между Турнфор и естествения метод. Не се произнасяше нито за тичинките против семеноделните, нито за жусие против линей. Той не изучаваше растенията, а просто обичаше цветята. Уважаваше учените, но още повече уважаваше невежите и без да престава да отдава почети на едните, и на другите, поливаше всяка лятна вечер цветните лехи с зелената си на лейка. Нито една врата в къщата не се затваряше с ключ. Вратата на трапезарията, която... Както видяхме, извеждаше право на площада пред катедралата, имаше в началото ключалки и резета като на тъмница. Епископът обаче нареди да изкъртят всички тия железа и сега вратата се затваряше денем и нощем само се мандало. Всеки минувач в който и да било час трябваше само да я бутне, за да влезе. От начало двете жени много се тревожеха от тази вечно отворена врата. Но епископът им каза, ако искате, сложете си резета на вашите спални. Но след време те започнаха да споделят неговото спокойствие или поне даваха вид, че го споделят. Само госпожа Маглуар все още се плашеше от време на време. Колкото до епископа, неговото мнение по този въпрос личи от трите реда, написани собственоръчно от него в полето на една библия, ето в какво се състои тънката разлика. Вратата на лекаря никога не трябва да бъде затворена, а вратата на свещеника винаги трябва да бъде отворена. В друга книга, озаглавена «Философия на медицинската наука», той беше записал следната мисъл – «Нима аз не съм лекар като тях. И аз си имам моите болни, най-напред техните, които те наричат болни, и после моите, които аз наричам нещастни». Другаде пак той беше писал – «Не искай да узнаеш името на човека, който търси при тебе убежище. От убежище се нуждае най-често този, който се смущава от името си. Случи се така, че един достопочтен енорийски свещеник – не си спомням вече дали кюрето от Колобру или от помпиери. Синауми веднъж, подбуден навярно от госпожа Маглоар, да попита епископа дали е напълно уверен, че не проявява известно неблагоразумие. Като оставя вратата си денонощно отворена за всеки го, комуто би хрумнало да влезе, и не се ли опасява, с една дума, че в един тъй слабо охраняван дом може да се случи нещастие. Епископът докосна рамото му и промълви благо и сериозно, ня си дама на Сиостиодия и Ярайти Дио Мум. In АМ. 1. После заговори за нещо друго. Той обичаше да казва, свещеникът трябва да проявява не по-малко смелост от драгунския полковник. Само че, добавяше той, неговата смелост трябва да бъде миролюбива. Едно, ако Бог не охранява дома, пазачите на празно бдят лад. Б.П.Р. Седми, кръват. Тук е уместно да разкажем една случка, която не бива да пропускаме защото тя най-добре показва какъв човек бе Динският епископ. След разгромяването на разбойническата шайка на Гаспарбе, която върлуваше и солюлските теснини, един от неговите помощници, Кравът, забягна в планината. Той се укрива известно време с оцелелите от шайката на Гаспарбе Разбойници в гърството на Ница. след това забягна в Пиемонт и внезапно се появи отново във Франция, в околностите на Барселонет. Най-напред го видяха в Жозие, после в Тюил. Криеше се в пещерите на Жубдюлегл и оттам се спущаше към колибите и селцата по деретата, издълбани от реките Юбей и Юбешет. Осмели се дори да стигне Чак до Амбрион, вмъкна се една нощ в катедралата и обра резницата. Всичко живо пропище от грабежите му. Пратиха жандармерията по дирите му. Напразно, той се изплъзваше винаги, като оказваше понякога и съпротива. острашим злодей! Епископът пристигна в този край в разгара на тревогата. Обхождаше епархията си. Кметът на Шастиолар отиде при него и се опита да го убеди да се върне назад. Кръвът беше господар на планината чак Арш, а и още понататък. Опасно беше да се пътува, дори с охрана, пък и защо да се излага без пол за животът на трима или четирима злочести жандарми. Именно за това аз смятам да продължа без охрана, отвърна епископът. «Давате ли си сметка какво предприемате, ваше преосвещенство?» Възкликна кметът. «Напълно!» «За това решително се отказвам от охрана и тръгвам след един час. Тръгвате?» «Тръгвам. Сам, сам, ваше преосвещенство, вие няма да сторите това. Послушайте, възрази епископът, в планината има една малка община, голяма колкото шепата ми, която не съм спохождал вече три години. Мои добри приятели живеят там. Кротки и честни овчари. От всеки 30 кози, които те пасат, само една им принадлежи. Те плетат много хубави вълнени разноцветни гайтани и свирят планински мелодии на малките си флейти с по 6 дубки. И на тях трябва от време на време някой да поговори за добрия Господ. Какво ще си кажат за епископ, който се бои? Какво ще си кажат, ако не отида при тях? Ами разбойниците, ваше преосвещенство. Ами ако срещнете разбойниците. Вярно, каза епископът, добре, че ме подсетихте. Имате право. Наистина мога да ги срещна. Таналиите имат нужда някой да им поговори за дядо Господ. Ваше преосвещенство. Та това е разбойническа шайка. Влутница вълци, Господин кмете, Исус ме прави пастир, може би именно на тяхното стадо. Неведоми са пътищата господни, но те ще ви оберат, ваше преосвещенство. Аз нямам нищо, ще ви убият. Някакъв стар свещеник, който си върви мирно по пътя и шепне молитви. Дума да не става. За какво съм им? Ах, Боже мой! Ами ако ги срещнете, ще им поискам милостиня за моите бедни. За Бога, ваше преосвещенство, не отивайте. Излагате живота си. Господин Кмете, отвърна епископът, наистина ли само за това се безпокоите? Та аз съм на този свят, за да се грижа за душите на другите, а не за моя собствен живот. Нямаше как, трябваше да го оставят да отиде. Той тръгна, придружен само от едно дете, което предложи да му служи за водач. Опорството му се разчуи с окръга и все голямо безпокойство сред всички. Епископът не пожела да вземе с себе си нито сестра си, нито госпожа Маглуар. Прекоси планината на Муле, не срещна никого и пристигна здрав и читав при своите, добри приятели, овчарите. Прекара две седмици при тях в проповеди, причастия, наставления и нравоучения. Преди да замине, той реши да отслужи тържествена литургия и спомена за това на енорийския свещеник. Но как да се осъществи това? Липсваха епископски одежди. Можеха да поставят на негово разположение само сиромашката селска ризница с няколко извинели епитрахила от изтърка на Дамаска, украсени с ефтини галони. Здраве да е, заяви епископът. Оповестете все пак, отче, от Амвона нашата тържествена литургия. Останалото дано някак се нареди, потърсиха и соколните църкви. Всички съкровища на тези скромни нори, събрани на куп, едва ли можеха да облекат прилично дори певец от съборна църква. И так му посред тия затруднения ето, че двама непознати конници донесоха в дома на свещеника голям съндък за господин епископа, оставиха го и тутакси си си отидоха. Отвориха сандъка и намериха в него сърмена мантия, митра, украсена с диаманти, архиепископски кръст, великолепен жезъл, с една дума, епископските одежди. Откраднати само месец преди това от ризницата на църквата, света Бобородица, Фамбрион. В, в сандъка имаше и една записчица, на която бяха написани следните думи, на Монсеньор Биен от кръвът. На ни нали ви казвах, че ще се нареди. Каза епископът и добави усмихнат. Задовориш ли се с попски стихър? Господ ще ти прати епископска мантия. Ваше преосвещенство, прошепна свещеникът, поплащайки усмихнато глава, не се знае дали Господ или дяволът. Господ! отвърна властно епископът, като задържа погледа си на него. По целия път на връщане към шестюлар хората се стичаха, любопитни да го видят. Той намери в дома на свещеника госпожица Батистин и госпожа Маглоар, които го очакваха, и каза на сестра си: Е, не бях ли прав? Бедният свещеник отиде при бедните планинци с празни ръце, а се връща с пълни ръце. Отидох само със своето упование в Бога, а се връщам със съкровището на цяла катедрала. Вечерта, преди да си легне, той каза по същия повод. Никога не бива да се плашим от крадци и убийци. Това са опасности, които идват отвън, дребни опасности. Да се боим по-скоро от самите нас. Пред ето истинските крадци. Пороците, ето истинските убийци. Големите опасности са вътре в нас. Какво значение има това, което заплашва главата или кесията ни? Да насочим мисълта си към това, което застрашава душата ни. После добави, обръщайки се към сестра си, свещенослужителят никога не бива да се предпазва от ближния си, сестро. Стореното от ближния е позволено от Бога. Нека само се помолим Богу, когато ни се струва, че ни грози опасност. И то да се помолим не за себе си, а за да не би нашият брат да влезе в грях заради нас. Впрочем събитията бяха рядкост съществуването на епископа. Ние разказваме тези, които ни са известни. Обикновено той вършеше едни и същи неща по едно и също време на деня. Един месец от неговата година приличаше на един час от денонощието му. Колкото до на съкровището от Амбрионската катедрала, бихме затруднили, ако се наложи да отговорим на подобен въпрос. Одеждите бяха действително прекалено хубави, прекалено съблазнителни и напълно подхождаха да бъдат откраднати в полза на злочестите. Впрочем те и без това бяха вече крадени. Работата беше наполовина свършена. Оставаше само да се промени направлението на крадените вещи, като се побутнат лекичко към сиромасите. Ние естествено не можем да кажем нищо определено по този въпрос. Но сред книжата на епископа е била намерена една доста неясна бележка, по повод на одеждите може би, която гласи, въпросът е къде да се предаде това, в катедралата или в болницата. 8. Философия след чаша вино. Сенаторът, за когото споменахме вече, беше обигран човек. Той си беше проправил път в живота с праволинейност, недържаща сметка за препятствия от рода на така наречените съвест, дадена дума, справедливост или дълг. Беше вървял право към целта си. Без да се отклони нито веднъж от следваната линия на преуспяване и изгода. Бивш прокурор, не лош човек, изпаднал в умиление пред собствения си успех, готов да оказва възможни дребни услуги на синовете, на зетювете, на роднините си, а даже и на приятелите си. Човек, който мъдро беше използувал добрите страни на живота, щастливите случаи, неочакваните сполуки. Всичко останало му се струваше безсмислено. Беше духовит и начетен точно толкова, колкото трябваше. За да се счита последовател на Епикур, макар че всъщност беше произведение на школата Пигуреобрион, едно, обичаше да се шегува безобидно с вечните и безконечните неща, както и с шторотиите на Добряка епископ. Той ги усмиваше понякога с любезна самоувереност дори в присъствие на самия господин Емириел. Не помня вече по случай кое е точно полуофициално тържество граф Екс, същият този сенатор, и господин Емириел бяха поканени на вечеря у префекта. Когато поднасяха десерта, малко поразвеселен, но без да загуби важния си вид, сенаторът се провикна. Дявол взел го, господин епископ, хайде да си поговорим. Сенатор и епископ не могат да се гледат, без да си понамигнат. Ние и двамата сме ясновидци. Ще ви призная нещо. Аз и имам своя философия. И имате пълно право, отвърна епископът, всеки си постила според философията си. И вие сте си послали пурпурно ложе, господин сенатор. Сенаторът продължи насърчен да си поговорим откровено. Ако щете, дори дяволски откровено, съгласи се епископът. Аз ви заявявам, поде сенаторът, че Маркис Държан 2, Пирон 3, Хобс 4 и Нежон съвсем не са загубени автори. Всичките тези философи са наредени в библиотеката ми в златни подвързии. Също като вас, господин графе, прекъсна го епископът. Аз мразя Дидро, продължи сенаторът. Той е идеолог, декламатур и революционер, който дълбоко в душата си вярва в Бога и е порицемерно лицемерно набожен и от Волтер. Волтер се подиграваше с Ниитхъм, но не беше прав, защото именно змиорките на Ниитхъм доказват, че Бог е извишен. Капка отсет флажичкате в лъжичката 100 замества прословотото, Фиат Лъкс, 5. Представете си поедра капка и по-голяма лъжица и ето ви света. Човек е змиорката. За какво ви е тогава предвечният белготец? Омръзна ми, ваше преосвещенство, хипотезата за Йехова. Тя служи само за създаване на мършави хора с кух Долу това велико всичко, което ми е дошло до буша, да живее нищото, което ме оставя на мира. Между нас казано, за да си излея всичко, което ми е на душата, и за да се изповядам, както подобава пред пастир, ще ви призная, че съм свободомислещ човек. Не се прехласвам пред вашия Исус, който на всяка крачка проповядва себеотрицание и себепожертвувание. Съвет на Скъперник, предназначен за гултаци. Себеотрицание? Защо? Себепожертвувание? За какво? Не мога да си представя вълк да се жертвува за благото на друг вълк. Нека си останем верни на природата. Ние стоим по върховете. Нека и философията ни бъде виша. За какъв дявол сме горе? Ако не виждаме по-далече от носа на другите. Да живеем весело. Животът е всичко. Че човек имал друго бъдеще някъде другаде, горе или долу, не вярвам нито дума от това. Да се жертвувам, да се отрека от всичко, да внимавам за всяка своя постъпка, да си блъскам главата кое е добро и кое е зло, кое е справедливо и кое е несправедливо, кое е фас и кое е нифе ес, 6. Защо? Защото съм щял да давам сметка за действията си. Кога? След смъртта си. Ама че го измислили? Аз нека умра, пък после и ме гони. Колкото сянката може да улови с ръката си шепа пепел. Защо да не си го кажем правичката понение, посветените, които сме повдигнали покривалото на Изида, няма нито добро, нито зло, има само развитие на организми. Да потърсим това, което действително съществува. Да проникнем в самата му същност. Да стигнем до самото дъно, пусто да остане. Трябва да надушим истината, да се поровим и под земята, но да я уловим. Тогава тя доставя пленителни радости. Тогава човек се чувствува силен и весел. Аз съм стъпил здраво на земята, ваше преосвещенство, безсмъртието на човека е вятър и мъгла. О, какво примамливо обещание! Вярвайте, защо не? Каква надежна полица е била връчена на Адам? начало си душа. После ще станеш ангел, ще ти изникнат сини криле на раменете. Припомнете ми, море ви се, нали Тертуриан беше казал, че блаженопочившите щери да прелитат от звезда на звезда. Защо не? Ще се превърнем в звездни скакалци. А освен това ще видим и Бога. Дрън дран празни приказки са всички тия райове. Самият Бог е чудовищна залагалка. Естествено аз няма да пиша всичко това в Емунитер но го казвам тихичко между приятели. Интерпиол с 7 Да пожертвуваш земята заради рая, ще рече, да изпуснеш питомното, за да гониш дивото. Да се оставиш да те залъжат с басни за вечността. Не съм толкова наивен. Аз съм небитието. Наричам се граф небитие, сенатор. Съществувал ли съм преди раждането си? Не. Ще съществувам ли след смъртта си? Не. Какво представлявам? Малко прах, се поена в организъм. Какво ми предстои да правя на земята? Свободен съм да си избера. Да страдам или да се наслаждавам. Къде ще ме отведе страданието? В небитието. Но преди това ще съм страдал. Къде ще ме отведе наслаждението? В небитието. Но преди това ще съм се наслаждавал. Аз съм направил вече избора си. Или ти ще ядеш, или ще бъдеш изяден. Аз ям. Предпочитам да бъда зъб, а не трева. Такава е моята мъдрост. После всичко си идва по реда, неизбежният грубар или пантеонът за хора като нас, но всичко пропада в бездънната бездна. Край. Файнис. Окончателно разчистване на сметките. Часът на пълното изчезване. Повярвайте ми, смъртта е мъртва. Че там може да има някой. Който иска да ми каже нещо, умирам от смях само като си помисля. Бабини деветини, плашило за децата, е за възрастните. Не, нашият утрешен ден е нощ. Всички небитията зад гроба са равни помежду си. Дали сте били Сарданапал, 8 или Венеан Дюпол, 9, все едно? Това е истината. Затова преди всичко живейте. Използвайте вашето, аз, докато то е във ваша власт. Право ви казвам, ваше преосвещенство, аз имам своя философия и свои философии. Не се поддавам на детски залагалки. Е, разбира се, трябва да се даде нещичко и на тия, които са долу, на босяците, дрипльовците, окаениците. Натъпкват им устата с празни приказки, химери, с душа, безсмъртие, рай, звезди. И те дъвчат всичко това, мажат си го върху сухия кумът хляб. Който няма нищо, има дядо Господ. От това по-малко, здраве! Аз нямам нищо против, но запазвам за себе си господин Нежон. Дядо Господ е само за простолюдието, епископът изрекопляска. отлично казано. Извика той. Този материализъм бил действително превъзходно и прекрасно нещо. Само че не на всеки го е даден. За това пък този, който го притежава, мъчно пада в клопка. Той няма да се остави да го заточат глупаво като катон, нито да го убият с камъни като Свети Стефан, нито да го изгорят жив като Жана Дарк. Онези, които успеят да се сдобият с този чуден материализъм, изпитват насладата от пълната безотговорност, от мисълта, че могат да заграбят преспокойно всичко, и длъжности, и синекури, и високи звания, и честно или нечестно спечелена власт, че могат да си разрешат всичко, и изменяне на дадена дума, стига да имат изгода. И коварство, стига да е полезно, и сладостни компромиси с съвестта, уверени, че търбусите им ще смелят всичко това, преди да влязат в гроба. Колко приятно! Не говоря за вас, господин сенатор. И все пак не мога да не ви поздравя. Вие, знатните господа, си имате, както вие се изразихте, ваша собствена философия, създадена за вас, изискана, изтънчена, достъпна само за богатите, подхождаща за всички обстоятелства. Отлична подправка на житейските наслаждения. Специални търсачи се издирили и извлекли из неведоми дълбини. Но все пак вие сте великодушен и не виждате нищо лошо вярата в Бога да остане философия на народа, както, да кажем, гъската скестени замества за бедняка пуйката с трюфели. Едно, автор на неконравни романи. Б. П. Р. Две, философ-скептик от 18-ти Б. П. Р. Три, гръцки философ, родоначалник на скептицизма. Бър, 4. Английски философ материалист. Бър. Пет. Да бъде светлина, лад. Бър. 6. Правда и неправда, лад. Бър. Седем. На чаша вино, лад. Бър, 8. Асирийски владетел, живял в разкош и наслаждения. Б. Пара, 9. Френски мисионер, образец на събоотрицание. Бър, девети. Сестрата разказва за брата. За да дадем представа за личния живот на Динския епископ и за начина, по който двете благочестиви жени подчиняваха е действията. Мислите си и даже инстинктивната си женска плашливост на привичките и желанията на епископа, без дори да стане нужда той да ги изкаже гласно. Най-добре ще бъде да препишем тук едно писмо на госпожица Батистин до госпожа Виконтеса Дюбоа Шуврон, нейна приятелка от детството. Това писмо е у нас. Дин, 16 декември 1.8. Мила ми госпожо, ден не минава. Без да стане дума за вас. Ние въобще си имаме такъв навик, но сега има още една причина за това. Представете си, че като миеше и почистваше от прах стените и таваните, госпожа Маглоар направи едно откритие. Сега нашите две стаи са стени, облепени с въруса на хартия, не биха загрозили дори дворец като вашия. Госпожа Маглоар смъкна всичките хартии и под тях се оказа нещо интересно. Моят салон, в който няма мебели и където простираме прането, е висок 15 стъпки, а широк и дълъг 18 и има позлатен някога таван и гради като вашите. Всичко беше покрито с платно, когато къщата ни беше болница. Дървената ламперия в него е от времето на нашите баби. Но трябва да видите спалнята ми. Госпожа Маглоар откри поне под 10 налепени харти и рисунки, които, без да бъдат хубави, са поносими. Телемах, посветен фрицарство от Минерва, пак телемах в някакви градини, Забравих името им, където римските дами отивали само една нощ. Какво да ви кажа? Римляни, римлянки, тук има една нечетлива дума, и какво ли не щете още? Госпожа Маглор ги изчисти хубавичко, ще поправи това лято някои малки повреди, ще ги излъска и спалнята ми ще прилича на музей. Тя намери също захвърляни на тавана две стари дървени масички конзоли, от едновремешните. Искат ни 12 франка, за да ги позлатят отново, но по-добре е да дадем тия пари на бедните. Впрочем те са доста грозни и аз бих предпочела една кръгла маса от такажу. Чувствувам се много щастлива, както и преди. Брат ми е толкова добър. Той дава всичко, което има, на болните и нуждаещите се. Живеем доста оскъдно. Зимата в този край е сурова и трябва да се стори нещо за сиромасите. Ние имаме, кажи речи, достатъчно отопление и осветление. А това не е малък разкош. Брат ми си има своите привички. Когато разговаря, той казва, че всеки епископ трябвало да бъде именно такъв. Представете си, никога не заключваме външната врата, който си ще, може да влезе, и то направо при брат ми. Но той не се бои от нищо, даже нощем. Така проявявал своята храброст, според неговите собствени думи. Не позволява да се страхуваме за него нито аз, нито госпожа Маглоар. Излага се на все опасности, а иска ние дори да не даваме вид, че ги забелязваме. Трябва да умеем да го разбираме. Излиза, когато вали, върви и калта, пътува зиме. Не се страхува нито от нощта, нито от съмнителните пътища или от опасните срещи. Миналата година отиде съвсем самичък в една пълна с разбойници местност. Не пожела да ни вземе с себе си. Забави се 15 дена. Когато се завърна, нищо му нямаше. Ние го мислехме мъртъв, а той се чувствуваше чудесно и ни каза: Вижте как ме обраха, и отвори един куфар, пълен с всички съкровища на Амбрионската катедрала, които разбойниците му били подарили. Аз бях отишла да го посрещна над Велевги от селото, заедно с неколци на негови приятели, и на връщане не можах да се въздържа да не му се поскарам малко, като внимавах да говоря, докато трополеше колата, за да не ме чуе никой друг. В първите дни си мислех, Страшен човек, не се спира пред никаква опасност, сега вече привикнах и смигам на госпожа Маглоар да не му противоречи. Той излага живота си, без ние да се опитаме да го задържим. Аз отвеждам госпожа Маглоар, прибирам се в стаята си, моля се за него и заспивам. Спокойна съм, защото, ако го сполети нещастие, няма да го преживея. Ще си отида при Всевишния ведност моя брат и владика. Госпожа Маглор помъчно от мене свикна с неговото неблагоразумие, както тя казва. Но сега вече влязохме в релсите. Молим се двете, треперим заедно от страх и заспиваме. И дяволът да рече да дойде в къщата ни, никой няма да го спре. Но от какво можем да се боим в този дом? С нас е винаги този, който е всесилен. Дяволът може да мине и да замине, но Бог го обитава постоянно. Това ми стига. Брат ми няма нужда вече да ми казва нито дума. Аз го разбирам, без да говори, и ние се оставяме на Божията милост. Така трябва да се държиш с велик по дух човек. Разпитах брат си за подробностите, които ви интересуват относно семейство Дюфо. Вие знаете колко той е осведомен и колко добре помни родословията, защото си е все още добър роялист. Това бил действително много стар нормандски род от някогашната данъчна област Кан. Раул Дюфо, Жан Дюфо и Тома Дюфо били благородници от преди 500 години, а един от тях е владеел Рошфор. Последният от рода, Диетиен Александър, бил командир на полк и не знам още какъв си флеката кавалерия в Бретан. Дъщеря му, Мари Луис, се омъжила за Адриан Шарл Дюбрамон, син на херцога Луи Дюбрамон, пер на Франция, полковник от Френската гвардия и армейски генерал-лейтенант. Името им се пише по няколко начина, FUX, FAUQ и FAUCQ. Мила госпожо, помолете вашия високоуважаван роднина господин кардинала да ни спомене в молитвите си. А вашата мила Силва ни е сторила много добре, че не е откъснала малко време от кратките мигове, които прекарва с вас, за да ми пише. Нали е добре, нали е прилежна, както, вие искате, нали ме обича както порано, мен това ми стига. Зарадвах се на поздравите, които ми изпраща чрез вас. Здравето ми уж не е лошо, обаче с всеки изминат ден отпадам все повече. Листът ми се свършва и съм принудена да се разделя с вас. Хиляди благопожелания. Батистин, пъпа вашата снаха е все още тук с семейството си. Внукът ви е прелестен. Знаете, нали, че скоро ще навърши пет годинки. Вчера видя конс на коленници и попита, какво му е на коленете, много сладко дете. А пък малкото му братче води една метла из апартамента вместо кола и вика, Ди, както се вижда от писмото, Двете старици умееха да се нагаждат към привичките на епископа благодарение на свойствения на жената Лусет да разбира мъжа по-добре, отколкото той сам се разбира. Адинският епископ въпреки своята неизменно скромна и простодушна външност извършваше понякога благородни, смели и прекрасни постъпки, без дори сам като че ли да съзнава значението им. Двете жени трепереха, но не му се бъркаха. Понякога госпожа Маглоар се осмеляваше да му направи забележка, но само предварително. Никога когато вършеше нещо или след това започнаше ли нещо, никой не го смущаваше дори само с един жест. В някои мигове, когато може би самият той не си даваше сметка за това, защото беше невероятно скромен, двете жени чувствуваха смътно, че той постъпва като истински епископ. Тогава сновяха като сенки из къщата. Прислужваха му без каквато и да било проява на лична воля. и ако се наложеше да изчезнат, изчезваха. Те знаеха, благодарение на удивително тънкия си усет, че някои грижи досаждат. Затова, дори когато им се струваше, че го брози опасност, те до такава степен разбираха, ако не мисълта му, то природата му, че преставаха да бдят над него. Поверяваха го на Бога. Впрочем, Батистин често казваше, както вече видяхме в писмото и кратко, че кончината на нейния брат ще бъде и нейна кончина. Госпожа Маглоар не споменаваше нищо за това, но също го знаеше. Екс. Епископът пред неведома светлина. Малко след написването на писмото, което цитирахме на предидущите страници, епископът свърши нещо, което по мнението на целия град беше още порисковано, отколкото разходката му из планинските местности, където върлуваха разбойници. Близо до Дин, в околностите му, живееше в пълно уединение един човек. Този човек, нека тук такси кажем силната дума, беше бивш член на конвента. Казваше се Ж. В малкото градче се говореше с ужас за конвентистъш, представете си само, член на конвента. Остатък от времето, когато хората си говореха на «ти» и си казваха един други му «гражданино». Този човек беше за динските граждани едва ли не чудовище. Той не беше гласувал за смъртта на краля, но едва ли е бил далеч от тази мисъл. Почти цареубиец. Навремето си бил страшен. Как при завръщането на законните крале не са го предали на облавния съд? Може би нямаше да му отсекат главата, нали трябва да се проявява милосърдие, но до животното изгнание нямаше да му се размине, макар и само за да служи за пример на другите и прочие, и прочие. При това беше и безбожник, както всичките подобни. Така гъските одумват ястреба, но беше ли всъщност ястреб же? Да, ако съдим по суровостта на уединението му. Понеже не беше гласувал за смъртта на краля, той не бе включен в списъка на изгнаниците и можа да остане във Франция. Заселил се беше на 45 минути от града, далеч от всяко село, далеч от всички пътища, затънтена падинка на една дива долина. Имал там, разправяха, нещо като нива и колиба за леговище. Никакви съседи, никакви минувачи дори. Откакто живееше в тази падина, и пътеката, която водеше натам, беше обрасла в трева. Говореха за това място като за свъртарище на палач, но епископът не го забравяше и от време на време поглеждаше китката дървета на хоризонта, които бележеха падинката на стария конвентист. Там има една самотна душа, казваше си той, и добавяше дълбоко в себе си, аз съм длъжен да го навестя. Нека признаем обаче, че тази мисъл, на пръв поглед съвсем естествена, му се струваше след кратко размишление странна, неосъществима и едва ли непротивна. Защото всъщност той споделяше общото мнение и без да съзнава ясно, конвентистът му вдъхваше чувство, което граничи с ненавист и което се изразява много добре с думата неприязан, но има ли право пастират да страни от кръставата овца? Не. Каква овца обаче? Добрият епископ беше озадачен. Няколко пъти той се запъти там, но се върна. И ето че един ден в града се разнесе слух, че някакъв млад говедар. Който прислужвал на конвентиста в бърлогата му, дошъл да търси лекар. Старият престъпник бил на смъртно легло, почти напълно парализиран, и едва ли щел да усъмне. Слава Богу, добавяха някои. Епископът взе бастуна си, сложи връхната си дреха не само за да прикрие изтърканото си расо, както вече споменахме, но и поради вечерника, който скоро щеше да задуха и тръгна. Слънцето клонеше на запад и почти докосваше хоризонта, когато епископът дойде до прокълнато място. По оскореното биене на сърцето си той се убеди, че е наближил бърлогата. Прескочи някакъв ров, провря се престранли впред, отмести вратничка от преплетени прати и влезе в запусната градинка. Пристъпи смело напред и внезапно зърна зад висок храст леговището на самотника. То представляваше схлупена колипка, бедна, но спретната, с фасада, обвита в лозница. Пред вратата, старо кресло на колела, седеше беловлас мъж и се усмихваше на залязващото слънце. До стареца се беше изправило едно момче. Говедарчето. То му подаваше паница с мляко. Епископът се загледа в тях. Благодаря, нямам нужда от нищо друго, каза в това време старецът. И усмихнатият му поглед се плъзна от слънцето към детето. Епископът се приближи. При шума от стъпките му седналият мъж също извърна глава и лицето му изрази цялото удивление, което може да се набере у един човек след толкова дълъг живот. Откакто съм тук, каза той, за първ път някой идва при мене. Кой сте вие, господине? Казвам се Биен Емириел, отвърна епископът. Биен Емириел? Чувал съм това име. Вас ли народът нарича негово преосвъщенство Биен Мене. В такъв случай вие сте моят епископ? Поде старецът с лека усмивка. До известна степен. Заповядайте, господине. Конвентистът протегна ръка на епископа. Но той не е пое, а каза само, радвам се, че са ме заблудили. Вие съвсем не ми изглеждате болен. Скоро ще оздравея напълно, господине, отговори старецът и след кратко мълчание добави, след три часа ще бъде мъртъв. После продължи, аз съм малко нещо лекар и зная как настъпва последният час. Вчера само краката ми бяха студени. Днес студът се качи до коленете ми, а сега усещам как пъпли към кръста. Стигне ли до сърцето ми, животът ще спре. А слънцето е хубаво, нали? Накарах момчето да ме изведе навън, за да видя още веднъж света. Можете да разговаряте с мене, това никак не ме изморява. Добре сте направили, че дойдохте да видите един умиращ. В такава минута трябва да има свидетел. Всеки си има по някоя мания. Аз бих искал например да доживея до зори. Но зная, че едва ли ще изкарам дори още три часа. Ще бъде тъмно. Но всъщност не е ли все едно? Животът ни напуща толкова леко. Няма нужда от разсъмване. Така да бъде. Ще умра под звездното небе. Старецът се обърна към говедарчето, иди си легни. Ти бдя над мене цялата минала нощ. Уморен си, детето се прибра в колибата. Болният го проследи с поглед и добави, като че ли само на себе си. Докато то спи, аз ще умра. Невинен и вечен сън, какво добро съседство. Епископът не беше толкова развълнуван, колкото би могло да се очаква. Той като че ли не усещаше присъствието на Бога при тази раздяла с живота. Нека се доизкажем, защото дребните противоречия на благородните сърца трябва да бъдат посочени ведно с останалите им прояви, той, който при случай така охотно се подиграваше с високия си сам, беше леко засегнат, че тук не го нарекоха, ваше преосвещенство, и едва ли не се изкуши да каже, гражданино го желание да се държи начумерено-фамилиарно, както обикновено се отнасят лекарите и свещениците, държане, което съвсем не му беше присъщо. Но в края на краищата този човек, конвентистът, представителят на народа, е бил на времето властник. За пръв път в живота си може би епископът почувствува у себе си прилив на строгост. Междувременно конвентистът го гледаше със скромна сърдечност, в която се долавяше подобаващото за човека смирение пред прага на смъртта. А епископът, макар че обикновено се въздържаше да проявява любопитство, което според него ограничеше с оскърбление, неволно разглеждаше внимателно събеседника си. Това внимание, в което нямаше нито капка съчувствие, би тежало на съвестта му, ако го беше проявил спрямо друг човек. Но конвентистът му се струваше извън закона, извън закона дори на милосърдието. Спокоен, с едва ли неизправени рамене и ясен глас, спадаше към тези 80-годишни старци, които предизвикват удивлението на физиолозите. По време на революцията имаше много такива мъже, в унисон с епохата. Под старческата външност се чувствуваше каленият мъж. Макар и така близо до своя край, всички негови жестове бяха жестове на здрав човек. Ясният му поглед, твърдият му глас, яките му плещи биха могли да озадачат дори самата смърт. Мохамеданският ангел на смърта Азраил би отстъпил вероятно смаян пред него, смятайки, че е сбъркал вратата. Ж, сякаш умираше, защото сам бе пожелал да умре. Оставаше свободен дори в агонията си. Само краката му бяха вкочанени. Леденият мрак се беше вкопчил в тях. Краката му бяха мъртви, но в главата му се беше съсредоточила цялата жизнена мощ и будно съзнание. В този тържествен час Ж, приличаше на султана от една източна приказка, чието тяло било наполовина мрамор, наполовина плът. Наблизо имаше голям камък. Епископът приседна на него. Той започна разговора Екс Ей Поздравявам ви, каза той слегка упрек в гласа. Все пак вие не сте гласували за смъртта на краля. Колвентистът сякаш не забеляза горчивия намек, който се криеше в думите, все пак. Но когато заговори, от лицето му изчезна всяка следа от усмивка. Не бързайте да ме поздравявате, господине. Аз гласувах за унищожението на тиранина. Този суров отговор беше предизвикан от строгия тон на епископа. Какво искате да кажете с тези думи? Попита епископът. Искам да кажа, че има само един тиранин за човечеството, невежеството. Аз гласувах за смъртта на този тиранин. Той е създал кралската власт, която почива на лъжата, докато знанието е властта, която почива на истината. Само знанието трябва да управлява човека. И съвестта, допълни епископът. Той е едно и също. Съвестта е количеството вродено знание, което всеки носи в себе си. Монсеньор Биен Гюни слушаше малко учуден този съвсем нов за него език. Ковентистът продължи, а колкото до Людовик 16, аз казах, не. Не смятам, че имам право да убия човек, но мисля, че е мой дълг да изтръгна злото. Аз гласувах за унищожението на тиранина или с други думи, за унищожението на проституцията на жената, робството на мъжа, невежеството на детето. Гласувайки за републиката, аз гласувах за всичко това. Гласувах за братството, за единодушието, за зората. Спомогнах за рухването на предразсъдъците и заблудите. Унищожението на заблудите и предразсъдъците ражда светлина. Ние, именно ние, съборихме Стария свят, той е съсед на злочестини, и извивайки се над човешкия род, той се превърна в извор на радост. Радост, примесена с доста горчилка, подхвърли епископът. Бихте могли по-скоро да кажете неспокойна радост, а днес, след злополучното връщане към миналото, което се нарича 1814 година, отлетяла радост. Уви, признавам, че нашето дело остана незавършено. Ние разрушихме стария режим в неговите външни проявления, но не успяхме да изкореним напълно идеите му. Не е достатъчно да се премахнат злоупотребите, трябва да се изменят нарите. Мелницата е съборена, но вятърът продължава да духа. Вие рушихте. Разрушението може да се окаже полезно. Но аз се боя от разрушение, примесено с гняв. Правото е съпроводено с гняв, господин епископ, и гневът на правото е елемент на прогреса. Каквото и да се приказва, френската революция е най-смелата крачка напред след възтържествуването на Христос. Несъвършена крачка, съгласен съм с вас, но възвишена. Тя изнесе пред скоби всички неизвестни в социалното уравнение. Тя смекчи духовете. Успокои, умиротвори, просвети. Заля земята с потоци цивилизация. Тя беше полезна. Френската революция беше един вид коронясване на човешкия род. Епископът неволно прошепна. Мислите ли? Ами, 93-та година, 2. конвентистът се изправи в креслото си зловещо тържествен и извика, доколкото умиращ може да извика. А! Ето какво било. 93-та. Чаках тази дума. В продължение на 1500 години са се трупали облаци и най-сетне са се разразили в буря. Вие завеждате дело срещу мълнията. Може би, без сам да си признае, епископът усети, че нещо го жегна. Но той се овладя и отвърна. Съдята говори от името на справедливостта, свещеникът от името на милосърдието, което не е нищо друго, а по висша форма справедливост. Мълнията не бива да се лъже. И той добави, без да сваля поглед от конвентиста. А Людовик 17. Конвентистът протегна ръка и докосна епископа по рамото. Людовик 17. Нека се разберем. Кого оплаквате всъщност вие? Невинното дете. Ако е така, и аз съм готов да го оплача заедно с вас. Кралското дете. В такъв случай бих си помислил. За мен е братът на Картуш, невинно дете, което се държали на гревския площад. Провиснато подмишниците, докато умре само защото е бил братче на Картуш, е също толкова достоен за съжаление. Колкото и внукът на Людовик 15, изтезаван без никаква вина в кулата на тампол, само защото е бил внук на Людовик 15. Господине, прекъсна го епископът, не ми се нрави подобно съпоставяне на имена. Картуш и Людовик 15. Ли? За кого от двамата сте вие? Настъпи мълчание. Епископът почти съжаляваше, че е дошъл но в същото време изпитваше неясен и необясним душевен смут. Ковентистът продължи: А, отче, вие не обичате грубите истини. А пък Христос ги е обичал. Той вземал пръчка и помитал с нея храма. Малниеносният му бич е бил неуморим говорител на истини. Когато той възкликвал, SINIT и PARVLOS-3 не е правил разлика между малките деца. Той не би се посвенил да постави наследника на Варава до наследника на Ирода. Невинността, господине, е сама по себе си овенчана. Тя няма нужда от титлата, височество. И в Дрипи, и в Мантия с Лилии, тя е еднакво неприкосновена. Вярно е, промълви тихо епископът. Нека се върна на мисълта си. Възкликна конвентистът Ж, вие споменахте Людовик 17. Да се изясним. Всички ли невинни ще оплакваме? Всички мъченици, всички деца, децата в низините както и децата по върховете. Ако е така, съгласен съм с вас. Но в такъв случай, както вече ви казах, трябва да се върнем много по-назад, а не само до 93-та година, и трябва да започнем жалбите си преди Людовик 17. Аз бих плакал за кралските деца заедно с вас. Стига и вие да плачете заедно с мене за дечицата от простолюдието. Аз оплаквам всички, каза епископът. Трябва да ги оплаквате еднакво. Възкликна же, и ако везните натежат, то нека натежат на страната на народа. Той е страдал от по-дълго време. Отново настана мълчание. И този път го наруши конвентистът. Той се поизправи на лакът, прищипа с пръсти бузата си, неворен жест на човек, който разпитва или съди, впери в по очите си, изпълнени с предсмъртна сила и заговори. Или по-скоро избухна. Да, господине. Народът страда отдавна. И после това не е всичко. Защо ме разпитвате и ми споменавате Людовик 17? Аз не ви познавам. Откакто съм в този край, живея съвсем самичък тук, не съм стъпил извън тази ограда и виждам само това дете, което ми помага. Вярно, че вашето име стигна смътно до мен, и то свързано с добри отзиви, не мога да го отрека, но това още нищо не означава. Ловките хора разполагат с толкова разнообразни похвати, за да подведат простодушните хорица. Добре, че се сетих. Не чух шума на колата ви. Навярно сте я оставили зад сечището, при разклонението на пътя. Не ви познавам, повтарям. Казахте ми, че сте епископ, но това не ми говори нищо за вашия морален лик. С една дума, пак ви питам, кой сте вие? Епископ, тоест църковен княз с златни одежди, с герб, рента и огромни църковни приходи, Динската епархия, 15 000 франка постоянна заплата. Допълнителни доходи, общо 25 000 франка. Един от тия хора са специална кухня, с прислужници в ливреи, хора, чиято трапеза е обилна, които ядат водни кукошки в петък, които се перчат с лаке и отпред и отзад на каляската, в която се возят. Се името на Исус Христос, който ходеше бос. Вие сте виш духовник. Ренти, дворци, коне, слуги, добра трапеза, всички сладости, които предлага животът, вие разполагате с всичко това, както всеки друг на ваше място, и се ползувате от всичко това, както всеки друг. Нямам нищо против, само че това говори много или съвсем недостатъчно. Това не ме осведомява каква е вашата духовна стойност, а вие идвате по всяка вероятност с намерение да ме получавате. С кого точно говоря? Кой сте вие? Епископът наведе глава и отвърна. Вермас сам, 4. Червей в каляска, измърмори конвентистът. Те размениха ролите си. Сега конвентистът се държеше високомерно, а епископът смирено. Да приемем, че е така, господине, отвърна му кротко епископът. Но можете ли да ми обясните с какво моята каляска, която е на две крачки от тук зад дърветата, с какво моята обилна трапеза и водните кокошки, които ям в петъчен ден, с какво моите 25 000 рента, моят дворец и моите лаке и доказват, че милосърдието не е добродетел. Че благостта не е дълг и че 93-та година не беше безпощадна, ковентистът прокара ръка по челото си, като че за да отпади някаква сянка. «Преди да ви отговоря, каза той, аз ви моля да ме извините. Чувствувам се виновен пред вас, господине. Вие сте в моя дом, вие сте мой гост и аз трябва да бъда любезен с вас. Вие оспорвате моите възгледи, аз трябва да се огранича да оборя вашите доводи». Вашите богатства и житейските ви наслаждения са едно преимущество за мене в спорани, но по честно е да не ги използвам. Обещавам ви, че няма вече да прибягна до тях. Благодаря ви, каза епископът. Нека се върнем на вашия въпрос, подежа, докъде бяхме стигнали. Какво ми казвахте? Че 93-та година била безпощадна. Да, безпощадна, повтори епископът. Какво мислите за мърат, който се възхищавал от гилотината? А какво мислите вие за Босюе, който е отслужил Ти и Деям, 5, по случай издевателствата срещу протестантите? Отговорът беше суров, но попадна право в целта, неумолим като стоманено острие. Епископът трепна. Не можа да намери подходящ отговор, но се засегна, че името Босюе беше споменато по такъв повод. И най-издигнатите умове си имат свои комири и се чувствуват неволно уязвени, ако логиката не се отнесе достатъчно почтително с тях. Конвентистът започна да се задъхва. Задухът на агонията, който съпътствува последните дихания, прекъсваше гласа му. Но погледът му издаваше съвършено бистро съзнание. Той добави, бих искал да кажа още нещо. Независимо от революцията, която беше, общо взето, Величествено утвърждение на човечеството, 93-та година, ОВИ. Се явява нейно опровержение. Според вас тя е безпощадна. Но какво да кажем тогава за монархията въобще? Карие, 6, е разбойник, но как бихте нарекли Монриовел 7. Фукьетен Вил, 8, е негодник, но какво е тогава мнението виза Ламуаньон Беавил, 9. Емаяр, 10, е отвратителен, Амисот Аван, 11. Дядо Дюшен, 12, е жесток, но какъв е питът бихте прикачили на Дядо Лютелие, 13. Журдан Главореза, 14, е чудовище. Но нема маркиз Дюлувуа, 15, не е по-голямо чудовище от него. Господине, господине, аз жаля Мария Антуанета, ерцерцогиня и кралица, но жаля също и бедната хугенотка, която по времето на Людовик Велики, 1685 година, е била вързана гола до кръста на един стълб, както кърмела детето си. Дръпнали детенцето от нея, гърдите и кратко набъбнали от мляко, а сърцето и кратко от тревога. Бледо и гладно, детето гледало майчината град, пищяло и агонизирало, а палачът казвал на жената, майка и кърмачка, отречи се, оставяйки я да избира между смъртта на рожбата си и смъртта на съвестта си. Какво ще кажете за това танталово изпитание, приложено спрямо една майка? Запомнете, господине, френската революция имаше своите дълбоки причини. Бъдещето ще прости нейния гняв, защото последствието от нея е един по-добър свят. Най-страшните и кратко удари се преобразяват в ласка за човешкия род. Няма да се разпростирам повече. Спирам. Имам много по-силни карти от вас. Пък и умирам вече. И без да гледа повече епископа, конвентистът довърши мисълта си със следното трезво заключение. Да, изтъпленията на прогреса носят името революция. Когато те завършат, хората признават едно, че човешкият род е бил грубо разтърсен, но е направил крачка напред. Конвентистът не се съмняваше, че беше превзел едно след друго всички морални укрепления на епископа. Останало му беше само едно и от този върховен източник на съпротива Монсеньор Биен почерпи отговора си, в който прозвуча същата суровост, която беше показал в началото на разговора им. Прогресът е длъжен да вярва в Бога. Доброто не може да има заслужители неверници. Атеистът е лош вожд на човешкия род. Старият представител на народа не отговори нищо. Тръпка пробягна по тялото му. Той погледна небето и сълза назря в очите му, преля клепача и се плъзна по смъртно бледото му лице. Тогава той прошепна смъка и като чели само на себе си, впил взор в небесните глабини. О, ти! Идеал! Само ти единствен съществуваш. Епископът беше обзет от неизразимо вълнение. Старият конвентист помълча малко, посочи с пръст небето и промълви. Безконечното съществува. Той е там. Ако безконечното нямаше свое аз, моето аз, щеше да бъде негов предел и то нямаше да бъде безконечно. Или с други думи, изобщо нямаше да съществува. Ато съществува, следователно и неговото аз съществува. Това именно, аз на безконечното е Бог. Умиращият произнесе последните думи гръмко, разтреперан от възбуждение, като че ли виждаше някого пред себе си. Когато свърши, очите му се затвориха. Усилието го изтощи. Явно беше, че за една минута той изживя малкото часове, които му оставаха. Произнесените от него думи го сближиха с оногова, който го очакваше в смърта. Настъпи върховният миг. Епископът разбра, че не му остава много време. Той беше дошъл като свещеник. От пълно равнодушие постепенно беше минал към крайно вълнение. Погледна затворените очи, улови ледената, старческа, набръчка на ръка и се наведе над умиращия. Този час принадлежи на Бога, каза той. Не мислите ли, че би било жалко срещата ни да остане на празна? Конвентистът повдигна клепачи. Величие, заболено от сянката на смърта, осени лицето му. Господин епископ, промълви бавно той не толкова защото силите му го напускаха, а по-скоро от чувство за вътрешно достоинство, животът ми премина в размисъл, учение и съзерцание. Бях вече 60 годишен, когато отечеството ме призова и ми заповяда да се намеся в държавното управление. Аз се починих. Имаше злоупотребление, борих се срещу тях. Имаше потисничество, премахнах го. Имаше права и принципи, изповядвах ги и ги провъзгласих. Вракнах лов земята ни, аз се защитих. Франция бе застрашена, аз предложих гърдите си. Не бях богат, а сега съм беден. Бях боремец. Избите на държавното съкровище пращаха от монети, трябваше да слагат подпори на стените, за да удържат напора на златото и среброто, а аз се хранех на улица секунда за 22 село. Подпомагах огнетените, облегчавах страдащите. Вярно е, разкъсах покрова на светия престол, но за да превържа раните на отечеството. Винаги съм подкрепял похода на човечеството към светлината и понякога съм оказвал съпротива на безжалостния прогрес. Закрилял съм при случай дори вас, моите противници. В Фландрия, в Петегем, на мястото на лятната резиденция на Меровингите, има урбанистки манастир, абътството, Сент-Керан Баулио, спасих го от унищожение през 93-та година. Изпълних дълга си според силите си и върших добрини, доколкото можах. След това бях прокуден, подгонен, преследван, обруган, очернен, осмян, оплют, прокълнат, низвергнат. От толкова години вече, въпреки берите ми коси, чувствувам как мнозина си въобразяват, че имат правото да ме презират. Аз съм престъпник за бедната невежа тълпа и без да мразя когото и да било, приемам самотението си поради хорската ненавист. Сега съм вече на 86 години. Умирам. Какво искате от мене? Вашето благословение, промълви епископът, и коленичи, когато вдигна глава, лицето на конвентиста беше величествено спокойно. Той беше издъхнал. Епископът се завърна в дома си, погълнат от необичайни мисли. Той прекара цялата нощ в молитва. На другия ден няколко любопитни се осмелиха да го заговорят за конвентистажа. Той им посочи мълко небето. От този ден отвои топлутата и братските си грижи към нищите и страдащите. Всеки намекза, стария престъпнич, го потапяше в странна умисленост. Никой не би могъл да каже дали съприкосновението сума на конвентиста и въздействието на неговата благородна съвест не допринесоха за още по-голямото нарвствено усъвършенствуване на епископа. Това, пастирско посещение даде естествено повод за сплетни и сместните клюкарски кръгове. Какво е търсил епископът край смъртното ложе на подобна личност? Очевидно, никой не би могъл да очаква покаяние. Всички тия революционери са закоравели безверници. Защо тогава е отишъл господин Емириел? Навярно е бил любопитен да види как дяволът ще отнесе душата на нечестилеца. Един ден богата вдовица, спадаща към безочливата пасмина, която се счита духовита, му подхвърли следната острота. Ваше преосвещенство, всички питат кога ще си сложите червена капа. О, този цвят безспорно привлича погледите, отвърна епископът. За щастие тия, които презират червените капи, се прекланят пред червените шапки. 16. 1. Без предисловия. ЛАД. Б. 2. Година на терор. Б. 3. Оставете децата. ЛАД. Б. 4. Аз съм червей. ЛАД. Б. 5. Благодарствен моребен. ЛАД. Б. 6. Пълномощник на конвента, който потушил жестоко вандейския метеж. Б. П. 7. Безансонски архиепископ, който преследвал протестантите. Б. 8. Обществен обвинител през 1793 година. Б. 9. Инициатор на кървавите драгонади срещу протестантите в Лангедок. Б. 10. Председател на Народния съд в 1792 година. Б. 11 участвал активно във Въртоломеевата нощ. П. 12. Вожд на народа в първия период на френската революция, издаващ вестник с това име. Истинското му име е Ебер. Б. П. Р. 13. Фанатичен враг на протестантите, подписал нанския едикт. Б. П. Р. 14. Прочуд жестокостите си в Южна Франция. Б. П. Р. 15. Военен министър на Людовик 14, известен с жестокостта си. Б. П. 16. Червени капи са носили революционерите а червени шапки кардиналите. Б. П. Р. 11. Една оговорка. Много бихте се излъгали, ако заключите от горните редове, че монсеньор Б. Е епископ-философ или свещеник-патриотар. Срещата му с конвентистъжа, която би могла да се сравни едва ли не с срещата на две небесни светила, остави в душата му някакво недоумение, което го направи още по-блак. С това се изчерпва всичко. Макар че мой сеньор беше всичко каквото щете, но не и политик, тук е може би мястото да разкажем съвсем накратко какво беше неговото отношение към тогавашните събития, ако допуснем, че той въобще е имал някога каквото и да било отношение към тях. Да се върнем с няколко години назад. Недълго след ръкополагането на господин Емириел в епископски сан императорът го направи барон заедно с няколко други епископи. Папата беше арестуван, както знаем. През нощта на 5 срещу 6 юли 1809 година. По този случай господин Емириел беше поканен от Наполеон да вземе участие в свикания в Париж синод на епископите от Франция и Италия. Този синод се състоя в църквата, света Богородица, и се събра за първи път на 15 юни 1811 година под председателството на кардинал Феш. Господин Емириел беше измежду 95 мата участвуващи в него епископи. Но той взе участие само в едно заседание и няколко закрити съвещания. Епископ на планинска епархия, живеещ в непосредствена близост с природата, сред селска простота и решения, той донасеше, изглежда, между тези знатни особи и известни идеи, които променяха температурата на събранието. Прекалено скоро се завърна в Дин. Когато го запитаха за причината на преждевременното му завръщане, той отговори. Пречех им. Вкарвах външен въздух. Действувах им като отворена врата. Друг път пък каза, защо се чудите? Всички унези преподобия са князе. А аз съм беден селски епископ. Истината е, че той не им се беше харесал. Между многото чудатости, които им беше наговорил, той се беше изпуснал една вечер у един от най-знатните си колеги да заяви, какви прекрасни стенни часовници. Какви чудни кирими. Какви скъпи ливреи. Това навярно много ви гнети. За нищо на света не бих желал да притежавам целия този излишен разкош, който постоянно ще крещи в ухото ми. Има хора, които бладуват. Има хора, които студуват. Има сиромаси. Има сиромаси. Нека кажем, мимоходом, ходом, че ненавистта към лукса не е особено културна проява. Тя включва ненавист и към изкуствата. Но все пак разкошът при духовниците, извън църковните служби и тържествените молебени, е нещо нередно. Той като че ли разкрива привички, които не говорят за истинско милосърдие. Охорен свещеник, та това противоречи на логиката. Свещеникът трябва да остане близо до бедните. Може ли денонощно да си вдопир с злочестини, бедствия и немотия, без по тебе да се полепи поне малко от тази свещена нищета, както се покриваш с прах при работа? Можете ли да си представите човек, който да стои до разпарено огнище, без да му е топло? Можете ли да си представите работник, който непрекъснато снове край пещ, без нито един обгорен косъм, без нито един учернен нокът, без капка пот, без следи от пепел по лицето си. Първото доказателство за наличието на милосърдие у свещеника и преди всичко у епископа е бедността. Така навярно мислеше динският епископ. Но, от друга страна, не би трябвало да смятаме, че той споделяше така наречените идеи навека, по някои щекотливи проблеми. Епископът почти не се намесваше в теологичните спорове по онова време и не се произнасяше по въпроси, уронващи престижа на църквата и държавата. Ако бихте настояли много да изкаже мнението си, той вероятно би се оказал по-скоро утрамонтанец, от едно, отколкото беликанец две. Понеже рисуваме тук портрета му и не желаем да скриваме нищо, принудени сме да прибавим, че той прояви ледена студенина към залязващия наполеон. От 1813 година насам той одобряваше и едва ли не приветствуваше всички враждебни прояви спрямо императора. Не пожела да го види, когато той мина през Дин, навръщане от остров Елба, и не нареди да се отслужват публични молебени в неговата епархия по време на стоте дни. Освен сестра си, госпожица Батистин, епископът имаше и двама братя, единият генерал, другият префект. Пишеше си доста често из двамата. Дълго време го беше ят на генерала, задето, командувайки войските в Прованс по време на дебаркирането на императора в Кан, той, застанал начало на 1200 души, беше преследвал така неохотно на че го беше оставил да се изплъзне. По-сърдечна беше преписката с другия му брат, префект в оставка, достоен за уважение, поядачен човек, който живееше уединено в париж на улица касет. И монсеньор Биенвюнил, както виждате, не беше останал съвсем чужд на партизанските ежби, и той беше изживял горчиви и неприятни минути. Сянката на страстите, които вълнуваха неговата епоха, бе засегнала и този благ и благороден ум, погълнат от предвечното. Подобен човек не би трябвало безспорно да има политически убеждения. Разберете ни правилно. Ние съвсем не смесваме политическите убеждения с великия стремеж към прогрес, с възвишената патриотична, демократична и човеколюбива вяра която в наши дни трябва да бъде ръководно начало за всеки благороден ум. Без да се задълбочаваме в въпроси, които само косвено засягат съдържанието на нашата книга, ще кажем, че би било добре. Ако Монсеньор Биен Вионио нямаше руеристични възгледи и ако погледът му нито за миг не се беше отклонявал от спокойното съзерцание на трите чисти светлини, истина, правда и милосърдие, които сияят над бурното човешко суетене. Но независимо от нашето убеждение, че Бог съвсем не беше създал монсеньор сеньор за политическа дейност, ние бихме разбрали и приветствовали неговия протест в името на правото и свободата, неговия горд, рискован и справедлив отпор на всемогъщия Наполеон. Но ако възхваляваме подобно държане спрямо хора, които са във възход, ние не го одобряваме спрямо хора, които са паднали. Обичаме борбата, но само когато тя е свързана с опасност. Във всички случаи право на последен удар има само този който е нанесъл и първия удар. Ако не си бил непримирим обвинител в дните на възход, трябва да мълчиш в дните на разгром. Само изобличителят на преуспяващия е законен съдник на Патналия. Колкото до нас, когато провидението се намесва и наказва, ние стоим на страна. 1812 година започва да ни обезоръжава. 1813 година подлото нарушаване на мълчанието от страна на законодателното тяло, безмълвно до тогава и удързостено от редицата неуспехи, беше направо възмутително. Не беше редно да се приветствува. В 1814 година при вида на изменниците маршали, при вида на Сената, който преминава от низост към низост, който скверни, след като беше боготворил, при вида на тези идолопоклонци, изоставящи и оплюващи до вчерашния си идол, Наш дълг беше да се отвърнем. В 1815, когато над страната бяха надвиснали страшни бедствия, когато Франция беше изтръпнала, предусещайки зловещия им тътен, когато вече смътно се очертаваше разиналото се пред Наполеон Ватерло. В горестните приветствия на армията и на народа към обречения от съдбата нямаше нищо смешно и независимо от отношението към деспута сърцето на човек като дински епископ би трябвало може би да откликнена. Величествената и затрогваща прегрътка на една велика нация и на един велик нейн син, застанал на ръба на бездната. Като изключим това, епископът беше и си остана във всички случаи справедлив, правдив, безупречен, изпълнен с добра воля, скромен и достоен, благотворителен и доброжелателен, което е своего рода благотворителност. Той беше свещеник, мъдрец и човек. Даже в политическите си убеждения, за които ние преди малко го опрекнахме и които сме склонни да осъждаме доста сурово, той проявяваше може би повече отстъпчивост и търпимост. Не можем да отречем това, отколкото пише щият тези редове. Портиерът на кметството беше назначен от самия император. Той беше биш под офицер от Старата гвардия, награден с кръст при Аустерлиц, ревностен бонапартист като самия императорски орел. От време на време този клетник изпущаше по някоя и друга неблагоразумна приказка, която се считаше от закона за бунтовно изказване. След като рикът на императора бе смъкнат от ордена на почетния легион, старецът никога не се обличаше, според правилника, както казваше сам той, за да не бъде принуден да носи кръста си. Беше махнал благобовейно с собствените си ръце императорския профил от кръста, връчен му лично от Наполеон, и не беше пожелал да запълни с нищо друго празното място. Предпочитам да умра, заявяваше той, отколкото да нося на гърдите си три жабока три, и с особено удоволствие се подиграваше открито с Людовик 18. Ах ти, дърт подаграджия с английски гетри. Да да се пръждосаш в Прусия ведно с козята си брада. Хукаше го той, доволен, че успял да изругае едновременно двете си най-умразни неща, Прусия и Англия, беше толкова невъздържан, че в края на краищата загуби мястото си и се озова на улицата с жена си и децата си. Епископът го извика, посмамри го кротко и го назначи за крисър на катедралата. Господин Емириел се държеше като истински пастир в епархията си, беше приятел на всички. За девет години благодарение на добрите си дела и благите си обноски монсеньор сеньор Биенгюню си беше спечелил едва ли несиновната обич и почит на динските жители. Народът, добродушно и робско стадо, прие и мълком прости дори поведението му спрямо Наполеон. Той обожаваше своя император, но обичаше епископа си. Едно, който държи за подчинението на френската църква на папата. Б. П. Р. Две, който държи за независимостта на френската църква. Б. П. Р. Три, трите хералдически лилии на герба на старата френска монархия. Б. П. Р. Дванайсти, самотата на монсеньор Биен Вюню. около всеки епископ почти винаги се въртят цял рояк млади абати, както около генерала, цял взвод офицерчета. Именно тях очарователният свети и Франсуа Дюсал нарича в едно от произведенията си, новоизлюпени попчета. Няма жизнено поприще, към което да не се стремят известен брой хора и да не ухажват преуспелите в него. Няма власт без приближени, няма богатство без придворни. Търсачите на бъдеще кръжат около ослепителното настояще. Всяка митрополия си има штаб. Всеки що годе влиятелен епископ е обкръжен от стража херовими семинаристи, които охраняват епископския дворец, поддържат реда в него и стоят с усмивка на пост пред негово правосвещенство. Угодиш ли на епископа, първите стъпки, които водят към длъжността под дякон, са вече направени. Всеки гледа да си пробие път. Апостолското звание не се отказва от духовните службици. Както в мирските професии има високо тъчени цилиндри, така и в църквата има влиятелни митри. Такива са ползуващите с благоволени епископи, Богати, ловки, скрупни доходи, приемани във висшето общество, които може би умеят да се морят, но умеят също да се извоюват облаги, които не се стесняват да чакат като представители на цяла епархия в нечия приемна като съединително звено между Сакристията и Дипломацията, по-скоро абати, отколкото свещеници, по-скоро прелати, отколкото епископи. Блажени приближените им Разполагащи с известна власт, тези епископи щедро раздават на ласкателите, Любинците и всички тия млади блюдолисци пластиянории, доходи от църковни имущества, места за архидиакони, за свещеници в казарми или затвори, за протосингели, които водят към епископски сам. Те увличат във възшествието си и сателитите си, слънчева система в движение, техният блясък залива с пурпур свитата им. Тяхното благоденствие се изсипва на трохи зад колисите под формата на хубавички назначения. Колкото по-голяма епархия у покровителя, толкова по-голяма е нория за любимеца. А освен това и Рим не е далеч. Епископ, който се умее да стане архиепископ, архиепископ, който се умее да стане кардинал, ви взема с себе си в конклава, вие влизате в духовния съд, получавате омофор, ставате член на съда, папски ковчежник. Монсеньор, само една крачка дели преосвещенство от високо преосвещенство, а само сянката на избирателната бюлетина, Високо правосвещенство от святейшество. Всяка подстригана глава може да бленува за папска тяра. В наши дни свещеникът е единственият човек, който може по напълно законен път да достигне до престола. И то какъв престол? На върховно владичество. За това пък какъв разсадник на амбиции е всяка семинария. Колко свенливи юноши от хора, колко млади и мечтаят сгърне мляко на главата като перет от баснята на Лафонтен. Колко лесно честолюбието се прекръства призвание, може би съвсем чисто сърдечно, в блаженото си самозалъгване. Монсеньор Биен скромен, беден, чудак, не спадаше към влиятелните митри. Това ли чеше по пълното отсъствие на млади свещеници около него? Видяхме вече, че той не можа да провирее в Париж. Нито на един млад честолюбец не идваше на ум да се прилепи до този стар самотник. Нито една незряла амбиция не извършваше лудостта да пусне корен под неговата сянка. Неговите каноници и старши викарии бяха добродушни старчета, простовати като него, като него зазидани в епархията, без никакви изгледи за кардиналски сан, те приличаха на епископа си с тази разлика само, че от тях не можеше да се очаква нищо, а той беше постигнал всичко, което можеше да се очаква от един просто смъртен. Едва излезли от семинарията, младите свещеници, Ръкоположени от него, си даваха така ясно сметка, че не могат да израснат под неговото крило, че се запасяваха с препоръчителни писма до архиепископите Феко или уши бързо изчезваха. Защото, пак повтаряме, хората искат да бъдат пласкани напред. Съседство на светец, който живее в пълно самоотречение, е опасно. Той може да ви зарази с неизлечима бедност, с хващане на гръбнака, тъй необходим, за да напреднете. И изобщо с по-голяма доза отричане от всяко земно благо, отколкото вие бихте желали. И хората бягат от подобна прилепчива добродетел. Така можеше да се обясни усамотението на Монсеньор Биен Гюню. Ние живеем в печално общество. Да успееш, това е великата поука, която се сцежда капка по капка от надвисналата над нас поквара. Нека отбележим мимоходом какво отвратително нещо е успехът. Измамното му сходство с истинските достоинства въвежда хората в заблуда. За тълпата преуспяването е равнозначно на превъзходство. Успехът, този двойник на даруванието, лесно мами историята. Само Ювенал и Тацит мърморят против него. В наши дни една едва ли на официална философия е поставена в служба на успеха. Тя носи неговата ливрея и му служи за вратар. Нейната теория е «Преуспявайте». Благосъстоянието предполага способност. Спечени на лотария, ще те провъзгласят за умен. Победи и ще те тъчат. Роди се с късмет, останалото ще дойде само. Само да ти провърви, всичко друго ще ти падне от небето. Бъди честит, ще те мислят велик. Извън пет-шест крупни изключения, които придават блясък на даден век, възхищението на съвременниците обикновено е късогледо. По златата минава за злато. Може да си първият срещнат, това няма значение, стига с полуката да ти е насреща. Простолюдието е остарял нарцис, влюбен в себе си, който се възторгва само от подобни нему. Огромните способности, благодарение на които човек се ражда Мойсей, Есхил, Данте, Микеланджело или Наполеон, се приписват мигновено и единодушно от тълпата на всеки, който е постигнал целта си в каквото и да било начинание. Достатъчно е някой нотариус да бъде избран за депутат. Някой лъжекорней е да напише, Тиридът, някой е внук да се сдобие с харем, някой военен приудом да спечели случайно решително за дадената епоха сражение, някой аптекар да изнамери в департамента с картонени подметки за войската и да си осигури чрез този картон, продаден за Гон, 400 000, 000 ливри рента, достатъчно е някой уличен разносвач да се ожени за лихвърството и да го накара да народи 7-8 милиончета, на които той е баща, а то майка. Достатъчно е някой проповедник да стане епископ само защото във под носа си, някой домоуправител на богат дом да се окаже: тай богат след напускане на службата си, че да го направят министър на финансите. И хората виждат във всичко това гениалност, както са готови да открият красота в лицето на Мусекютон и величие в шията на клавди. Те вземат звездообразните следи от пачи крачка по меката тиня за съзвездия в небесния свод. 13. В какво вярваше той? Ние няма да разнищваме подробно въпроса до каква степен Динският епископ оставаше верен на църковните догми. Душа като неговата може само да ни изпълва с благоговей и на почет. Съвестта на праведника не трябва да се поставя под съмнение. Впрочем ние допускаме, че у някои изключителни натури могат да се развият всички добродетели, макар и техните вярвания да се различни от нашето. Какво мислеше епископът за дадена догма или обред? Тези съвсем съкровени тайни са известни само на гроба, в който душата влиза напълно разболена. В едно обаче ние сме сигурни, той никога не разрешаваше лицемерно спорните религиозни въпроси. Диамант не загнива. Беше дълбоко вярващ. Кридоин Пи-Айтиарием едно, възкликваше често той. Монсеньор би черпеше от добрите си дела увереността и удовлетворението, така необходими на съвестта и които ви шепнат тихичко, Бог е с тебе. Считаме за свой дълг да отбележим, че освен вярата си така да се каже, нея, епископът беше способен на много обич. Именно за това, Q.Y.A.M.A.V.I.T. 2, сериозните хора, важните особи, благоразумните люди, за да си послужим с любимите изрази на нашето жалко общество, в което егоизмът се подчинява сляпо на педантизма, го считаха уязвим. В какво се изразяваше любвообилността на епископа? Спокойна доброжелателност, която той щедро раздаваше на хората, както вече казахме, и която в някои случаи се разпростираше и върху неудушевените предмети. Епископът живееше, без да познава презрението. Беше снисходителен към всяка божа твар. Всеки човек, дори най-добрият, крие в себе си несъзнателна жестокост, която проявява спрямо животните. Подобна жестокост беше съвършено чужда на динския епископ. Макар че беше присъща на много свещеници, той не стигаше до крайностите на брамините, но, изглежда, беше размишлявал върху следното изречение от еклезиастът, знае ли някой къде отива душата на животните. Уродливата външност, извръщенията на инстинкта не го изпълваха с смут и възмущение. Напротив, те го вълнуваха и разнежваха. Дълбоко замислен, той сякаш търсеше отвъд видимото причината, обяснението или оправданието на злото. В някои моменти той като че ли молеше Бог да смекчи суровостта си, разглеждаше без гняв, подобно на лингвист, който разчита полуистрит пергамент, неизбродимия хаос, все още съществуващ в природата. Тия размишления го довеждаха до странни изказвания. Една сутрин се разхождаше в градината, мислейки, че е сам. Сестра му обаче вървеше зад него, без той да я види. Внезапно епископът се спря и се взря в нещо на земята, в краката му пълзеше отвратителен, огромен черен паяк. Сестра му го да шепне, горкото животинче. То не е виновно, че е такова. Защо да премълчим тези едва ли не детински прояви на божествена доброта? ми. Дори и така да е. Но тия възвишени детински пориви бяха присъщи и на свети Франсуа Д'Асис и на Марка Врели. Веднъж епископът си навех на крака, за да не стъпче една мавка. Така живееше този праведник. Понякога заспиваше в градината си и безметежният му сън вдъхваше благоговей на почит. Ако се вярва на приказките за младежките му години и дори за зрялата му възраст, то би могло да се сметне, че му сеньор Биен Биенвионю е бил някога страстен, а може би дори и буен мъж. Съобхватното му благодушие беше не толкова вродено у него, а по-скоро беше последица от дълбоко убеждение което животът бе процедил капка по капка в сърцето му, и то се беше наслоило бавно в него, мисъл по мисъл. И в характера, както и в скалата, водните струи дълбаят следи. Незаличи ми бръзди. Неразрушими образования. Струва ни се, че вече казахме, в 1815 година той навърши 75 години, но изглеждаше едва 60 годишен. Не беше много висок. Беше склонен към пълнеене, и за да го избегне, Правеше охотно дълги разходки пеш. Стъпваше твърдо и ходеше почти съвсем изправен, подробност, от която не бива да вадим никакво заключение, и Грегуар 16 на 80 години ходеше изправен и усмихнат, но това не му пречеше да бъде лош епископ. Монсеньор сеньор имаше хубава глава, както казва простолюдието, но изражението му беше толкова приветливо, че хората не забелязваха красивите му черти. Когато разговаряше с детинска жизнерадост който беше една от най-привлекателните страни на характера му и за която споменахме вече, той предразполагаше всички и от него, като чили строеше радост. Руменото му, свежо лице, запазените му бели зъби, проблясващи, когато се усмихваше, му придаваха онзи открит и дружелюбен израз, който ви кара да кажете, какво славно момче, ако става дума за мъж, или какъв мил старик, ако се отнася до някой старец, такова беше и впечатлението на Наполеон, ако си спомняте. И наистина, на пръв поглед и особено за хора, които го виждаха за пръв път, епископът беше само добър старец. Но ако останеха по продължително време с него и ако го видеха замислен, добрякът постепенно се преобразяваше и придобиваше внушителен вид. Високото му строго чело, величествено суреола от бели коси, ставаше още по-величествено, когато той изпаднеше в съзърцание. Добротата му излъчваше духовно величие, без да намали сиянието си. Събеседниците му изпитваха същото, каквото биха изпитали, ако един усмихнат ангел разтвореше бавно крилата си пред тях, без да престане да им се усмихва. Почит, неизразима почит ги проникваше постепенно и се надигаше до сърцето им, те си даваха сметка, че се намират пред силен, съопрощаващ дух, минал през много изпитания, чиято мисъл е така всеобхватна, че не може вече да не бъде преизпълнена с благост. Както видяхме, молитвата, свещенослуженето, милосърдието, утешението на скърбящите, обработването на парче земя, братската грижа за ближния, въздържанието, гостоприемството, отричането от земните блага, вярата в хората, умствените занимания и работата запълваха всеки ден от живота на епископа. Запълваха е действително най-подходящата дума, защото денят на епископа беше действително преизпълнен с добри помисли, добри думи и добри дела. Денят обаче му се струваше незавършен, ако поради студеното или дъждовно време не отидеше да прекара един-два часа в градината, преди да си легне, след като се оттеглеха двете жени. За него беше станало същински ритуал да се подготвя за съня чрез размишление, съзерцавайки величествената гледка на нощното небе. Понякога, в доста напреднал час на нощта, ако двете старици не бяха още заспали, чуваха бавните му стъпки по алеите. Там, сам със себе си, углъбен, спокойно милен... Епископът сравняваше безметежното си сърце с ведрия небесен свод, развълнуван в мрака от видимия блясък на съзвездията и от невидимото величие на Бога. Разтворил душата си за мислите, които ни навява неизвестното. В тези мигове, предлагащ сърцето си, както цветята предлагаха ухънието си, цял пламтящ като запарен сред звездната нощ факел, изпаднал в захлас пред необятното сияние на мирозданието, той навярно сам не би могъл да изрази това, което ставаше в душата му. Струваше му се, че нещо извита от него и че нещо се влива в него. Съкровена размяна между дълбините на душата и дълбините на вселената. Той мислеше за величието на вездесъщия Бог, за необяснимата загадка на вечния живот в бъдещето, за още по-необяснимата загадка на вечния живот в миналото, за необятните далнини, които мамеха погледа му на всички страни. И без да се опитва да разбере непонятното, той му се любуваше безмолвно. Не се мъчеше да проникне в тайната на Бога а се прехласваше пред него. Размишляваше върху удивителните стълкновения на атомите, които придават различен външен вид на материята, които разкриват сили, като установяват наличието им, които създават своеобразие в единството. Съотношения в пространството, безчисленост в безкрайното и пораждат красота благодарение на светлината. А от тези непрекъснато съчетаващи се и разпадащи се стълкновения на атоми проистичат животът и смъртта. Той сядаше на една дървена пейка до стара беседка, обвита в лозница, и гледаше небесните светила през хилавите и изкривени клонки на овощните си дравчета. Този декар земя, така оскърдно засаден и отрупан с пристройки и навеси, му беше мил и напълно му стигаше. Какво повече беше необходимо на този старец, чието свободно време, а то беше толкова малко, беше разделено между градинарство денем и съзерцение нощем. Това тясно обградено пространство с небе вместо Таван не му листигаше, за да се прекланя едно след друго на Бога заради неговите най-пренителни и най-възвишени творения. Нима всъщност в това не се заключаваше всичко? Какво друго би могло да се желае? Малка градинка, за да се разхожда в нея, и безкрая, за да се унася в мечти. В краката му, това, което може да се отгледа и обере, над главата му, онова, което може да се изучава и съзерцава няколко стръка цветя на земята и всичките звезди на небето. Едно, вярвам в Отца, лад. Б. пара. Две, заради любвообилността му, лад. Б. пара. 14. За какво мислеше той? Още няколко думи, за да завършим. Тъй като горните подробности биха могли, особено в настоящия момент, да ни наведат на мисълта, че единският епископ е едва ли не, пантеист, ако искаме да си послужим с един моден сега термин. И че той... Било за порицание или похвала, е привърженик на една от тия индивидуалистични философии, присъщи на нашия век, които покълват в самотните духове и се оформят и разрастват до такава степен. Че заместват религията, ние наблягаме, че никой от познатите на Монсеньор Биен Юнио не би имал право да мисли подобно нещо. Този човек опознаваше света чрез сърцето си. Неговата мъдрост беше изтъкана от светлината, коятото излъчваше. Никакви теории и много дела. Заплетените умувания предизвикват шемет. Нямаме никакви указания, че духът му се е реел в откровения. Апостолът може да си позволи да бъде дразновен, епископът трябва да си остане плах. Той навярно би се упрекнал, ако се задълбочеше прекалено много в някои проблеми, запазени, сякаш за възвишените, неострашими умове. Под свода на загадката се тъй, свещен ужас. Мрачните врати са широко разинали, но нещо ви шепне на вас, минувача в живота, че там не се влиза. Горкото мува, който проникне вътре. Гениите, които достигат нечувани висини в абстракцията и чистото умозрение, се издигат, така да се каже, над догмите и предлагат идеите си направо на Бога. Тяхната молитва призувава смело на спор, тяхното преклонение е изпълнено с въпроси. Това е религия без посредници и мълцината, които се опитват да се покатерят по стръмните и кратко урви, са изпълнени с трепет и чувство за отговорност. Човешката мисъл не познава предели. На свои риски и отговорност тя изследва и изучава дори собственото си изтъпление пред мирозданието. Би могло също така да се каже, че по силата на една удивителна реакция и природата на свой ред се прехласва пред нея. Тайнственият мир, който ни обгражда, връща това, което получава, и по всяка вероятност тези, които съзерцават, са сами предмет на съзерцание. Както и да е, на земята има хора, но хора ли са всъщност те? които ясно различават на хоризонта на мечтите върховете на Абсолютното и пред чието взор се откоява страхотното видение на Безкрайната планина. Монсеньор Биен не спадаше към тези хора, той не беше гений. Той би изпитал трепет пред тези висоти, довели някоите и велики умове като Сведенборг и Паскал до умопомрачение. Безспорно титаническите бленувания са полезни за духа и тези стръмни пътеки го доближават до истинското съвършенство. Динският епископ беше избрал най-прекия път, Евангелието. Той не се опитваше да при стихара си по подобие на плаща на пророк Илия, не се стремеше да прозре мрачната гмеш на бъдещите събития, нито да слее в силен пламък между къщите светлинки на отделните явления. Той нямаше нищо общо с пророците и влахвите. Тази смирена душа обичаше и с това се изчерпваше всичко. Възможно е молитвата му да се домогваше към висините. Но молитвата... Както и обичта никога не могат да бъдат прекомерни и ако приемем, че еретично да се отклоняваш в молитвите си от свещените писания, то в такъв случай и света Тереза и Свети и биха били еретици. Той беше отзивчив към всеки вопъл и всяко изкупление. Струваше му се, че цялата вселена боледува. Като лекар, той предогаждаше навред треска, напипваше навред страдания и без да се опитва да търси причината, се стараеше да превърже раната. Навяващата боязен гледка на сътворението го довеждаше до умиление. Единствената му грижа беше да намери сам той и да предаде и на другите най-добрия начин да се съчувствува и да се облегчава страданието. Всичко земно беше за този рядко добросърдечен духовник неизчерпаем източник на печал, жадуваща за утеха. Някои хора се трудят, за да извлекат от земните недразлато. Той се трудеше, за да извлече от човешките сърца милосърдие. Семирната нищета беше неговия трудник. Пръснатото на вред страдание беше за него повод за непресекваща благост. Любете друг друга, този девиз му стигаше. Той не желаеше нищо повече и цялата му доктрина се свеждаше до него. Веднъж споменатият вече от нас сенатор, който си въобразяваше, че е философ, каза на епископа. Но погледнете само какво представлява светът, война на всички против всички. Най-силният е най-умен. Вашето, любете друг друга, е чиста глупост. Да приемем, че е така, отвърна монсеньор сеньор Bienvenue, без да му противоречи, но дори и да е чиста глупост, душата трябва да се затвори в нея, както бисерът, в мидата. И той се затваряше в нея, живееше в нея и тя го задоволяваше напълно. Оставяше на страна загадъчните въпроси, които мамят и ужасяват, отбягваше неизбродимите дебри на абстракцията, пропастите на метафизиката. Всички тези дълбини, схождащи се в една точка, за апостола, в Бог, за неверника, в небитието, съдбата, доброто и злото, воюването на живите същества помежду им, човешкото съзнание, инстинктът на животните, преображението чрез смърта, прераждането, което започва от гроба, необяснимата власт на преходните чувства над неизменното, аз, същината, материята, Нил и Итиенз, едно, душата, природата, свободата, принудата. Грозящи човечеството проблеми, зловещи бездни, в които надничат спорините на човешката мисъл. Страхотни пропасти, в които Лукреций, Ману, Свети Павел и Данте се взират с молниеносен поглед, който, пламенно устремен в безкрая, е в състояние сякаш да запари там звезди. Монсеньор Биен беше само човек, който докосваше мимоходом тия тайнствени въпроси, без да ги анализира, без да се задълбочава в тях и без да смущава духа си. Дълбоко в душата си той се прекланяше пред неведомото, едно, нищото и съществуващото, лад. Б. П. Р. Книга 2. Падение. Ай. Помръкнало след цял ден ходене. В първите дни на месец октомври 1815 година около един час преди залез слънце някакъв човек, който вървеше пеш, влезе в градчето дин. Редките му обитатели, които по това време стояха на прозорците или по праговете на къщите си, оглеждаха неспокойно пътника. Мъчно би могло да се срещне минувач с по вид. Среден на ръст, як, той беше в разцвета на силите си. Можеше да му се дадат 46 или най-много 48 години. Нахлупен кожен каскет с козирка скриваше от за и загорялото му, плувнало в пот лице. През ризата му от грубо жълто платно, закопчана на шията с малка сребърна котвичка, се виждаха косматите му гърди. Осука на връзка, син ленен панталон, изтъркан и износен, избелял на едното коляно и продран на другото, опърпана сива дрежка с зелена вълнена кръпка на лакатя, съшита с канап, а на гърба, добре пристегната, съвсем нова, претъпкана войнишка раница. Той държеше в ръка груба, чепата тояга, обул беше на бос крак под обувки, имаше дълга брада, и главата му беше обръсната. Потта, жегата... Дългото пътуване пеш, прахът засилваха противното впечатление, което правеше този дриплю. Отдавна небръснатите му коси бяха почнали да покарват малко и стърчаха като четина. Никой не го познаваше. Явно, че беше случайен пътник. Откъде ли идваше? Навярно от юг. Може би открай брежието. Защото беше влязал в Дин по същата улица, по която седем години по-рано беше минал на на път от Кан за Париж. Мъжът като че ли беше вървял целия ден. Изглеждаше много уморен. Жените от старинната част на града, която се намира в долния край, го видяха, когато се спря под дърветата на булевард Гасенди, за да пие вода от чешмата в дъното на алеята. Навярно беше много жаден, защото децата, които вървяха под иремо, видяха, че той се спря още веднъж да пие вода, 200 крачки по-нататък, от чешмата на пазарния площад. Когато стигна до ъгъла на улица по Ашвер, той зави наляво и се отправи към кметството. Влезе вътре и четвърт час по-късно излезе. Един полицай седеше на каменната пейка, върху която на 4 март беше стъпил генерал Друл, за да прочете пред изплашените дински жители прокламацията до Френския народ от Жуанския залив. Мъжът свали къскета си и поздрави смирено полицая. Без да отговори на поздрава му, полицаят го изгледа внимателно, проследи го известно време с поглед и после влезе в кметството. По онова време в Дин имаше хубава странноприемница, наречена Кродио Колба. Ханжията Жакен Лабар се ползуваше с особено уважение в града поради роднинските си връзки с друг един лабар, бивш гвардеец на императора и собственик на странноприемницата, Трите Делфина, в Гренобъл. По време на дебаркирането на императора се носеха най-различни слухове за странноприемницата, Трите Делфина. Разправяха, че генерал Бертран, преоблечен като колар, често отсядал там през месец Януари, че раздавал кръстове за храброст на разни войници и Наполеони с шепи на разни граждани. Истината е, че когато Наполеон влязъл в Гренобъл, той не пожелал да отседне в сградата на префектурата и благодарил на кмета за поканата с тези думи. Отива му един прекрасен човек, мой добър познат, и отишъл в Трите Делфина. Тази слава на лабар от Трите Делфина хвърляше от блясък чак на 25 лев ги върху лабар от Кройду Колба. В града казваха. Той е братовчет на лабар от Гренобъл. Пришелецът се отправи към тази странноприемница, най-добра в целия край. Влезе в кухнята, чиято врата извеждаше право на улицата. Всички готварски печки горяха. В камината пламтеше боен огън. Гостилничарят, който беше същевременно и собственик, сновеше улисан от огнището до тенджерите и наглеждаше великолепната вечеря, предназначена за група колари, чието смях и шумни приказки обласяха съседното помещение. Всеки, комуто се е случвало да пътува, знае, че коларите се хранят по-добре от който и да било друг. Плъст алпийски съсел, обграден с бели аребици и глухари, се въртеше на дълъг шиш пред огъня. Върху печките се варяха два големи шарана от езерото Лозе и една пастърва от езерото Алос. Като чу скръцването на вратата и стъпките на новопристигналия, Ханджията попита, без да вдига глава: Какво ще обича господинът? Да вечерям и да пренощувам отговори човекът. Нищо поресно от това, отвърна ханджията. В същия миг той се обърна, измери с поглед пътника и добави, след като си платите. Мъжът извади от джоба на дрехата си голяма кожа на кесия и заяви, имам пари. В такъв случай на ваше разположение съм. Мъжът пъхна обратно в джоба кесията, свали раницата си, сложи я на земята до вратата и без да оставя тоягата си, седна на едно ниско столче до огъня. Дин е разположен в планината. Октомврийските вечери там са хладни. Междувременно, докато сновеше из кухнята, ханджията не преставаше да наблюдава с кришом пътника. Скоро ли ще стане вечерята? След малко, и докато новодошлият се топляше, обърнал гръб, достопочтеният ханджия Жакен Лабари извади мориф от джоба си и откъсна едно парче от стария вестник, оставен на малката масичка до прозореца. Той надраска един-два реда на бялото поле, с ганалището, без да го запечатва, и го даде на едно хлапе което като че ли му служеше едновременно за помощник-готвач и за прислужник. Пътникът не забеляза нищо. Той попита само още веднъж. Скоро ли ще вечеряме? След малко, отвърна ханжията. Детето се върна с листчето в ръка. Ханжията го разгъна нетърпеливо, сякаш очакваше отговор на нещо. Той го прочете внимателно, поплати глава и се замисли за миг. После пристъпи към непознатия, който изглеждаше потънал в неспокойни размишления. Господине, каза той, не мога да ви приема странно приемницата си. Мъжът се понадигна от столчето си. Защо? Да не би да се боите, че няма да ви платя. Искате ли да ви платя предварително? Казах ви, че имам пари. Не за това. А защо тогава? Вие сигурно имате пари. Да, потвърди мъжът. Само че аз нямам стаи. Настанете ме в конюшнята, предложи смирено мъжът. Не може. Защо? Защото е пълна с коне. В такъв случай ще се сместя в някоя гълче на пръпнята ви. Ще ми дадете само малко слама. Ще видим след вечерята. Не мога да ви дам вечеря. Този недвусмислен отказ, направен кротко, но твърдо, обезпокои чужденеца. Той стана. А, само това не. Та аз умирам от глад. Тръгнал съм от изгрев слънце. Изминах 20 левги. Плащам и искам да ми се даде да ям. Нямам ядене за вас. Мъжът се изсме гръмко и посочи огнището и го твърските печки. Нямате ли? Ами това там какво е? Всичко е вече запазено. От кого? От господа коларите. Че колко души са те? Дванайсет. А тук има ядене поне за 20. Те са го ангажирали и преплатили. Мъжът седна отново на столчето и каза, без да повишава глас. Аз съм в хан, гладен съм и няма да мръдна от тук. Тогава ханджията се наведе към него и му каза с глас който накара странника да трепне. Махайте се! Пътникът се беше навел в момента и буташе няколко въглена към жарта с железния връх връхнато ягата си. Той се обърна живо, но преди още да отвори уста, за да отговори, ханжията го погледна втренчено и добави тихичко. Стига вече празни приказки. Да ви кажа ли как е името ви? Жан Волжан. А да ви кажа ли сега кой сте? Още като влязохте, се усъмних малко нещо, затова пратих да попитат в кметството. И ето какво ми отговориха. Знаете ли да четете? Докато говореше, той подаде на странника разгърнато рисчето, което беше пътувало преди малко от странноприемницата до кметството и обратно. Непознатият плъзна поглед по редовете. Като помолча малко, ханджията поде. Свикнал съм да бъда любезен с всички. Хайде, вървете си с добро. Мъжът наведе глава, прибрал оставената на земята раница и си тръгна. Той пое по главната улица. Вървеше без посока право пред себе си, придържайки се близо до къщите, с унизено и наскърбено изражение. Не се обърна нито веднъж назад. Ако беше се обърнал, щеше да види как собственикът на Кройду Колба, застанал на прага на странноприемницата заедно с всичките си клиенти и случайни миновачи, разправяше оживено нещо, сочейки го с пръст, а по недоверчивите и изплашени погледи на слушателите би отгатнал, че не след дълго пристигането му ще се превърне в истинско събитие за малкото градче. Но човекът не видя нищо. Огнетените не поглеждат зад себе си. Те отлично знаят, че злата ориз ги следва по петите. Той повърви известно време, без да се спира, завивайки на слуки по непознати улици, забравил умората, както се случва в минути на униние. Внезапно почувствува остър глад. Нощта наближаваше. Огледа се наоколо си, Надявайки се да открие някакъв подслон, хубавата странноприемница беше задворила вратата си за него. Той търсеше сега някоя скромна кръчница, каква да е жалка дупка, тък му в този момент в дъното на улицата проблесна светлинка. Една борова клонка, провесена на уличния стълб, се открояваше на бледото здрачно небе. Той се запъти там. Оказа се действително кръчма. Кръчмата на улица Шафо Пътникът се спря за миг и по-огледа през прозореца ниското помещение, осветено от една единствена лампа, сложена върху една маса, както и от буйния огън в огнището. Неколци на мъже пиеха. Крачмарят се грееше. Желязно котле, закачено на веригата, вреше над огъня. Крачмата, която беше същевременно хан, имаше две врати, едната от към улицата и другата от към тясно, затрупано стор дворче. Пътникът не посмя да влезе през външната врата. Той се промъкна в дворчето, повдигна плахо мандалото и бутна вратата. Кой е? Попита собственикът. Човек, който би желал легло и вечеря. Заповядайте. Тук може и да се вечеря и да се нощува. Пътникът влезе. Пиещите мъже се обърнаха. Лампата го осветяваше от едната страна, огънят от другата. Те го огледаха, докато сваляше раницата си. Огънят гори, вечерята ври в котлето. Елате да се постоплите, друже, каза кръчмарят. Човекът седна до огнището. Простря към огъня смазаните си от умора крака. От котлето се носеше приятна миризма. Лицето на пришереца полускрито от дълбоко нахлупения каскет, придоби изражение на смътно доволство, особено пократително от човек, привикнал към страдания. Профилът му бе твърд, енергичен и същевременно тъжен. Лицето му оставяше противоречиво впечатление. Той изглеждаше на пръв поглед смирено, а след по продължително наблюдение започваше да ви се струва сурово. Очите блестяха под рунтарите вежди като запален под копчина храсти огън. Един от седналите мъже беше Рибар, преди да влезе в кръчмата на улица Шафо, той беше оставил коня си в конюшнята на лабар. По една случайност Рибарят беше срещнал сутринта същия този съмнителен непознат по пътя между Брада Аз и... Забравих му името, струва ми се, че беше скоблон. Когато го беше настигнал, чужденецът, който изглеждаше много изморен, го беше поморил да се качи зад него. В отговор рибарят само беше пришпорил коня си. Същият рибар преди половин час се беше случил между хората, обградири Рижакен Лабар, като сам той разказа на клиентите на Кройду Колба за неприятната си сутрешна среща. Той незабележимо смигна на собственика. Крачмарят се приближи до него. Те размениха полугласно няколко думи. Пътникът седеше, потънал в мислите си. Крачмарят се върна към огнището, сложи грубо ръка на рамото на мъжа и му каза. Махай се веднага от тук. Странникът се обърна и запита кротко. И вие ли узнахте? Да. изпъдиха ме от другата странноприемница. И тук не ти е мястото. Но къде да седяна? Където намериш за добре? Мъжът взето ягата и раницата си и напусна кръчмата. Когато излезе на улицата, няколко деца... Които вървяха по дире му още от кроя дю колба, и като че ли го причакваха, започнаха да го замерват с камъни. Той гневно се извърна и ги заплаши стоягата си. Те се пръснаха като орляк птички. Пришелецът мина пред затвора. На вратата висеше желязна верига за звънеца. Той я дръпна. Гишето се отвори. Господин вратар помоли мъжът, свалейки почтително каскета си. Бихте ли ме пуснали да прекарам вътре нощта? Да не би затворът да е хан. Отвърна един глас. Нека ви арестуват, тогава няма да имам нищо против. Прозорчето на гишето хлопна. Човекът пое по-малка уличка с много градини. Някои от тях бяха заградени само с жив плет и придаваха приветлив изглед на уличката. Той зърна между градините и плетищата едноетажна къщичка с осветен прозорец. Погледна през прозореца, както беше надзърнал и в кръчмата. Видя широка стая с върусани стени, легло с шарена басмена покривка люлка в единия ъгъл, няколко дървени стола и двуцевна пушка, закачена на стената. Посред стаята беше сложена маса. Бакарено газениче осветяваше грубата бяла покривка, калайното излъскано канче, пълно с вино, и кафявия димящ супник. На масата беше седнал около 40 годишен мъж с ведро и честно лице, който подхвърляше на коленете си малко детенце. До него съвсем млада жена кърмеше друго дете. Бащата се смееше, детето се смееше, майката се усмихваше. Странникът остана за миг за пред тази приятна и спокойна гледка. Какво ставаше в душата му? Единствен той би могъл да каже. Вероятно си беше помислил, че там, където вижда толкова щастие, би могъл да намери малко състрадание. Потропа лекичко на прозореца. Не го чуха. Потропа повторно. Чу гласа на жената, която каза. Мажу, струва ми се, че някой чука. Не, отвърна мъжът. Странникът потропа за трети път. Мъжът стана, взе лампата, приближи се до вратата и я отвори. Беше висок на ръст, полуселянин, полузанаячия. Носеше широка кожена престилка, закачена на лявото му рамо. В нея бяха пъхнати чупче, червена кърпа, кратунка с барут и други предмети, придържани като в джоб с стегнатия колан. Беше отметнал глава назад и през разгърдената му риза с обърната яка се белееше шията му на бик. Той имаше гъсти вежди, огромни черни бакенбарди и изпъкнали очи. Долната му челюст беше издадена напред като муцуна. Но това, което най-много биеше на очи, беше неподдаващото се на описание изражение на човек, който е у дома си. «Извинете, господине», каза пътникът, «бихте ли ми дали срещу заплащане паница супа и бихте ли ми позволили да пренощувам под навеса ви в градината?» «Кажете, съгласен ли сте?» «Ще си платя. Кой сте вие?» Попита собственикът на дома. Идвам от Пюе Муасон, отвърна мъжът. Вървял съм цял ден. Изминах най-малко 12 левги. Ще ми разрешите ли да остана у вас? Ще си платя. Не бих отказал да подслоня добър човек, който ще си плати. Но защо не отидете в странно приемницата? Каза селянинат. Няма място. Ами? Не е възможно. Нито е пазарен ден, нито има панаир. Отбихте ли се при лабар? Да. И какво? Не зная. Не ме прие, отвърна пътникът смутено. А не ходихте ли при другия, на улица Шафо? Пътникът се смути още повече. Той измънка, и той не ме прие. Лицето на селенина придоби недоверчиво изражение, той изгледа новодошлия от главата до петите и изведнъж възкликна и стръпнал. Да не би вие да сте оня човек. Той още веднъж огледа непознатия, отстъпи три крачки назад. Постави лампата на масата и откачи пушката от стената. Между това, чувайки думите на селенина, да не би вие да сте оня човек, жената скочи, взе и двете си деца на ръце и бързо се заслони зад мъжа си. С разголена гръд и оплашен взор, гледайки ужасена чужденеца, тя шепнеше тихичко на алпийското си наречие, крадлива пасмина. Всичко стана по-бързо, отколкото можете да си го представите. Като погледа още няколко мига непознатия, както се гледа осойница, Собственикът на дома пристъпи към вратата и каза. Маш от тук. За бога, поне чаша вода. Промълви мъжът. Ако шум не щеш ли? Извика селянинат. После хлопна силно вратата и затикна шумно резетата. Миг след това и капакът на прозореца бе затворен шумно и залостен с железен прът. Тъмнината се сгъстяваше. От към алпите задуха студен вятър. Вздрача на умиращия ден странникът забелязав нечия градина край улицата изидана, из като чели от чимове колибка, той прекрачи решително дървената вратичка и се озова в градината. Приближи се до колибата. Прихлупен, тесен отвор и кратко служеше за врата. Тя напомняше постройките на кантонерите край пътищата. Човекът вероятно си помисли, че това действително е жилище на кантонер. Мъчеха гублат и студ примирил се беше с глада. Но това щеше да му послужи поне за обежище срещу студа. Обикновено тези каштурки са празни нощем. Той легна по корем и се провря в коривата. Беше топло и той намери вътре доста хубава постеля от слама. Остана за миг проснат върху нея, без да може да се помръдне от умора. После, понеже раницата на гърба му пречеше, а освен това можеше да използва отлично като възглавница, той започна да откопчава ремаците и кратко. В това време се чу яростно ръмжене. Човекът вдигна очи. В отвора на колибата се очертаваше главата на огромен пес. Беше легнал в кучешка колиба. Самият той обаче беше не по-малко силен и страшен от кучето. Въоръжи се стоягата си, сложи пред себе си раницата като щит и криволяво успя да се измъкне от колибата, като раздра още повече дрехите си. Излезе и от градината, но заднишком, принуден, за да държи песа на почтително разстояние, да прибегне стоягата си до хватката, известна сред майсторите на фехтовка под названието «Закрита роза». Когато прескочи небес известно усилие вратничката и се озова отново на улицата, сам, без подслон, без покрив, без приют, изгонен дори от тази сламена постеля и от тази мизерна дупка. Той се отпусна тежко на един камък и по-късно разказваха, че някакъв минувач го чул да възкликва. Дори и псето е по-добре от мене. Скоро той се привдигна и тръгна отново. Излезе от града. Надявайки се да намери дърво или купа сено в полето, за да се прислони край тях, вървя така известно време с наведена глава. Когато усети, че е вече далеч от всяко човешко жилище, вдигна очи и се огледа. Беше в някаква нива. Пред него се издигаше ниско ожената могила, напомняща острига на глава. Хоризонтът беше съвсем черен не само поради нощния мрак. Плуваха ниски облаци, опрени като чели до самата могила и изпълващи цялото небе над нея. Но понеже луната скоро щеше да изгрее, а високо в зенита още прозираше бледа здрачна светлина, облаците образуваха във висините белезника в свод, чието слаби от блясъци заливаха земята. Затова земята беше по-осветена от небето, а това прави винаги злокобно впечатление. Печалният и жалък силует на могилата се очертаваше смътен и блед на тъмния хоризонт. Всичко изглеждаше грозно, смалено, зловещо и потискащо. В полето и на могилата не се виждаше нищо друго освен едно уродливо дърво, което се гърчеше и потръпваше на няколко крачки от пришелеца. Очевидно странникът далеч не се отличаваше с стънчен ум и чувствителна на душа, които да откликват на таинствения изглед на заобикарящата го природа. И все пак небето, могилата, полето и дървото навяваха такава дълбока печал, че след кратко неподвижно съзерцание той внезапно се обърна и закрачи обратно към града. Има мигове, когато природата изглежда враждебна. Той тръгна по обратния път. Вратите на Дин бяха затворени. Градът, който бе устоявал на обсъди по времето на религиозните войни, в 1815 година беше все още обкръжен от стари стени с квадратни кули по ъглите, разрушени в последствие. Човекът мина през един процеп и влезе в града. Трябва да беше 8 часа вечерта. Понеже не познаваше улиците, той пак пое на слуки. Така стигна до префектурата, после до семинарията. Когато пресичаше площада пред катедралата, той вдигна заканително юмрук по посока на църквата. В единия ъгъл на този площад има печатница. Там бяха отпечатани за пръв път прокламациите на императора и на императорската гвардия до армията, донесени от остров Елба и продиктувани от самия император. Капналото от умора, без да се надява вече на нищо, странникът легна на каменната пейка пред входа на печатницата. В това време от църквата излезе една старица. Тя видя легналия в мрака мъж. Какво правите тук, друже? Попита жената. Нали виждате, добра жено, отвърна той троснато и сърдито, лягам си да спя. Добрата жена, тя действително заслужаваше този епитет, беше маркиза дюра. На тази камен пейка ли? Повторно запита тя. 19 години съм спал на голи дъски, отвърна човекът, защо сега да не спя на гол камък. Войник ли бяхте? Да, добра ми госпожо, войник. Защо не отидете в хана? Защото нямам пари. Колко жалко! Възкрикна госпожа Дюра, имам у мене само 4 село. И от тях не се отказвам. Мъжът пое 4 село. Госпожа Дюра, продължи. Само че с толкова малко пари не можете да преспите в никоя странноприемница. Но опитахте ли да се подслоните някъде. Невъзможно е да прекарате така нощта. Навярно ви е студено, а сигурно сте и гладен. Някой може да ви прибере просто от състрадание. Тропах на всички врати. И какво? От всякъде ме изгониха. Добрата жена, докосна ръката му и му посочи на отсрещната страна на площада малка ниска къща до епископския дворец. Казвате, че сте потропали на всички врати. Да. Ами на унази потропахте ли? Не. Тогава потропайте и на нея. Втори. Благоразумието, съветник на мъдростта. Тази вечер след обиколката си изграда Динският епископ остана дълго време в стаята си. Той работеше върху един обширен труд, за задълженията, останал за нещастие недовършен. Старателно издирваше всичко писано по този въпрос от светите отци и от докторите по теология. Книгата му беше разделена на две части, първо, общочувешките задължения и, второ, задълженията на всеки отделен човек в зависимост от общественото му положение. Общочувешките задължения са основните задължения. Те са четири. Апостол Матей ги е определил последния начин. Задължения спрямо Бог, МАТ 6, задължения спрямо самия себе си, МАТ ви, 29, 30, задължения спрямо ближния, МАТ 7, 12, задължения спрямо всички живи творения, МАТ 6, 20, 25. Колкото до другите задължения, епископът беше срещнал указания и предписания за тях в други източници. Задълженията на владетелите и поданиците, в посланието до римляните, на съдиите, съпругите, майките и младежите, освети Петър, на съпрузите, бащите, децата и слугите, в посланието до Ефесените, на вярващите, в посланието до евреите, на делиците, в посланието до коринтяните. Той обединяваше трудолюбиво всички тези препоръки в едно хармонично цяло, предназначено за човешките души. В 8 часа вечерта, разтворил недотам удобно върху коленете си дебела книга, епископът още работеше. Вземайки си бележки на малки квадратни лищета, когато госпожа Маглуар влезе както обикновено, за да извади сребърните прибори от шкафчето до леглото. Малко след това епископът се сети, че масата е сложена и сестра му сигурно го чака, затвори книгата и отиде в трапезарията. Тя беше продълговата стая с камина, чиято врата, както вече казахме, извеждаше право на улицата. Прозорецът и кратко гледаше към градината. Госпожа Маглоар действително беше почти сложила масата. Докато нареждаше приборите, тя разговаряше с госпожица Батистин. Върху масата имаше лампа. Масата беше близо до камината. Гореше боен огън. Лесно можете да си представите тези жени, надхвърлили и двете шейстесете. Госпожа Маглоар, дребна, закръглена, подвижна. Госпожица Батистин, тиха, тънка, крехка, малко по-висока от брат си. Облечена в тъмнокафява купринена Рокля, която тя си беше купила в Париж през 1806 година, когато този цвят беше на мода и която продължаваше да носи. Ако искаме да се изразим по простичко, предимството е, че с една дума ще каже мисъл, за която и цяла страница едва би стигнала, госпожа Маглоар приличаше на селянка, а госпожица Батистин на Дама. Госпожа Маглоар носеше на главата си бяла колоса на шапчица а на шията си, златно кръстче, единственото женско украшение в строгия дом. Из черната и кратко шеячна рокля с къси широки ръкави се подаваше белоснежен наградник. На кръста и кратко беше завързана с зелена панделка памучна престилка на зелени и червени квадрати, чието два горни края бяха закрепени с карфици. Ходеше обута в груби обувки и жълти чорапи като жените от Марсилия. Роклята на госпожица Батистин беше скроена съгласно модата от 1806 година. Висока талия, тесен корсаж, бухнали ръкави, ширити и копчета. Сивите и кратко коси бяха скрити под накадрена перука, причесана на масури. Госпожа Маглуар имаше умно, живо и добродушно лице, макар че двете неравно повдигнатия гълчета на устата и кратко и по-дебелата и кратко горна устна и кратко придаваха малко сърдито и властно изражение. Докато негово преосвещенство молчеше, тя си позволяваше да му говори решително с някаква смесица от почет и фамилиарност. Но щом той заговореше, тя веднага се подчиняваше безпрекословно, както и госпожица Батистин. Разликата между тях беше, че госпожица Батистин изобщо не изказваше мнението си. Ограничаваше се само до това, да се подчинява и да одобрява. С големите си сини, изпъкнали очи и дълъг, гърба в нос, тя не беше хубава и на младини, но от цялото и кратко лице, от цялата и кратко външност, както споменахме в началото, се излъчваше неизразима доброта. Благодушието от край време беше нейно призвание. Но вярата, милосърдието и надеждата, три добродетели, които нежно стоплят душата, бяха възвисили малко по малко нейната кротост до святост. Природата я беше създала овчица, религията я бе претворила в ангел. Бедничката свята девица Мил изчезнал спомен. Госпожица Батистин разказваше в последствие толкова много пъти това, което се случи тая вечер в епископския дом, че някои от останалите още живи нейни съвременници си спомнят всичко с най-малки подробности. Госпожа Маглоар разправяше нещо доста оживено, когато епископът влезе в трапезарията. Тя разговаряше с госпожицата на любимата си тема, която епископът беше слушал много пъти. Ставаше дума за резето на входната врата. Като отивала да купи нещо за вечеря, госпожа Маглоар чула най-разнообразни новини. Говорело се, че се е появил съмнителен скитник, опасен бродяга, който се шляял из града, и ако някой би наумил да се върне тази вечер късно в дома си, можел да се натъкне на неприятна среща. Хората казвали между другото, че полицията била съвсем некадърна, а и не можело да се очаква друго, защото господин префектът и господин кметът Хич не се спогаждали помежду си и нарочно предизвиквали происшествия, за да си вредят един другиму. Затова За това благоразумните хора трябвало сами да си бъдат охрана, да се пазят добре, да затворят, да залостят и да барикадират домовете си и, главно, добре да заключат вратите си. Госпожа Маглоар нарочно наблегна на последните думи, но епископът беше така премръзнал в своята стая, че сега се грееше, седнал пред камината, без да се вслушва в приказките и кратко. Освен това, той мислеше за друго. Не обърна никакво внимание на изречението, умишлено подметнато от госпожа Маглоар. Тя го повтори. Тогава госпожица Батистин, която искаше да направи удоволствие на госпожа Маглуар, без да раздразни брат си, се осмели да запита плахо. Чухте ли, братко, какво каза госпожа Маглуар? Подочух нещичко, отвърна епископът. После завъртя стола си, сложи ръце на коленете си и повдигна сърдечно към старата прислужница жизнерадосното си лице, осветено от пламтящия в камината огън. Кажете, какво има? Какво е станало? Изглежда, че се намираме в голяма опасност. Госпожа Маглоар започна цялата история от начало, преувеличавайки леко нещата, без сама да го съзнава. Някакъв циганин, дриплю, опасен просяк Бродел, изглежда, в този момент изграда, поискал да пренощува Жакен Лабар, но той не го приял. Видели го, когато влязал в града през булевард Гасенди, и по-късно, като скитал из тъмните улици. Истински престъпник със страшно лице. Така ли? Попита епископът. Насърчена от този снисходителен въпрос, който тя сметна за указание, че епископът е, кажи речи, готов да се обезпокои, госпожа Маглоар продължи победоносно. Да, ваше преосвещенство. Точно така. Тази нощ ще се случи някакво нещастие в града. Всички говорят за това. С такава некадърна полиция. Полезно повторение. Да живееш в планински край. А да няма дори фенери нощен по улиците Речеш да излезеш Тъмно като фрок За това аз казвам Ваше преосвещенство А и госпожицата казва също Аз не казвам нищо Прекъснея сестрата Брат ми си знае работата Но госпожа Маглоар продължи Като че ли не е чула възражението и кратко Та ние казваме че в тази къща човек съвсем не е сигурен и че ако ваше преосвещенство няма нищо против, ще отскоча да кажа на Порен Мюзбуа, ключаря, да дойде да постави отново старите резета на вратата. Аз съм ги запазила. Ще стане за минутка. И пак ви повтарям, ваше преосвещенство, че трябват резета, па макар и само за тази нощ. Защото с тази врата, която се отваря се мандало отвън от всеки минувач, човек може да си умре от страх. И отгоре на всичко ваше преосвещенство казва на всеки го понарик, влезте, ако ще да е и посред нощ. Боже мой! Като че ли има нужда да ви искат разрешение. В този миг на вратата се почука доста силно. Влезте, каза епископът. Трети, героизмът на безропотното подчинение. Вратата се отвори. Тя се отвори рязко, широко, като че ли някой я бутна енергично и решително. Един мъж влезе. Ние го познаваме вече. Беше същият странник, който допреди малко скиташе из града, търсейки подслон. Той влезе, пристъпи една крачка и се спря, без да затвори вратата. Преметнал през рамо раница, стиснал в песника си тояга, с поглед, изпълнен със суровост, дързост, умора и ожесточение. Огънят от камината го осветяваше. Човекът беше ужасен. Коявата му предизвика злокобно впечатление. Госпожа Маглоар не намери сили дори да извика. Тя се разтрепера, загубила ума и дума. Госпожица Батистин се обърна, видя влезлия мъж и се полуизправи от уплаха, после бавно сведе поглед към камината, загледа брат си и лицето и кратко отново придоби спокойно и невъзмутимо изражение. Епископът спря спокойния си поглед върху непознатия. Так му когато се канеше да отвори уста, навярно за да го попита какво желае, непознатият се подприя с две ръце на тоягата, изгледа последователно стареца и жените и без да дочака въпроса на епископа. Заговори от Ривисто. Ето какво. Наричам се Жан Волжан. Катуржник съм. Прекарах 19 години в катургата. От 4 дни съм свободен и отивам в Понтарлие, където са ме въдворили на местожителство. Вече четвърти ден вървя пеш от Тулон на сам. Днес извървях 12 мили. Тази вечер, като пристигнах в селището ви, се отбих странно приемницата. Изпадиха ме заради жълтия ми паспорт, който показах в кметството. Длъжен бях да го покажа. Отидох в друг хан. Казаха ми, махей се, потропах туптаме, ме, никой не ме щеше. Отидох в затвора, вратарят не ме пусна. Вмъкнах се в корибата на едно псе, псето ме ухапа и ме погна, като че и то беше човек. Като че и то знаеше кой съм. Излязох из нивията, за да пренощувам под звездите. Нямаше звезди. Мина ми през че ще завали, че няма Господ, който да попречи на дъжда да вали, и се прибрах в града, за да се приютя под стряхата на някоя порта. И тук, на площада, тък му се канех да легна на каменната пейка, една добра жена ми показа вашата врата и ми каза, похлопай там, и аз похлопах. Какво е тук? Ханли, Аз имам пари. За ми. 109 франка и 15 село, които изкарах в каторгата срещу 19 години трепане. Ще платя. Голяма работа. Имам пари. Капнал съм от мора. 12 лев ги пеш. Много съм гладен. Ще ми позволите ли да остана? Госпожа маглоар, каза епископът, служете още един прибор. Мъжът пристъпи няколко крачки и се приближи до лампата върху масата. Той беше като че ли в недоумение. Вижте какво, промолви плахо, вие навярно не ме разбрахте. Чухте ли хубаво? Аз съм каторжник. Бях осъден на каторжна работа. Идвам от каторгата. И той извади от джоба си голям жълт лист и го разгъна. Ето паспорта ми. Жълт, както виждате. Заради него ме гонят от всякъде. Искате ли да го прочетете? И аз зная да чета. Научих се в каторгата. Там има училище за желаещите. Ето, прочетете какво са писали в паспорта. Жан Вължан, освободен каторжник, родомот, това не ви интересува. Прекара 19 години в каторгата. 5 години за кражба с взлом. 14 години, задето 4 пъти се е опитвал да избяга. Този човек е много опасен, ето това е. Всички ме изхвърлиха. Наистина ли искате да ме приемете? Хан ли е тук? Ще ми дадете ли да ям и да пренощувам? Имате ли конюшня? Госпожа Маглоар, каза епископът, сложете чисти чаршафи на леглото в нишата. Ние вече обяснихме от какво естество беше послушанието на двете жени. Госпожа Маглоар излезе, за да изпълни нарежданията на епископа. А той се обърна към странника. Седнете, господине, и се стопляте. След малко ще вечеряме, а през това време ще приготвят леглото ви. Едва сега мъжът разбра напълно. На лицето му, мрачно и сурово до преди малко, се изписа последователно смайване, съмнение, радост, то стана неузнаваемо. Клетникът започна да зеква като обезумял. Не може да бъде. Истина ли е? Няма ни да ме изпадите? Ще ме оставите тук. Мене, като ржника. И ми казвате, господине. И ми говорите на, вие. Махай се, куче, само така ми викат навсякъде. Аз мислех, че ще ме изгоните. Затова веднага ви казах кой съм. О, колко беше добра жената, която ме насочи към вас. Вечеря. Легло. Легло с дюшек и чершав. Както всички други хора. 19 години, откакто не съм спал в легло. Наистина ли няма да ме изпадите? Благородни хора сте вие. Впрочем аз имам пари. Ще си платя добре. Извинете, господин Ханджия, как се казвате? Вие сте славен човек. Ханджия сте, нали? Аз съм свещеник и това е моето жилище, каза епископът. Свещеник ли? Възкликна пришелецът. И то истински свещеник. Значи, няма да ми искате пари? Вие сте кюрето, така ли? Кюрето на тази голяма църква. Е гледай ти. Вярно бе, колко съм прост. Съвсем не обърнах внимание на кепето Докато говореше, той остави раницата и бастуна си в един ъгъл, пъхна паспорта в джоба си и седна. Госпожица Батистин го гледаше благо. Човекът продължи, «Вие сте човечен, отче!» Не презирате окаяните. Хубаво нещо е, добрият свещеник. «Наистина ли няма да ми вземете пари?» «Не, каза епископът, задръжте парите си!» «Колко бяха те? 109 франка ли, казахте, и 15 сел, допълни мъжът. 109 франка и 15 сел. И за колко време припечелихте тези пари? За 19 години. 19 години. Епископът въздъхна дълбоко. Мъжът продължи. Стоят си още всичките, до сантим. През тия 4 дни съм похарчил само 25 сел, които изкарах, като помогнах да разтоварят едни коли в грас. Понеже сте свещеник, ще ли кажа в каторгата си имахме изповедник. А един ден дойде и епископ. Дето го наричат, ваше преосвещенство. Епископът на майорка, в Масилия. Това е свещеникът, който стои над другите свещеници. Аз се изразявам зле, извинете ме, но всички тия неща ми са толкова чужди. Нали разбирате, за такива като мене. Той отслужи литургията пред един ултар посред каторгата и на главата си имаше нещо златно и върху. Дори посред бял ден то много блестеше. Бяха ни строили. От трите страни, а от отсрещани, топовете с запарен фитил. Не се виждаше хубаво. Той каза нещо, но беше далече, в дъното, та да нищо не чухме. Това ето владика. Докато непознатият говореше, епископът затвори вратата, която беше останала широко отворена. Госпожа Маглуар влезе. Тя донесе още един прибор и го постави на масата. Госпожа Маглоар, каза епископът, поставете този прибор поблизо до огъня. После се обърна към гостенина си, нощем фалпите духа остър вятър. Навярно сте премръзнали, господине. Всеки път, когато епископът произнасяше със своя ласкав, сериозен и приветлив глас думата, господине, лицето на мъжа светваше. Господине е закатуржника като чаша вода, поднесена на някой корабокрушенец от медуза. Позорът жадува за почет. Тази лампа е много слаба, забеляза епископът. Госпожа Маглуар разбра и отиде да донесе от камината в спалнята на негово преосвещенство двата сребърни свещника. Тя ги запали и ги сложи върху масата. Отче, каза гостът, вие сте добросърдечен. Не ме презирате. Приемате ме в дома си. Запалвате свещниците си за мене, макар че аз не скрих от вас откъде идвам, нито колко съм окаян. Епископът, който седеше близо до него, докосна рамото му. «Вие можехте и да не ми кажете кой сте. Този дом не е мой. Той е дом на Исуса Христа. Когато някой влезе в него, не го питат за името му, но го питат какво го мъчи. Вас ви мъчи нещо. Вие сте гладен, жаден сте. Бъдете добре дошъл. И не ми благодарете, не казвайте, че съм ви приел в моя дом. Този дом не е мой». А на всеки, който има нужда от подслон, повтарям ви, по-скоро вие, случайният проходящ, трябва да се чувствувате тук у дома си, отколкото аз. Всичко тук ви принадлежи. За какво ми е вашето име? Впрочем, аз знаех как се казвате, преди още вие да сте ми казали. Мъжът го погледна изумен. Възможно ли е? Нима знаехте как ме наричат. Да, отвърна епископът, вие се наричате мой брат. Знаете ли, отче? Възкликна на странникът. Аз бях страшно гладен, когато влязох у вас. Но вие сте толкова добър, че не зная какво ми стана, ама гладът ми мина. Епископът го погледна и го попита. Много ли сте страдал? О! Червена рубашка, топусна крака, дъсчен удар за спане, жега, мраз, труд, каторга, побойща. Двойни вериги за най-древното провинение. Карцер за една дума. Дори болен на постеля, пак окован. Псетата, дето са псета, и те са по-щастливи. 19 години. Вече съм 46 годишен. А сега жълт паспорт. Това е то. Да, поде епископът, вие идвате от скръбно място. Но чуйте, обляното в сълзи лице на един разкаял се грешник доставя повече радост на небето, отколкото неопетнените дрехи на 100 праведници. Ако излизате от това място на горест, изпълнен с ненавист и озлобление към хората, вие сте достоен за съжаление. Ако излизате настроен доброжелателно, със смекчено и умиротворено сърце, вие струвате повече от който иде да от нас. През това време госпожа Маглуар сложи вечерята. Постна супа с олио, препечени парченца хляб и сол, малко сланина, парче овнешко, смокини, прясно сирене и голям ръжен хляб. Тя беше прибавила по свой почин към обикновеното меню на свещеника една бутилка старомовско вино. Лицето на епископа Тутък си добира душно изражение, свойствено на гостоприемните хора. На масата. Провикна се той весело и по стар навик покани мъжа да седне от дясната му страна, както правеше с всичките си гости. Госпожица Батистин, съвършено овладяна и непринудена, седна от лявата му страна. Неочаквано епископът каза. Струва ми се, че нещо липсва на масата. И наистина госпожа Маглоар беше сложила само трите необходими сребърни прибора. А обикновено, когато епископът имаше гост на вечеря, той си позволяваше невинната суета да изложи на показ всичките шест сребърни прибора. В този пленителен привиден разкош имаше нещо детинско, което придобиваше особено очарование сред скромния и строг дом, където бедността беше издигната в достоинство. Госпожа Маглоар разбрана мека, излезе, без да каже нито дума. И малко по-късно трите прибора, които епископът беше поискал, заблестяха, подредени симетрично срещу тримата са трапезници. Четвърти, няколко подробности за мандрите в Понтарлие. А сега, за да дадем известна представа за това, което стана на масата, най-добре ще бъде да препишем един отказ от писмото на госпожица Батистин до госпожа Блашоврон, в което с простодушна добросъвестност е предаден разговорът на епископа с Катуржника. Нашият гост не обръщаше внимание на никого. Ядеше лакомо, като страшно изгладнял човек. Въпреки това след вечерята той каза, Отче на добрия дядо Господ, трапезата ви е премного хубава за мене, но трябва да ви кажа, че коларите, които не пожелаха да вечерям с тях, се хранят по-добре от вас. Между нас казано, неговата забележка ме засегна малко. Брат ми отвърна, техният труд е по-изморителен от моя. Не, поде гостът, те имат повече пари. Вие сте беден. То си личи. Може би не сте и свещеник. Дали сте свещеник? Ако добрият Господ беше справедлив, вие би трябвало да бъдете поне свещеник. Господ е по посправедлив, отколкото ние мислим, каза брат ми, а след това добари, в понтар ли е ли отивате, господин Жан Вължан. Да, принудително въдворяване. Струва ми се, че мъжът каза нещо такава. Утре заран трябва да тръгна призори. Чакаме уморителен път. Колкото нощите са студени, толкова дните са горещи. Вие отивате в хубав край, поде брат ми. След революцията моето семейство беше разорено и най-напред аз се приютих в департамента в Рашконте, където известно време си изкарвах прехраната с тия си две ръце. Не ми липсваше добра воля и намерих работа. Там работа колкото щеш. Има хартиени фабрики, кожарски заводи, фабрики за спирт, маслобойни, часовникарски заводи, стоманолеарни... Фабрики за бакър, най-малко 20 фабрики за обработване на желязо, 4 от които, доста значителни, се намират в Лоц, Шатион, Оденкур и Бьор. Мисля, че не се лъжа, брат ми назова именно тия селища. После той прекъсна разказа си и се обърна към мене. Нямаме ли роднини в този край, мила сестро? Имахме, отвърнах аз. Един от тях беше господин Дюлюсне, началник на градската стража в Понтарлие при стария режим. Да, продължи брат ми. Само, че в 93-та година нямаше вече роднини и човек трябваше да разчита само на собствените си ръце. И аз работих. В Понтарлие, където вие отивате, господин Вължан, е особено развит един традиционен поминък, действително много приятен, нали, сестрице. Имам предвид мандрите им, които те наричат сиренарници. И не забравяйки да гощава странника, брат ми му обясни подробно какво представляват мандрите на Понтарлие, че имало два вида... Големите обори, в които имало по 40-50 крави и където за едно лято произвеждали 7-8 пакета сирене, и кооперативните мандри, които принадлежали на бедните седени от предпланините. Те държали общо крарите си и си делили дохода. Немали мандраджия, когато наричали сиренар. Той получавал три пъти дневно млякото на сдружените селени и отмятал количеството върху двоен рабош. Тези мандри почвали работата си към края на април а към средата на юни мандраджиите извеждали кравите в планината. Докато ядеше, мъжът се оживяваше. Брат ми му наливаше от хубавото мовско вино, от което самият той не пие, понеже било скъпо, и му разказваше всички тия подробности с непринудената си приветливост, която и вие добре знаете, като от време на време се обръщаше мило към мене. Той многократно изтъкна изгодите на мандраджиството като че ли искаше да внуши на госта си, без да го посъветва направо и грубо, че то е най-доброто спасение за него. Едно нещо ме порази. Казах ви вече какво представляваше този човек. Е добре. По време на вечерята, а и след това, с изключение на няколкото думи за Исус Христос, казани при влизането му, брат ми ни веднъж не му напомни за неговото положение, нито пък направи какъвто и да било намек за своя собствен сан. А на пръв поглед това беше прекрасен повод за проповед, та това съприкосновение с епископа да остави трайна следа в душата на каторжника. Всеки друг на мястото на моя брат може би щеше да счете за уместно, щом му е паднал под ръка този клетник, да даде храна не само на тялото, но и на душата му, да му отправи няколко окоризнени слова, подправени с морални напътствия, или да му изрази известно състрадание, примесено с наставления за по-добро държане в бъдеще. А той не го попита дори от кой край е нито прояви любопитство към живота му. Защото в живота му се включваше и прегрешението му, а брат ми правеше като че ли всичко възможно да не му напомня с нищо за него. И то до такава степен, че говорейки за планинците в понтарлие и за техния мирен труд близо до небето, за това, че те са щастливи, защото са непорочни, той се спря внезапно, опасявайки се да не би тези неволно изплъзнали му се думи да засегнат нещастника. Като размислих по-добре, аз, струва ми се, Възбрах какво ставаше в сърцето на моя брат. Той мислеше навярно, че този човек, който носеше името Жан Валжан, и без това е преследван от натръпчивата мисъл за своето злощастие и за това беше най-добре да го расее и държайки се съвсем естествено с него. Да го накара да повярва макар и само за миг, че и той е човек като другите. Та нали точно в това се състои истинското милосърдие. Не мислите ли, драга госпожо, че в тази негова деликатност, която се въздържа от нравоучения и намеци? Се Секрие нещо истински евангелско и че най-добрата проява на състрадание е да не засегнеш с нищо болното място на страдалеца. Струва ми се, че съкровеното намерение на брат ми беше именно това. Във всеки случай мога да ви уверя, че и да е имал това предвид, той не даде с нищо да се разбере, дори и пред мене. През цялата вечер се държа както винаги и вечеря с този Жан Вължан, както би вечерял с жедеон Льопрево или Сенурийския свещеник. В края на вечерята, когато ядяхме вече с мокините, на вратата се потропа. Дойде стри на жербо с детенцето си на ръце. Брат ми целуна детето по челото и ми поиска 15-те село, които имах у себе си, за да и кратко ги даде. През това време нашият гостенин изглеждаше разсеян. Той не говореше вече и изглеждаше страшно уморен. Когато старата жербо си отиде, брат ми прочете благодарствената молитва, обърна се към мъжа и каза. Навярно много ви се иска да си легнете. Госпожа Маглоар бързо разтреби масата. Разбрах, че трябва да се оттеглим порано, за да може пътникът да си легне, и се качихме в стаите си. Малко след това обаче изпратих госпожа Маглоар да метне върху леглото на госта козяка от Черногорска вълна, който е послан в моята стая. Нощите са ледено студени, а той държи топло. Жалко само, че кожата е извиняла и космите падат. Брат ми то купи при едно свое отиване в Германия от Тотлинген, близо до изворите на Дунав, както и малкото нощче с дръжка от слонова кост, с което си служа на масата. Госпожа Маглор се качи почти веднага след това. Ние се помолихме в салона, където простираме белето, и после се прибрахме в всяка в стаята си, без да разговаряме. Ви, спокойствие, след като пожела лека нощ на сестра си, Монсеньор Биен Вионио взе един от сребърните свещници от масата, подаде другия на госта си и му каза. А сега, господине, ще ви заведа в стаята ви. Мъжът тръгна след него. Както е известно отказаното по-горе, жилището беше разпределено така, че за да се отиде в молитвената, където се намираше нишата, или за да се излезе от нея, трябваше да се прекоси спалнята на епископа. Когато минаваха през нея, госпожа Маглуар тък му прибираше в шкафчето над леглото сребърните прибори. Това беше последното и кратко задължение, всяка вечер преди лягане. Епископът настани госта си в нишата. Леглото с чисти и бели чершав и беше управено за спане. Мъжът сложи свешника на малката масичка. «Хайде, лека нощ», каза епископът. «А утре сутрин, преди да тръгнете на път, ще изпиете чаша мляко от нашите крави, още топло топло». «Благодаря, господин Абът», промълви мъжът. Но още не произнесал тези думи, изпълнени с мир, внезапно, без какъвто и да било преход, той се поддаде на някакъв порив» който би смразил от ужас двете благочестиви старици, ако бяха присъствували на тази сцена. Дори днес за нас е трудно да разгадаем какво чувство го бе завладяло в този миг. Дали искаше да предупреди, или да заплаши, или просто се подчиняваше на сляпа и непонятна и за самия него подбуда? Той се обърна рязко към стареца, скръсти ръце и като втренчи дивия си поглед в него, извика с пресипнал глас. И таз добра! Не може да бъде! Да ме то токутъка до себе си. Гласът му секна за миг, после той добави със смях, в който прозвучаха застрашителни нотки. Размислихте ли добре? Ами ако съм убиец? Епископът вдигна очи към тавана и отвърна. Бог си знае работата. После, мърдайки устни, като че ли се молеше или си говореше сам на себе си, той вдигна строго и сериозно двата пръста на дясната си ръка и благослови мъжа, който не склони чело. Без да обърне глава или да погледне зад себе си, епископът мина в своята стая. Когато някой спеше в нишата, голяма завеса от серж, спусната от единия до другия край на молитвената, скриваше ултара. Минавайки по край нея, епископът коленичи и каза кратка молитва. Миг по-късно той се разхождаше вече в градината си, потънал в дълбоко съзерцание, отдаден с цялата си мисъл и душа на таинствения свят, който Бог разкрива нощем пред очите на бодрствуващите. А странникът беше наистина толкова уморен, че дори не използва хубавите бели чершафи. Той духна с ноздри свеща по катожнически обичай, просна се, както си беше облечен, върху леглото и тутък си потъна в дълбок сън. Полунощ изби, когато епископът се прибра от градината в спалнята си. Няколко минути по-късно всичко спеше в малката къща. Чести Жан-Вължан. Жан-Вължан се събуди посред нощ. Жан-Вължан произхождаше от бедно селско семейство в Бри. Като дете не се беше научил да чете. Когато възмъжа, започна да къстри дървета в фаврол, майка му се казваше Жан Матио, а баща му Жан Валжан или Влажан, прякор, получен вероятно от съкратеното, Вуалодзин зин, едно. По природа Жан Валжан беше мълчалив, без да бъде тъжен, нещо твърде свойствено на сърдечните хора. Общо взето, поне вършно той беше доста тромав и неогледен. Много рано беше загубил и баща си, и майка си. Майка му беше починала вследствие на родилна треска по липса на лекарски грижи. Баща му, къстрач като него, се беше убил, падайки от едно дърво. Останала му беше само една сестра, повъзрастна от него, вдовица с седем деца, момичета и момчета. Тази сестра беше отгледала Жан вължан и докато мъжът и кратко беше жив, братът живееше и се хранеше при нея. Мъжът и кратко умря. Най-голямото и кратко дете беше на 8 години, а най-малкото – на една. Жан Вължан беше навършил наскоро 25 години. Той замести бащата на сиръчетата и на свой ред се нагърби с издръжката на сестра си, която го беше отгледала. Това стана съвсем естествено, като най-обикновено задължение, макар че Жан Вължан не беше очарован. Така младостта му минаваше в тежка и зле платена работа. Никой в селото не го беше виждал с приятелка. Той не беше имал време да се влюби. Вечер се връщаше капнал от умора и ядеше супата си. Без да промълви ни дума. Сестра му, Стрина Жан, изваждаше от чинията му, докато той се хранеше, най-хубавото, парчето месо, резенчето сланина, сърцевината на зелето, за да ги даде на някое от децата. А той, наведен над масата, е провиснали дълги коси, които падаха около паницата и скриваха очите му, продължаваше да яде, без да протестира, сякаш нищо не забелязваше. В Фаврол, недалеч от бедната каштурка на Вължанови, от другата страна на улицата, живееше чифликчийката Мари Клот. Децата, обикновено недояли, отиваха се ги стоги да вземат назаем от нея, уши изпратени от майка си, по литър мляко, което изпиваха зад някой хръст или в някое затънтено ъгълче. Изтръгвайки едно от друго гърнето така жадно, че го изливаха не само в гърлата, но и по престилчиците си. Ако майка им му знаеше за тази измама, би наказала строго провинените. Грубият и начумерен наглед Жан Вължан плащаше с кришум от майката лита мляко на Мари Клод и дечицата избягваха боя. В сезона за кастране на дърветата той печелеше по 24 сауна ден, после се наемаше за жътвар, общ работник, воловар в някой чифлик или каквато му паднеше физическа работа. Правеше всичко, което беше по силите му. Сестра му също не стоеше с кръстени ръце, но какво можеше да стори с 7 невръстни деца? Безрадостно семейство, което нищетата постепенно притискаше и смазваше. Една зима се случи много сурова. Жан остана без работа. Семейството, без хляб. Без хляб. В истинския смисъл на думата. Седем деца, една неделна вечер хлебарят на черковния площад в Фаврол е и забутък му се канеше да си легне, когато чу силен удар по защитената с решетка витрина на хлебарницата си. Той изтича на време и успя да зърне една ръка, провряна през решетката и стъклото. Ръката сграбчи един хляб и изчезна с него. Изабу изскочи бързо навън. Крадецът бягаше с сила, Хлебарят се затече след него и го настигна. Крадецът беше хвърлил хляба, но ръката му беше обляна в кръв. Този крадец беше Жан-Вължан. Това стана в 1795 година. Изправиха Жан-Вължан пред тогавашния съд. За да отговаря за кражба с взлом в обитаван дом. Той имаше пушка, с която си служеше по-добре от всеки друг стрелец и бракониерствуваше по-малко. Това отежни вината му. Срещу браконьерите съществува напълно законно предубеждение. Браконьерът, както и контрабандистът, не са кой знае колко далеч от разбойника. Макар че, нека отбележим мимоходом, истинска пропаст дели тези хора и мерския убиец от градовете. Браконьерът живее в гората. Контрабандистът живее в планината или в морето. Градовете правят хората жестоки, защото ги развръщават. Планината, морето и гората карат хората да подивяват. Те развиват дивашкото у човека, но често без да унищожат човешкото, признаха Жан Валжан за виновен. Постановленията на закона бяха изрични. Нашата цивилизация е понякога не чувано жестока. Това е, когато наказателната система постановява нечие крушение. Зловеща минута. Човешкото общество се отдръпва и поема отговорността за непоправимото изоставяне на едно мислещо същество. Жан Валжан беше осъден на 5 години като Жна работа. На 22 април 1796 година в Париж беше разгласена победата при Емонтеноте, спечелена от главнокомандуващия италианската армия. Наречен в посланието от 2 Флореал четвърта година на директорията до 500-те Белонапарте. В същия ден в Би се голяма група каторжници. Жан Вължан беше един от тях. Един бивш вратар на затвора, днес вече почти 90 годишен, си спомня и досега сега още съвсем ясно за нещастника, който бил привързан на края на четвъртата редица в северния ъгъл на двора. Бил седнал на земята като другите. Изглеждало, че си дава сметка само за едно, колко ужасно е положението му. Възможно е в съзнанието на този напълно невеж злочесник смътно да се е прокрадвала мисълта, че наказанието му е безмерно жестоко. Докато запитвали щук над главата му болта на нашиника му, той плачел, сълзите го задавели, пречели му да говори, успявал само да промълви от време на време. Бях Бяхка в фаврол. После, халцайки, повдигал дясната си ръка и постепенно я отпускал, като че докосвал последователно седем нееднакво високи главички, и този негов жест давал да се разбере, че каквото и престъпление да е извършил, той го бил извършил, за да облече и нахрани храни седем невръсни дечица. Изпратиха го в тулон. Пристигна там след 27 дневно пътуване с кола, зверига на шията. В тулон му облякоха червената затворническа рубашка. Всичко предишно, което съставляваше някога неговият живот, се заличи ведно едно с името му. Той не беше вече Жан Вължан, а номер 24601. Какво стана с сестра му? А с седемте деца, кой се интересува от съдбата им? Какво става с шепатариста на млада, отсечена от корен фиданка? Сполетя ги обичайната участ. Тези клети човешки същества, божи творения, останали за напред без опора, без закрилник, без пристан, се пръснаха, кой ли да ги знае. Накъдето очите им видят. Навярно всяко по свой път. Те потънаха постепенно в студената мъгла, която поблъща самотните съществувания, в безрадостната тъма, в която пропадат един след друг по време на невнятния поход на човешкия род толкова несретници. Те напуснаха родния си край. Камбанарията на някогашното им село ги забрави. Забрави ги и синорат народната им нива. След няколко години Каторга и самият Жан Вължан забрави всичко. Зещата от начало в сърцето му рана зарасна. Това е то. Един единствен път през време на целия си престой в Тулон той чу нещо за сестра си. Струва ми се, че беше към края на четвъртата година от затворничеството му. Не помня вече по какъв канал бе достигнала до него тази вест. Някакъв техен познат от село видял се му. Била в Париж. Живеела на една бедна улица близо до църквата, Сен-Сюлпис, улица Жендр, само едно от децата и кратко живеело с нея, най-малкото, момченцето. Къде били останалите шест? Тя сама може би не знаела. Всяка сутрин ходела в една печатница на улица Сабо 3, където сгъвала и почивала колите. Трябвало да бъде там в 6 часа сутринта, Зиме доста преди да се съмне. В зданието на печатницата имало училище, където водела 7 годишното си момченце. Само, че, понеже постъпвала на работа в печатницата в 6 часа, а учебните занятия почвали в 7, детето чакало цял час на двора, докато отворят училището. Зиме стояло цял час в тъмното, навън. Не му позволявали да влиза в печатницата, защото пречело. Отивайки на работа, Работниците виждали сутрин клетото с зданице, приклекнало на плочите, още санено, а понякога и задрямало в мрака, сгушено над кошничката си. Когато валяло, една бабичка, портиерката, се семилявала над него и го прибирала в стаичката си, където имало само един удар, два дървени стола и чекръг, там момченцето плюмало, свито въгъла, скотката на скута си, за да се постопли. В седем часа отваряли училището и то влизало в клас. Ето какво бе чул Жан Волжан, този разказ беше за него мимолетна светкавица, внезапно отворен прозорец към съдбата на тези същества, които беше обичал. После всичко отново потъна в мрак. Той не чу повече никога нищо за тях, нито една вест от тях не достигна до него. Никога вече не ги видя, никъде не ги срещна, а и ние няма да ги срещнем повече в нашия скръбен разказ. Към края на същата четвърта година дойде ред на Жан Вължан да избяга от каторгата. Другарите му го подпомогнаха, както обикновено се постъпва в това безрадостно място. Той избяга, скита два дни свободен и снивята. Ако въобще може да се каже, че си свободен, когато те преследват, когато се озърташ на всяка крачка, когато трепваш при най-малкия шум, когато се боиш от всичко, от пушещия комин на покрива, от всеки срещнат човек, от всяко разлаяло се куче, от всеки препускащ кон, от ударите на часовника, от деня, защото се вижда, от нощта, защото не се вижда, от шосето, от пътеката, от храста, от съня. На втория ден вечерта го уловиха. Не беше нито ял, нито спал цели 36 часа. Военният съд го осъди за това провинение на още три години и така му станаха 8. На шестата година пак дойде негов ред да избяга. Той се възползва от случая, но пак, не му се отдаде да се изплъзне. Разбраха, че го няма още при проверката. Дадоха един ураден изстрел и през нощта часовоите го намериха скрит под кила на новостроящ се кораб. Оказа съпротива на надзирателите от каторгата, които го уловиха. Бягство и бунт. Това деяние, предвидено от специален член на закона, бе наказано с още пет години каторга, през първите две от които Жан Валжан трябваше да носи двойна верига. Станаха 13 години. На 10-та година пак дойде него вред да бяга, той пак се опита и пак не успя. Още 3 години за този нов опит за бягство. 16 години. И най-сетне през 13-та година, струва ми се, той се опита за последен път, но го уловиха само след 4 часа. Още 3 години за тия 4 часа свобода. 19. През октомври 1815 година го освободиха. Беше влязъл в каторгата през 1796, задето беше щупил едно стъкло и беше откраднал един хляб. Тук е мястото да отворим малка скоба. За втори път при проучване на наказателния кодекс и на присъдите в името на закона авторът на тази книга среща открадването на един хляб като изходна точка на крушението. На една човешка участ. Клод Гео 2 беше откраднал един хляб. И Жан Балжан беше откраднал един хляб. Английски статистически данни установяват, че в Лондон на всеки пет кражби четири имат за непосредствен подтик глъда. Жан Вължан влезе в затвора ридаещ и треперещ. Той излезе от него безчувствен. Влезе отчаян. Излезе мрачен. Какво беше станало в душата му? Едно, ето Жан Фъра. Б. Пър. Две, герой от едноименната повест на Виктор Юго. Б. Пър. Седми. Дълбините на отчаянието. Да се опитаме да разкажем. Обществото е длъжно да се огледа в тия явления, защото те са негово дело. Жан Вължан беше, както казахме, невежа, но не и глупав. Беше природно интелигентен. Нещастието, което също донасе просветление, увеличи малкото светлина, която проблясваше в ума му. Под надзирателската палка, под веригата, в карцера, в изнемогата, под парещото слънце на каторгата, върху голия дъжчен затворнически удар той се вглъби в себе си и започна да разсъждава. Обяви се за съдия. Най-напред призована на съд сам себе си. Призна, че не бил осъден съвсем несправедливо. Че е извършил отчаяна, заслужаваща порицание постъпка. Че може би нямаше да му откажат този хляб, ако го беше поискал. Че във всички случаи беше по-добре да почака да го получи било от състрадание, било срещу труда си. Че доводът чака ли се, когато си гладен, не е абсолютно убедителен, тъй като всъщност много рядко се умира действително от глад. Че за щастие или за нещастие човек е създаден така, че може да страда много и продължително, и физически, и душевно, без да умре, трябвало е следователно да прояви търпение. Това щеше да бъде по-полезно и за клетите си че беше истинска лудост той, безсилен окаяник, да хване грубо за шията цялото общество и да си въобрази, че може да излезе от мизерията чрез кражбата. Тъй или иначе, не е правилно да излезеш от бедността, като минеш през безчестието. С една дума, беше сгрешил, после се запита, само той ли беше виновен в този съдбоносен случай? Не беше ли най-решаващо обстоятелството, че той, работникът, нямаше работа, че той, трудолюбивият, нямаше хляб? Не беше ли жестоко и пресилено наказанието след извършената и призната грешка? Законът, наказвайки го, не беше ли проявил повече произвол, отколкото той самият, когато го бе нарушил? Не беше ли на едното блюдо на везните, блюдото на изкуплението? Не заличаваше ли това прекомерно наказание самото провинение и не водеше ли то до следния резултат, да размени ролите, да постави на мястото на вината на провинение вината на съдника, да превърне виновника в жертва, длъжника в кредитор и да постави окончателно правото на страната на този, който го е престъпил? Нима това наказание, утежнено от последователните осъждания поради опитите за бягство, не се превръщаше в крайна сметка в посегателство от страна на посилния спрямо послабия. В престъпление на обществото спрямо индивида, престъпление, което се повтаряше всеки ден, престъпление, което траеше цели 19 години, той се запита дали човешкото общество има право да излага в еднаква степен своите членове, от една страна, на безразсъдната си непредвидливост а от друга, на безпощадната си предпазливост и да закрещи за винаги някой несретник между недостига и прекомерността си. Недостиг на работа и прекомерност на наказанието. Не беше ли чудовищно обществото да се отнася така именно с най неправданите при съвсем случайното разпределение на благата и следователност, най-достойните за снисхождение? След като си постави тези въпроси и им отговори, Жан Балжан изправи обществото на съд и го осъди. Осъди го на своята ненарист. Хвърли върху него отговорността за тежката си участ и си каза, че може би не ще се поколебая един ден да му поиска сметка. Заяви сам на себе си, че няма никакво съответствие между вредата, която беше причинил, и вредата, която причиняваха нему. И заключи в края на краищата, че неговото наказание не беше може би беззаконно, но беше безспорно несправедливо. Гневът може да бъде безсмислен и безумен. Човек може да се раздръзни неоправдано но негодуванието е винаги основателно, макар и в известно отношение. Жан Вължан възнегодува. Човешкото общество му беше причинило само зло. Той беше видял само сърдития молик, койтото назовава правосъдие и който показва на всички онези, които гнети. Всеки допир с хората му беше причинил болка. Те се приближаваха до него само за да го наранят. Още от ранно детство, още от както беше загубил майка си, а после и сестра си, той не беше чул нито една дружелюбна дума, не беше срещнал нито един ласкав поглед. От страдание на страдание той стигна постепенно до убеждението, че животът е борба и че в тази борба победеният беше той. Имаше само едно оръжие, своята ненавист. Реши да го наточи в каторгата и да го отнесе със себе си, когато я напусне. В Толон имаше училище за затворниците, поддържано от монаси, иньорантинци, едно където преподаваха най-необходимото на нещастниците, които имаха желание да учат. Той спадаше към малцината желаещи. Записа се в училището на 40 години и се научи да чете, да пише и да смята. Почувствува, че укрепвайки ума си, ще укрепи и ненависта си. Има случаи, когато образованието и просветата засилват озлоблението. Печално е да се признае, че след като изправи на съд обществото, което беше причинило нещастието му, той изправи на съд и провидението, което беше създало обществото. И също го осъди. Така през всичките 19 години на изтезания и затворничество душата му едновременно се възвисяваше и падаше. От една страна, в нея проникваше светлина, а от друга, нахлуваше мрак. Както видяхме, Жан Валжан не беше лош по природа. Той беше все още добросърдечен, когато попадна в каторгата. Именно там осъди обществото и си даде сметка, че става зъл. Осъди провидението и почувства, че става неверник. Мъчно е това положение да не ни наведе на известни мисли. Нима човешката природа е податлива на такова пълно и коренно преобразование? Нима Бог може да създаде някого добър, а хората да го направят зъл? Нима съдбата може да преобрази напълно нечия душа и да я направи лоша само защото самата съдба е лоша. Нима сърцето може да се изруди и да се зарази от неизлечими недъзи под натиска на непосилна злочистина, както гръбначният стълб се изкривява под нисък свод. Нима във всяка човешка душа и по-специално в душата на Жан-Вължан не е била вложена първоначалната искра. Божественият елемент, нетленен в този свят и безсмъртен фонзи, който може да се подхване. Да се раздуха, да се разгори, който може да пламне и да засие величествено, и който злото никога не може напълно да угаси? Важни и неуяснени въпроси. На последния от които всеки физиолог вероятно би отговорил без колебания отрицателно, ако беше зърнал в Толон този мрачен каторжник часовете на отдих, които бяха за него часове на размисъл. Седнал със кръстени ръце на железния прът на някой кабестан, пъхнал края на веригата в джоба си, за да не се влачи, намръщен, сериозен, мълчалив и замислен. Този пари и на закона гледаше гневно човека, този обречен от цивилизацията клетник гледаше строго небето. Без съмнение... И ние нямаме намерение да скриваме това, наблюдателят физиолог би открил у него неизлечимо страдание, би оплакал може би този Борен, чиято борест е причинена от закона, но съвсем не би се опитал да го лекува. Той би извърнал поглед от каверните, издълбани в душата му, и подобно на Данте пред вратата на Ада, би заличил от този човешки живот думата, която Божият пръст е написал на челото на всеки смъртен упование. Дали самият Жан Валжан съзнаваше така ясно своето душевно състояние, както ние се опитахме да го анализираме пред нашите читатели? Различаваше ли той отчетливо, непосредствено след образуването им, всички елементи, от които бе съставена навствената му нищета, и беше ли ги различил по време на образуването им? Дали ли си беше точна сметка този недодялан и неграмотен човек за последователните етапи на мисълта си, по време на които беше възлизал и слизал до мрачните представи? Съставляващи от толкова години неговия душевен кръгозор. Съзнаваше ли той сложния процес, който протичаше в него и който още не беше завършил? Не бихме посмели да твърдим подобно нещо. А и не го вярваме. Жан Валжан беше премного невеж, за да не му останат смътни безкрайно много неща, макар и след толкова страдания. Понякога той дори не знаеше какво точно изпитва. Живееше в тъма, страдаше в тъма, мразеше в тъма. Мразеше, така да се каже, всичко, което му се мернеше пред очите. Обикновено той се луташе в тъмата, търсейки пътя си пипнешком като слепец и мечтател. Само от време на време, по някой повод отвън или просто от само себе си, го обземаше внезапен пристъп на гняв, прилив на страдание, бледа и мигновена светкавица, която озаряваше цялата му душа и навред изпъкваха изведнъж в зловещата светлина страшните бездни и заборените в мрак хоризонти на неговата участ. Светкавицата угасваше и тъмата пак се спущаше над него. Къде беше той? Не можеше да осъзнае. При също е на подобни страдания, причинени от прекомерна безпощадност, която действува затъпяващо, да превърнат малко по малко човека в див звяр по силата на някакво нисходящо превращение. Понякога дори в кръвожаден звяр. Последователните упорити опити за бягство на Жан Вължан биха били достатъчни, за да потвърдят странното въздействие на закона върху човешката душа. Жан Валжан би подновявал тези абсолютно безплодни и безсмислени опити всеки път, когато би му се представил случай, без да се замисля дори за миг нито за последиците, нито за злополучния си предишен опит. Той побягваше неудържимо, като вълк, който би намерил отворена вратата на клетката си. Инстинктът му казваше, бягай, разумът би му казал, стой, но разумът бледнееше пред властното изкушение. Оставаше само инстинктът. Действуваше само звярат. А когато го уловяха, подивяваше още повече в резултат на новите жестокости, на които го подлагаха. Не бива да изпускаме една подробност. Той беше изключително силен физически и нито един каторжник не можеше да се мери с него в това отношение. При тежка работа, когато трябваше да се усуче кабел или да се навива макара, Жан Вължан струваше колпото четирима. Той повдигаше и носеше на гърба си огромни тежести и заместваше при случай на забения лост за вдигане на товари, наречен крик, и който някога се е наричал Аралджиуиел 2, откъдето между другото носи името си и улица Монтургьой харите в Париж. Другарите му го бяха преименували Жан Крика. Когато поправили балкона на кметството в Тулон, една от прекрасните кариатиди на пюже, които поддържат балкона, се отлепила от стената и едва не паднала. Жан Валжан, който се случил там, подпрял кариатидата с рамото си, докато пристигнат работниците. Ловкостта му беше по-голяма и от силата му. За някои катожници, постоянно бленуващи за бягство, съчетаването на сила и ловкост се превръща в края на краищата в същинска наука. Наука за овладяване на мускулите. Затворниците, които вечно завиждат на мухите и птиците, ежедневно се усъвършенствуват в изкуството да пазят равновесие. Да се покатери по отвесна стена и да намери опорни точки там, където всеки друг би се гледал незабележима издатина. Беше обикновена игра за Жан-Вължан. Стига само да имаше чупка в стената. Напрегнал гръб и празци, забил лакти и пети в гръпавините на камъка, той се придвижваше като вълшебник чак до третия етаж. Понякога се издигаше до самия покрив на каторгата. Жан Валжан говореше малко. Не се смееше. Необходимо беше изключително вълнение, за да изтръгне от гърлото му един-два пъти годишно зловещ жнически смях, напомнящ от глас на сатанински кикот. Външно изглеждаше като човек, който вечно съзерцава ужасно зрелище. Той действително беше непрекъснато оглъбен в себе си. Долавяше смътно чрез болезнените възприятия на своето недоразвито и потиснато съзнание, че над него тегне нещо чудовищно. Извърнеше ли глава и опиташе ли се да вдигне поглед в безпросветния злокобен полумрак, в който пълзеше, той виждаше с ужас, примесен с озлобление, как над него се струпват и възвисяват, докъдето поглед стига. Недостъпните стръмни склонове на страхотна грамада от непонятни неща, закони, предразсъдъци... Хора, явления, чието очертания му се изплъзваха, чиято необхватност го изпълваше с ужас. Удивителната пирамида, която ние наричаме цивилизация. Туктаме в тази гъмжаща и безформена грамада той различавашето близо до себе си, то далеч, на недосегаема висота, някоя ярко осветена фигура или подробност, надзирателя с палката му, жандарма с събята му, архиепископа с митра на глава, а най-отгоре, обкръжен в едва ли не слънчев блясък. Императора с ослепителната му корона Струваше му се, че това далечно сияние не само не разпръсва неговата тъма, но я сгъстява и я прави още по-застрашителна. Цялата тази грамада, закони, предразсъдъци, събития, хора, предмети, се придвижваше над него, следвайки сложните и таинствени ходове, които Бог повелява на цивилизацията, тъпчеше го и го смазваше, невъзмутима в жестопоста си, неуморима в равнодушието си. Души Паднали на самото дъно на злочестината, злочастината, окаяници, ни в най-низките селения, към които не се свежда ни взор, низвергнатите от закона чувствуват над себе си цялата тежест на човешкото общество, толкова страшно за този, който е извън него, толкова ужасно за този, който е под него. Такова беше състоянието на углъбения в себе си Жан Вължан. Какво ни всъщност представляваха неговите размишления? Ако просеното зърно под воденичния камък можеше да мисли, Неговите мисли навярно щяха да напомнят мислите на Жан Вължан. Всичко това, населената е призраци и действителност, изпълнената с реални образи фантасмагория, го беше довело до неизразимост думи и душевно състояние. Понякога той внезапно спираше в разгара на тежката работа. Замисляше се. Разумът му, по-зрял, но и по-смутен от порано, се бунтуваше. Всичко, което му се беше случило, му се струваше невероятно. Всичко, което го обкръжаваше, му се струваше невъзможно. Казваше си, сънувам, гледаше надзирателя, изправен на няколко крачки от него, надзирателят му се струваше привидение. Но внезапно привидението го ударяше с палката си. Видимият свят почти не съществуваше за него. Близко до истината ще бъдем, ако кажем, че за Жан вължан нямаше нито слънце, нито хубави летни дни, нито сияйно небе, нито свежи априлски утрини. В душата му се прокрадваше само бледа светлина като от отдушник. В заключение, за да бъдем кратки и за да направим извод за реалните резултати от набелязаното до сега, ще се задоволим да установим само, че за 19 години безобидният катерач от Фаврол. Опасният каторжник от Тулон беше станал годен, благодарение влиянието на каторгата за два вида злодеяния, първо, за бързо, необмислено, шеметно, чисто инстинктивно злодеяние. Един вид възмездие за всичко изстрадано, и, второ, за тежко и сериозно престъпление, съзнателно обмислено и почиващо на лъжливите понятия, възникнали вследствие нещастието му. Предумишлените му постъпки минаваха през три последователни фази, свойствени за хора с особена закалка, разсъждение, воля, упоритост. Те се ръководеха от постоянното възмущение, огорчението, дълбокото съзнание за понесените неправди, озлоблението дори срещу добрите, невинните и справедливите хора ако те изобщо съществуват. Изходна и крайна точка на всичките му мисли беше ненавистта към човешките закони. Ненавист, която, ако не бъде спряна в развитието и кратко от някаква спасителна случайност, се превръща след известно време в ненавист към човешкото общество, а в ненавист към целия човешки род, към всяка жива твар, и се изразява в смътно и грубо желание да се пъкусти все едно на кого, стига само да е живо същество. Не без основание, както виждате, Паспортът окачестяваше Жан Вължан като много опасен човек. От година на година душата му се изсушаваше бавно, неизбежно. Сухо сърце, сухи очи. Когато излизаше от каторгата, се навършиха 19 години, откакто беше пролял последната си сълза. Едно, мона си от ордена на Сен Жан Дюдио. Б, ПР. Две, опора на лост и гордост. ФР. Б, Осми. Вълната и тамата. Човек в морето. Какво от това? Корабът не спира. Вятърът духа, мрачният кораб е принуден да следва предначертания си път. Той отминава. Човекът изчезва, появява се пак, потъва и повторно изплува на повърхността, вика, простира ръце, никой не го чува. Корабът пори вълните, тръпнещ под урагана, матросите и пътниците дори не виждат вече потъналия човек. Злощастната му глава е само малка точка сред безкрайната водна шир. Той не дава отчаяни вопли от морските дълбини. Как призрачно е това отдалечаващо се корабно платно. Човекът го гледа, гледа го като обезумял. То се отдалечава, избледнява, смалява се. Само допреди малко клетникът беше на кораба, беше член на екипажа, сновеше по палубата ведно с всички други, имаше своя дял от въздух и слънце, живееше. Какво се бе случило с него? Беше се подхлъзнал, падна и край. Той е сред чудовищната водна стихия. Всичко под краката му се изплъзва и пропада. Разкъсани и раздърпани вълни се възправят грозно пред него. разлюляната бездна го влече. Разпенената вода бушува над главата му. Разярените вълни го заливат едно. Смътно разинати провали едва не го поглъщат. При всяко потъване зърва пропасти, изпълнени с тъма. Непознати немо отвратителни растения се увиват около тялото му, вплитат се в нозете му, дърпат го надолу. Той чувствува, че се слива с бездната, че става част от пяната. Вълните си го подмятат една на друга, той гълта тяхната горчилка, коварният океан го дави настървено, безкраят се гави с неговата агония. Като че ли цялата необятна водна шире пропита с ненавист. Но човекът се бори, опитва се да се съпротивлява, мъчи се да се задържи на повърхността, напряга се, плува. Той, това жалко, тъй бързо изтощено създание, се бори с неистощиното. А къде е корабът? Там, в далечината. Едва забележим на бледия здрачен хоризонт. Бурята налита, пяната го задушава. Той вдига очи и вижда само траурно надвиснали облаци. Свидетел е пред прага на смърта на неописуемия бяс на водите. Разяреното море го изтезава. Той чува бучения, чужди на човешкия слух, които доритат всякаш отвъд земята, от някакъв страшен неведом свят. В облаците се вият птици, както над човешката покруса витаят ангели, но какво могат да сторят за него? Те летят, пеят и кръжат над него, а той се дави в предсмъртни харкания. Чувствува се погребан между два безкрая, океана и небето. Единият, гробница, другият, саван. Нощта се спуща, колко часа вече плува. Силите му го изостарят. Корабът, далечна спасителна черупка, на която имаше хора, изчезна. Той е сам сред безбрежните заболени в здрач вълни, той потъва, в куча нясъл, сгърчен, и усеща под себе си безформените чудовища на невидимото. Зове за помощ. Няма вече хора. Къде е Бог? Той зове. На помощ. На помощ. Той зове и все зове. На хоризонта, нищо. На небето, нищо. Човекът призувава простора, вълната, водораслите, подводната скала. Всичко е глухо. Той се моли на бурята. Невъзмутимата буря се подчинява само на безконечното. Около връст тъма, мъгла, самота, безсвестен, бурен дрохот, безбрежно надиплени, свирепи води. В него ужас и изнемога. Под него раззинали дълбини. Никаква опорна точка. Той си представя на неизвестните бродения на своя труп в безпределната тъмнина. Сковава го безпощаден мраз. Той разперва пръсти, вкопчва ги конвулсивно, но не може да се залови за нищо. Ветрове, облаци, вихри, морски дихания, безполезни звезди. Какво да стори? Отчаян, той престава да се бори. Уморен, той решава да умре, оставя се на стихията, отпуща се, предава се и пропада навеки в зловещата паст на океана. О, неуморим поход на човешкото общество! Сколко много хора, сколко много човешки души е осеян твоят път. Океан, в който потъва всичко повалено от ударите на закона. Трагично отсъствие на всяка подкрепа, духовна смърт, морето е неумолимата социална нощ, в която наказателната система тласка съдените. Морето е безграничното страдание, изоставена на произвола на вълните, душата може да загине. Кой ще я възкреси? Девети. Нови оборчения Когато дойде време да напусне каторгата, когато в ушите на Жан Валжан прозвучаха невероятните думи, свободен си, това беше за него небивал и нечуван миг. Лъч ярка светлина, лъч от истинската светлина на живите хора, внезапно озари душата му. Но този лъч скоро помръкна. Жан Вължан беше заслепен от мисълта за свободата. Той си беше въобразявал, че ще заживее нов живот. Но много скоро разбра какво значи свобода за човек с жълт паспорт. А и освобождаването му беше придружено от немалко оборчение. Той беше изчислил, че възнаграждението за целия му престой в каторгата трябваше да възлезе на 171 франка. Справедливо ще бъде да поясним, че беше забравил да включи в изчисленията си задължителната почивка в неделни и празнични дни, която за 19 години водеше до едно намаление от около 24 франка. След приспадането им, както и благодарение на други местни удръжки, общата сума беше сведена до 109 франка и 15 село, които му броиха при излизането му. Той не разбра защо му удържаха такава голяма част от парите и сметна, че са го онеправдали. Защо да не кажем направо думата, той сметна, че са го ограбили. На другия ден, след освобождението си видя в грас, пред входа на една парфюмерийна фабрика за преработка на портукалов цвят доста мъже, които разтоварваха бали. Предложи услугите си. Бързаха да свършат и за това го приеха. Той се залови на работа. Беше съобразителен, як и сръчен. Прояви усърдие и собственикът изглеждаше доволен. Докато пренасяше балите, мина един полицай и поиска документите му. Наложи се да покаже жълтия си паспорт. След това Жан Валжан пак се зае с разтоварването. Малко преди това той се беше осведомил от едно колко, си докарва с тази работа. Отговориха му, 30 цело. Когато се стъмни, понеже трябваше да тръгне на път на другия ден сутринта, той отиде при собственика и го помоли да му плати. Без да му даде никакви обяснения, собственикът му брои 25 село, Жан Вължан се опита да протестира. Отговорено му бе, и това ти е много, той настоя. Фабрикантът го погледна много значително и му каза, ако много знаеш, ще се намериш пак в затвора, и този път се почувствува ограбен. Обществото в лицето на държавата го беше ограбило на едро, намалявайки полагаемото му се възнаграждение. Сега отделните негови членове го обрабваха на дребно на своя рек. Освобождението не значеше свобода. Можеше да сложи кръст на каторгата, но не и на присъдата. Това му се бе случило в грас. Видяхме как го приеха и вдин екс Жан Вължан Боден. И така, когато часовникът на катедралата отзвъни два часа след полунощ, Жан Вължан се събуди. Събуди го преди всичко твърде меката постеля. Кажи речи. 20 години не беше спал в легло и макар че не се съблече, преди да си легне, това усещане беше премного ново, за да не смути се му. Беше спал повече от 4 часа. Чувствуваше се отморен. Нямаше навик да отделя много време за почивка. Отвори очи и за миг се вгледа в околния мрак, после пак замижа, мъчейки се да заспи отново. Когато най-различни впечатления се ви вълнували през деня, когато умът ви е бил заец се възможни мисли, ще се унесете бързо, но събудите ли се веднъж, едва ли ще заспите повторно. Сънята идва лесно, но мъчно се връща. Така стана и с Жан Вължан. Той не можа вече да заспи и започна да размишлява. Намираше се в такова душевно състояние, когато мислите и представите са объркани. Те се въртяха хаотично в мозъка му. Далечни и съвсем пресни спомени прииждаха в безпорядък, сблъскваха се слепешком, препритаха се... Разръстваха се безмерно или потъваха внезапно като в мътна, разклатена вода. Какво ли не му минаваше през главата, но една мисъл се връщаше трапчиво и кратко прогонваше всички други. Ще ви открием тутакси. той не беше пропуснал да забележи шесте сребърни прибора и супената лъжица, които госпожа Маглор бе сложила на масата. Тези шест прибора не му даваха мира. Те бяха там, на няколко крачки от него. Когато прекосяваше съседната стая, за да влезе в своята, Старата прислужница тък му ги прибираше в малкото долапче над леглото на епископа. Много добре беше видял това долапче. Вдясно, когато се влиза от към трапезарията. Приборите бяха от масивно сребро. Старо сребро. Заедно с супената лъжица ще може да вземе за тях най-малко 200 франка. Двойно повече от възнаграждението, което беше припечелил за цели 19 години. Вярно е, че щеше да получи повече ако оправата на каторгата не го беше ограбила. Цял час духът му, обзет от колебания, се бъхтеше нерешително, борейки се с изкушението. Часовникът удари три часа. Жан Валжан отвори очи, вдигна се рязко от леглото, протегна ръка и опипа раницата си, захвърлена въгъла на нишата, после спусна крака, стъпи на земята и седна почти несъзнателно на кръвата. Остана за миг така, замислен, и държането му вероятно би вдъхнало ужас на всеки, който би го зърнал в тъмнината, единствен буден в заспалия дом. После той се наведе бързо, изо обувките си, сложи ги на рогоската пред леглото и пак застина неподвижно, унесен в мислите си. По време на това престъпно бдение мислите, за които вече споменахме, беса от дих заеха духа му, нападаха го, оттегляха се, пак се появяваха, смазвайки го с си. Неволно, по силата на несъзнателната натръпчивост на някои представи в паметта му като жникът берове, негов стар познайник от каторгата, чийто панталон се крепеше само на една плетена памучна презрамка. Шахматните шарки на тази презрамка не му излизаха от ума, той стоеше все в същата поза и може би щеше да стои така безкрайно дълго, до изгрев слънце, ако часовникът не беше ударил 3, и или три и половина. Часът сякаш го поткани, хайде! Жан Вължан се изправи, поколеба се още миг и се ослуша. Къщата тънеше в тишина. Тогава той пристъпи предпазливо към прозореца, който се белееше смътно пред него. Нощта не беше много тъмна. Имаше пълнолуние, но големи облаци, подгонени от вятъра, засенчваха луната. Затова навън се редуваха мрак и светлина, затъмнения и просветвания, а вътре цареше полумрак. Този полумрак, достатъчен, за да се ориентира човек в стаята. Приличаше на синкавата сумрачна светлина, влизаща през малко избено прозорче, когато пред него сноват минувачи. Жан Валжан се приближи до прозореца и го разгледа. Нямаше решетка. Прозорецът гледаше към градината и според тогавашния обичай се затваряше с малка дървена кукичка. Той го отвори, но мигом го лъхна такъв леден, пронизващ въздух, че тутък си го затвори отново. Обходи градината с зорък поглед, който не само я разглеждаше но по-скоро я проучваше. Тя беше оградена с бяла, доста ниска стена, която лесно можеше да се прескочи. Зад нея в далечината тъмнеха корони на дървета, разположени на равни разстояния едно от друго, указание, че зад стената имаше алея на булевард или улица, засадена от двете страни с дървета. След този оглед Жан Вължан очевидно се реши, пристъпи към нишата, взе раницата си, бръкна в нея и извади нещо, което сложи на кревата, после напъха обувките в един от джобовете си. Нахлупи къскета, смъкна козирката чак до очите си, потърси пипнешкомто ягата си, подпряя въгъла до прозореца, върна се до леглото и посегна решително към оставения върху него предмет. Това беше къс железен прът, заострен като кол в единия край. Мъчно бихте отгатнали в мрака предназначението на това желязо. Дали беше лост? Или топор? На дневна светлина би могло да се види, че това бе чисто и просто миньорски клин. По онова време понякога използуваха кътуржниците в каменоломните в подножието на високите хълмове, които ображдат тулон, и често ги снабдяваха с миньорски инструменти. Миньорските клинове са от масивно желязо, заострено в долния край, за да могат да се забиват в скалата. Жан Валжан взе клина в дясната си ръка издържайки дъх, пристъпвайки върха на пръстите си, се отправи към вратата на съседната стая, спалнята на епископа, както знаем. Вратата се оказа откръхната. Епископът въобще я беше затворил. Единайсти, какво прави мъжът? Жан Вължан на остри уши. Ни най-малък шум. Той бутна вратата. Бутна едва едва с върха на пръста си, затеил тревогата си, предпазлив като прокрадваща се котка. Вратата се поддаде незабележимо и безшумно и се открехна малко повече. Той почака една секунда, после я бутна още веднъж, този път посмело. Тя пак се поддаде безшумно. Сега вече отворът беше достатъчно голям, за да може да се провре. Но близо до вратата имаше масичка, която препречваше с единия си ъгъл входа. Жан Вължан се съобрази с препятствието. Трябваше на всяка цена да отвори по-широко вратата. Той се реши и я бутна за трети път, по-силно, отколкото до сега. Само, че този път една недобре смазана панта и скрипкия дрезгаво и продължително в нощния мрак. Жан Вължан трепна скриптенето на пантата отекна в ушите му злокобно и облушително като тръбата, възвестяваща страшния съд. Под въздействие на фантастичното преувеличаване, присъщо на въображението в първия миг на оплахата, той едва ли не си внуши, че пантата оживява, че се превръща в настървено живо същество, че лай е като куче, за да предупреди всички, за да разбуди спящите. Жан Валжан се спря треперещ, загубил ума и дума, и се отпусна тежко на цялото стъпало. Чуваше как кръвта бие в слепоочията му като два кувашки чука и му се струваше, че дъхът му се изтръгва от гърдите с свистене, като че ли се изплъзваше затворен в пещера-вятър. Мислеше, че е невъзможно този стон на разгневената панта да не разтърси като земетресение целият дом. Вратата, която бе блъснал, вдигаше тревога, надаваше зов. Ей сега щеше да стане старецът. Щяха да се развикат бабичките, щяха да се притекат хора на помощ. Нямаше да мине четвърт час и целият град щеше да зашуми. Полицията щеше да се вдигне на крак. За миг той се видя загубен. Застина на мястото си, в каменен като статуя, без да смее да мръдне. Минеха няколко минути. Вратата зееше широко. Той се осмели да надзърне в стаята. Нищо не беше трепнало. Ослуша се. Никакво движение в къщата. Скриптенето на ръждясалата панта не бе събудило никого. Първата опасност премина но в него бушуваше страшен смут. Въпреки това не отстъпи назад. Дори когато мислеше, че е загубен, пак не беше отстъпил назад. Едничката му мисъл сега беше да свърши по-бързо. Пристъпи крачка напред и влезе в стаята. В нея цареше дълбоко спокойствие. Тукта се мъждееха на ясни и неопределени предмети, които на дневна светлина бяха чисто и просто пръснатите книжа по масата, отворени книги, струпани томове върху едно ниско столче, креслото сметнати на него дрехи, столчето за молитва. Всичко това в късния час на нощта представляваше само тъмни гли и белезникави петна. Жан Вължан пристъпи предпазливо, внимавайки да не се блъсне в мебелите. От дъното на стаята дориташе равното и спокойно дишане на спящия епископ. Внезапно Жан Вължан се спря. Стигнал беше до реглото. Много по-скоро, отколкото предполагаше. Понякога, проявявайки необяснима навременност и прозорливост, природните явления и ефекти се преплитат с нашите действия, като че ли искат да ни накарат да се упомним. От около половин час голям облак покриваше небето. Точно когато Жан Валжан се спря пред леглото, облакът сякаш нарочно се разкъса. Един лунен лъч се плъзна през високия прозорец и освети ненадейно бледото лице на епископа. Той спеше кротко. Нощите в долните алпи са хладни и епископът спеше почти облечен. Ръкавите на кафярия му вълнен подрасник стигаха до китките му. Беше отметнал спокойно в съня си глава назад върху възглавницата. Ръката му с пастирски пръстен на нея, раздала щедро толкова милосърдие и благодеяния, висеше вън от леглото. Цялото му лице беше озарено от неопределено изражение на удовлетвореност, крепко опувание и блаженство. Необикновена усмивка, а едва ли не сияние. Невидима светлина заливаше с чудните си от блясъци челото му. Душите на праведниците съзевцават на сън някакво съкровено небе. Това небе отпращаше отражението си върху епископа. Челото му сякаш беше прозрачно. Впрочем небето бе в него самия, то бе неговата съвест. Когато лунният лъч се сля с тази вътрешна светлина, същински ореол овенча спящия старец. Меко, забурено в неизразими полутонове сияние. Луната, заспалата земя, притихналата градина, спокойният дом, ранният час, необикновената обстановка. Безмълвието придаваха неподдаваща се на описание тържественост на внушителния покой на този мадрец и ображдаха с величествено и ненарушимо сияние белите коси и затворените очи. Лъхащото надежда и доверие лице и унесената в е младенчески сън старческа глава. Неволно величав, старецът излъчваше нещо божествено. Жан Валжан стоеше в мрака с железния кол в ръка. Застинал неподвижно, втренчил смаян взор в сияйния образ. Никога до сега не беше виждал нищо подобно. Доверчивото изражение на стареца го изпълваше с ужас. Нравственият мир не познава вълнуваща гледка от изправената в съзерцание пред спящ праведник смутена и неспокойна съвест, която се готви да извърши злодеяние. Жан Балжан долавяше смътно, но власно колко величествен беше този беззащитен старец, заспал кротко край човек като него. Никой... А най-малко самият той, не би могъл да каже какво точно ставаше в душата му. Ако искате да добиете известна представа за състоянието му, би трябвало да си въобразите съприкосновението на най-голямата жестокост с най-голямата благост. Едва ли можеше да се отгатне нещо определено по лицето на Жан Вължан? Той изразяваше тъпо изумление. Бившият каторжник гледаше. И това беше всичко. Но за какво мислеше? Невъзможно би било да се отгатне. Едно беше очевидно, той беше развълнуван и разстроен. Но какво се криеше под това вълнение, той не откъсваше поглед от стареца. Стойката и изражението му ясно издаваха необикновена нерешителност. Той сякаш стоеше на ръба на две бездни, гибелната и спасителната. Еднакво готов на две крайности, да разбие черепа на стареца или да целуне ръката му. Няколко мига по-късно той посегна бавно към челото си, свали каската си, Отпусна вяло ръка и пак се притей в съзерцание с каскет в лявата и с железен пръд в дясната ръка, с настръхнали коси над сели лице. Епископът продължаваше да спи дълбоко и безметежно под този страшен поглед. Над камината се мяркаше смътно осветено от лунните от блясъци разпятието, разтворило сякаш обятията си и за двамата, с благословия за единия и упрощение на другия. Изведнъж Жан Вължан нахлупи отново каскета над челото си, мина бързо край леглото, без да гледа стареца и се приближи до долапчето, което се белееше над възглавницата. Вдигна желязото явно с цел да разбие ключалката. Но ключът не беше изваден. Отключи. Първото нещо, което се мярна пред очите му, беше панерката с сребърните вилици и лъжици. Той я взе, прекуси стаята с бързи и твърди крачки, без да внимава да не вдигне шум, стигна до вратата, премина в молитвената, отвори прозореца, сграбчи ягата си, прескочи перваза. Пъхна приборите в раницата си, хвърли панерката, пресече градината, метна се като тигър отвъд стената и побягна. 12. Епископът на работа На следващия ден при изгрев слънце Монсеньор Биен се разхождаше в градината си, когато госпожа Маглоар се втурна силно разтревожена към него. Ваше преосвещенство, ваше преосвещенство! Извика тя. Знаете ли къде е панерката с сребърните прибори? Да, отвърна епископът. Благословен Исус, Господ наш! Възкликна тя. А, а се чудех къде ли се е дянала. Епископът току-що беше намерил панерката в една реха. Той я подаде на госпожа Маглуар. Ето я, празна естествено. Завайка се тя. Ами сребърните лъжици и вирици. А, за среброто ли се тревожите, отвърна епископът. Нямам представа къде е. Господи помилуй. Откраднато е. Оня, с нощният го е задигнал. Само след миг с цялата живост, на която беше годна, госпожа Маглуар се затича в молитвената, влезе в нишата и се върна при епископа. Той се беше навел и разглеждаше, въздишайки тъжно, един стрък кухлярия, едно, прекършен при падането на панерката в лехата. Той се изправи при вика на госпожа Маглоар. Ваше преосъщенство. Човека го няма. Отмъкнал е сребърните прибори, но тя не довърши възмутения си възклик. Погледът и кратко се плъзна към мъгла в градината, където личаха следи от катерене. Горната летвичка на зида беше изкъртена. Погледнете! Ето откъде е избягал. Скочил е в уличката Кошвиле. Ах, омразният тип! Да ни задигне среброто! Епископът не и кратко отговори веднага. След малко той вдигна сериозно поглед към нея и запита бавно. Анима това сребро е наше! Госпожа Маглоар се смая! Епископът замълча повторно и добави: Госпожа Маглоар, всъщност аз отдавна задържам несправедливо това сребро. То надлежаше на бедните. Кой беше нашият гостенин? Без съмнение укаян бедняк. Ах, боже мой. Продължаваше да се вейка госпожа Маглоар. Та да не би да жаля заради мене или заради госпожицата. На нас ни е все едно. Но с какво ще се храните вие от сега нататък? Епископът я погледна удивен. И таз добра. Та няма ли калайни вилици и лъжици? Госпожа Маглор повдигна рамене. Калаята има една миризма. Тогава железни. Желязото придава един вкус. И госпожа Маглоар направи изразителна гримаса. В такъв случай, реши епископът, ще ядем с дървени лъжици. Няколко минути по-късно той закусваше на същата маса, на която беше седял предната вечер Жан Вължан. По време на закуската той убеждаваше шеговито сестра си, която слушаше без възражение, и госпожа Маглоар, която мърмореше под носа си, че човек няма абсолютно никаква нужда нито от вилица, нито от лъжица, дори и дървена, за да натопи парче хляб в чаша мляко. Кой може да си представи такава наивност? Говореше сама на себе си госпожа Маглоар, докато сновеше край масата. Да пуснеш тук така някакъв скитник в къщата си и да го настаниш да спи до себе си. Какво щастие все пак, че само ни е убрал? Цяла изтръпвам, като си помисля какво можеше да стане. Тък му когато братът и сестрата се канеха да станат от масата, някой почука на вратата. Влезте, каза епископът. Вратата се отвори и на прага се показа необичайна, силно възбудена група. Трима души държаха за яката четвърти човек. Тримата бяха полицаи, четвъртият, Жан Валжан. Застаналият до вратата жандармерийски подофицер явно водеше групата. Той влезе и се запъти към епископа, отдавайки му чест. «Ваше преосвещенство», започна той. При това обращение Жан Вължан, който стоеше унил и потиснат, повдигна смаяно глава. «Преосвещенство ли?» Прошепна той. Нима не е обикновен свещеник. Млък!» Сопна му се единият полицаи. Това е негово преосвещенство епископът. Междовременно епископът се спусна към него толкова бързо, колкото му позволяваше напредналата възраст. А, ето ви и вас. Провикна се той, вперил перил очи в Жан Валжан. Много ми е приятно да ви видя. Но защо направихте така? Нали ви дадох и свещниците, които също са сребърни, както и приборите, и за които можете да получите поне 200 франка? Защо не ги взехте заедно с вилиците и лъжиците? Жан Валжан широко отвори очи и загледа внушителния епископ с изражение, което не може да се предаде на нито един човешки език. В такъв случай... Ваше преосвещенство, поде жандармерийският подофицер, този човек не ни е излагал. Ние го срещнахме. Стори ни се, че бяга. Спряхме го, за да разберем каква е работата, и намерихме среброто у него. И той ви каза, прекъсна го с усмивка епископът, че му го е дало едно старо добродушно кюре, у което е прекарал нощта. Ясно, ясно. И вие ми го водите. Станало е просто недоразумение. «Значи, да го пуснем, така ли?» Попита под офицерът. Естествено, отвърна епископът. Полицаите пуснаха Жан Вължан, който отстъпи крачка назад. «Наистина ли ме пускат?» Промълви той едва разбираемо, като на сън. «Да, свободен си, не чули?» Каза единият полицай. «Друже мой, поде епископът, преди да си отидете, не забравяйте свещниците си. Вземете ги». И той отиде до камината. Зе двата сребърни свешника и ги подаде на Жан Вължан. Двете жени гледаха епископа, без да промълвят ни дума, без да направят нито едно движение, без да се опитат дори с поглед да го спрат. Жан Вължан трепереше като лист. Съвсем объркан, той поема шинално двата свешника. А сега, каза епископът, идете си с мир. Добре, че се сетих, когато дойдете друг път, друже мой, няма нужда да минавате през градината. Винаги можете да влезете или да излезете през пътната врата. Тя се затваря само с мандало, и денем, и нощем. После той се обърна към полицаите. Вие сте свободни, господа! Полицаите се оттеглиха. Жан Валжан едва се крепеше на краката си от вълнение. Епископът се приближи до него и му каза тихо. Не забравяйте, никога не дейте забравя, че ми обещахте да използвате тези пари, за да станете почтен човек. Жан Валжан го гледаше с лисън. Той не си спомняше да е обещавал каквото идея, епископът произнесе особено на тези думи. Той добави с доста тържествен тон. Жан Валжан, братко мой, вие не принадлежите вече на злото, а на доброто. Аз откупвам душата ви. Изтръгвам я от черните мисли, отнемам я от духа, който я води към гибел, и я предавам на Бога. Едно вид кръстоцветно растение. Б. П. Р. Тринайсети, малкия жерве. Жан Вължан напусна града като подгонен. Той закрачи бързо през нивята, поемаше на слуки по първите срещнати пътища и пътеки, без да забележи, че постоянно се връща по стъпките си. Цялата сутрин броди така, без да хапне нищо и без да усети глад. Орляци нови усещания го обсаждаха. Изпитваше неясен гняв, без да си дава сметка срещу кого. Не би могъл да определи дали се чувствуваше трогнат или оскърбен. От време на време го обхващаше странно разнежване, с което се бореше, противопоставяйки му ожесточението, натрупано през последните 20 години. Това душевно състояние го изнуряваше. Той наблюдаваше с тревога как се разклаща в душата му страшното спокойствие, породено от наложеното му несправедливо наказание. Питаше се какво ли ще се появи на негово място. В известни мигове предпочиташе дори да беше останал още в затвора с пазачите. Вместо да изживее това, което му се случи, нямаше да бъде така разстроен. Макар че беше късна есен, туптаме в жилите плетища, край които минаваше, стърчаха закъснели цветя, чието Мирис събуждаше у него спомени от детството му. Тези спомени бяха едва ли не непоносими, толкова отдавна не бяха спохождали паметта му. Така през целия ден го преследваха мисли, които мъчно биха могли да се предадат с думи. Когато слънцето започна да клони към заник, удължавайки сянката и на най-малкото камъче, Жан Вължан седна зад един храст, съвършено безлюдната червеникава равнина. На хоризонта се синееха само алпите. Нищо друго. Не се виждаше дори някоя селска камбанария. Жан Вължан беше на около 3 левги от дин. На няколко крачки от хръста лакала катоше шепатечка, която пресичаше полето. Сред мрачните мисли, Безспорно засилващи неприятното впечатление, което дрипите му биха могли да направят на всеки срещнат, Жан Вължан дочу весел глас. Той се обърна. По пътечката идваше малко са на около десетина години, което пееше, метнало гадулка през рамо и котия за съсели на гърба. Едно от тия жизнерадостни и безобидни мълчугънчета, които обикалят от село на село с продупчени на коленете панталонки, без да престава да пее, Детето се спираше сегистогис и се играеше на покалчета с няколко монети, навярно цялото му богатство, които държеше в шепата си. Между тях проблясваше една монета от 40 цел. Детето не забеляза Жан Валжан. То се спря край храста и подхвърли шепата петачета, които до сега беше улавяло много сръчно с на ръката си. Този път обаче монетата от 40 цел му се изплъзна и се изтъркури към храста, близо до Жан Валжан. Той я настъпи с крак. Но детето беше проследило с поглед монетата си и го видя. То не се очуди ни най-малко и се приближи до него. Мястото беше съвсем безлюдно. Докъдето поглед стига, не се виждаше никой по пътеката или на полето. Чуваха се само далечните крясъци на ято прелетни птици, които прекусяваха небето на огромна височина. Детето стоеше с гръб към слънцето, което вплиташе златни нишки в косите му и заливаше скървави от блясъци севире по лице на Жан Валжан. Господине, обърна се към него малкото савойче с обичайната детска доверчивост, изтъкана от невежество и невинност, а моята монета. Как се казваш? Попита Жан Валжан. Малкия е жерве, господине. Махей се от тук. Изръмжа Жан Валжан. Господине, повтори момчето, върнете монетата ми. Жан Валжан наведе глава, без да отговори. Искам си монетата, господине, настоя детето. Жан Валжан не откъсваше поглед от земята. Монетата ми. Извика са Бялата ми монета. Парите ми, Жан Валжан като че ли не го чуваше. Детето хвана яката на дрехата му и го разтърси. Същевременно то се мъчеше да отмести огромната подкована обувка, затиснала съкровището му. Искам си монетата. Моята монета от 40 сел, то се разплака. Жан Валжан вдигна глава, без да стане. Очите му бяха мътни. Той изгледа очудено детето, протегна ръка към тоягата си и извика страшно. Кой е тук? Аз съм, господине, отвърна детето, аз, малкия жерве, аз. Аз. Върнете ми, моля ви се, моите 40 село. Отместете крака си, господине, моля ви се. После детето се ядоса и макар че беше такова мъничко, каза едва ли незаплашително. Ще махнете ли най-сетне крака си? Отместете крака си, чувате ли? А. Ти още ли си тук? Извика Жан Валжан и се изправи рязко, без да отмести крака си от монетата. Ще се махнеш ли най-сетне? Детето го погледна оплашено, разтрепера се от глава до пети, постоя зашеметено няколко секунди и после се спусна да бяга с сили, без да посмее да се обърне или да извика. Но когато измина известно разстояние, то се задъха и се принуди да спре. Хлипанията му достигнаха до потъналия в мисли Жан Валжан. След няколко минути малкия жерве не се виждаше вече. Слънцето залезе. Мрак се спусна около Жан Вължан. Той не беше ял през целия ден. Изглежда, че го тресеше. Откакто детето се беше скрило в далечината, той продължаваше да стои прав, без да помръдне от мястото си. Дишаше тежко, на дълги неравни интервали. Втренчил поглед на 10-12 крачки пред себе си. Той като че ли разглеждаше с дълбоко внимание очертанията на някаква синя фаянсова отломка, попаднала случайно в тревата. Внезапно потръпна, почувствувал вечерния хлад. Нахлупи ниско къскета над челото си, загърна и закопча машинално дрехата си, пристъпи напред и се наведе да вземе тоягата си. В същия миг се гледа монетата от 40 цел, наполовина забита в земята от обувката му. Тя блестеше между камъните. Сякаш електрически ток го разтърси. Какво е това? Процеди той през зъби, после отстъпи три крачки назад и се спря, без да може да откъсне поглед от лъскавото петънце, върху което допреди малко стоеше кръкът му, сякаш това светло кръкче в мрачевината беше отворено око, втренчено в него. След няколко минути се наведе треперещ над монетата, сграбчи я, изправи се и обходи с поглед равнината, озъртейки се на всички страни и тръпнещ като подплашен див звяр, дирещ убежище. Не видя нищо. Нощта настъпваше, приборената равнина лахаше хлад, гъсти виолетови мъгли се надигаха в здрача. Той въздъхна дълбоко и закрачи бързо в същата посока, в която беше изчезнало детето. След стотина крачки се спря и се огледа, но не видя нищо. Тогава завика с все гърло. Малък жерве. Малък жерве. Млъкна и зачака. Никакъв отговор. Полето постееше мрачно. Около връст, гола шир. Нищо освен мрак в който се губеше погледът му, нищо освен тишина, в която се губеше гласът му. Духаше леден вятър, под който заобикалящите го предмети оживяваха зловещо. Дръвчетата разклащаха хиларите си ръце с необразима ярост. Като че ли заплашваха и преследваха някого. Жан Вължан пак закрачи. После се затича, като се спираше от време на време и викаше в пустоща с неописуемо зловещ и отчаян глас. Малък жерве! Малък жерве! Разбира се, дори да го чуеше, детето би се изплашило и не би посмяло да се покаже. Но по всяка вероятност, то беше вече твърде далеч. Срещна един свещеник на кон. Приближи се до него и го попита. Отче, не видяхте ли по пътя едно дете? Не, отвърна свещеникът. Малко момче, на име малкия жерве. Никого не съм срещал. Жан Валжан извади от раницата си две монети от по пет франка и ги даде на свещеника. Отче... Вземете тези пари за вашите бедни. Едно момченце, отче, около 10 годишно, с на гърба и гадулка през рамо. Вървеше по пътя. От уния, са войчетата, нали знаете? Не съм го виждал. Малкия жерве. Дали случайно не е от тия села? Не бихте ли могли да ми кажете? Ако се съди по думите ли, друже, личи, че момчето не е от тоя край. Минават такива хлапете и страната. Но никой не ги познава. Жан Валжан извади поривисто още две монети от по 5 франка и ги подаде на свещеника. За бедните ви, каза той и прибави, като че не на себе си, отче, накарайте да ме арестуват. Аз съм крадец. Свещеникът пришпори бързо коня си и се отдалечи, обезумял от страх. А Жан Валжан се втурна в първоначалната посока. Той измина така доста дълъг път, оглеждайки се, викайки, зовейки, но не срещна вече никого. Два три пъти се затича към някакъв силует в полето, който му заприлича налегнало или клекнало човешко същество. Оказваха се винаги храсти или скали, наравно с земята. Най-сетне стигна до едно място, където се кръстосваха три пътеки и се спря. Луната изгря. Той огледа надалеч хоризонта и извика за последен път. Малък жерве. Гласът му угасна в мъглата, без да събуди дори ехо. Той прошепна още веднъж. Малък жерве но със слаб, почти неразбираем глас. Това беше последното му усилие. Краката му се подкусиха внезапно, като че ли някаква невидима сила се стовари изведнъж върху него с цялата тежест на нечистата му съвест. Той се отпусна изнемощел върху един голям камък, зарови умруци в косите си, свири лице в коленете си и простена. Аз съм окаяник. Тогава сърцето му сякаш се разтвори и той заплака. Заплака за първи път след 19 години. Видяхме че когато Жан Вължан излезе от дума на епископа, той се бе отърсил от всичките си досегашни мисли. Не съзнаваше какво точно става в него. Въставаше срещу ангелската постъпка и благите думи на стареца. Вие ми обещахте да станете почтен човек. Откупвам душата ви и я предавам на Всевишния, тези думи постоянно звучаха в паметта му. Той противопоставяше на неземното добросърдечие на епископа гордостта, която се издига у нас като твърдина на злото. Чувствуваше смътно, че опрощението на свещеника беше най-мощният пристъп, най-опасното нападение, на което е бил изложен до сега, че неговата суровост ще остане за напред непоплатима, ако устои на това милосърдие. А ако отстъпи, ще трябва да се прости с ненависта, която другите хора вливаха в душата му в продължение на 20 години с постъпките си, ненавист, която му доставяше мрачно удовлетворение. Този път трябваше да победи или да бъде победен, започнала беше борбата, титаническата и решителна борба между неговото озлобление и добротата на този човек. Той вървеше, залитейки, опиянен от тази нова светлина. Имаше ли ясна представа как щеше да се отрази върху него случилото се в докато крачеше така сблуждаещ поглед? Чуваше ли тайнствения глас, който предупреждава и натрапчиво преследва духа в някои моменти от живота? Нашепваше ли му някой на ухото, че преди малко е преживял съдбоносен за бъдещата си участ час, че занапред за него няма да има среден път, че ако не стане най-добрият, ще бъде непременно най-звият човек. Че сега трябва, така да се каже, или да се издигне по-високо от епископа, или да падне по ниско от последния каторжник, че ако желая да стане добър, ще трябва да се превърне в ангел. А ако иска да си остане зъл, ще трябва да се превърне в чудовище. И тук се налага да си зададем въпросите, които поставихме по-рано. Съзнаваше ли той, макар и неясно, душевното си състояние? Нещастието безспорно развива ума. Ние говорихме вече за това, но едва ли все пак Жан Валжан можеше да проумее ясно всичко, което излагаме тук. Ако тези мисли го спохождаха, то те го осеняваха съвсем бегло, без той да ги схваща напълно. Те само го хвърляха в непоносим, мъчителен смут. На излизане от безчовечното черно мъчилище, наречено каторга, Епископът бе наранил душата му, както ярката светлина наранява зрението ни, когато внезапно излезем от тъмно помещение. Възможният безупречен и лъчезарен живот, който му се предлагаше занапред, го изпълваше с трепет и тревога. Той не знаеше доколко беше навлязал по този път. Като поконявка, пред чието взор блясва ненадейно слънчевият изгрев, като жникът стоеше зашеметен и почти ослепен от сиянието на добродетелта. Едно беше сигурно, без сам да подозира. Той не беше вече същият човек, всичко в него бе променено, не беше в негова власт да върне назад казаните от епископа думи, нито да им попречи да го вълнуват. В такова душевно състояние той срещна малкия жерве и открадна неговите 40 село. Защо? Навярно и сам не би могъл да обясни, не беше ли това последното проявление, отчаяният напън на нечестивите мисли, които беше донесал от каторгата, последният порив под въздействие на така наречената в статиката, инерция. Възможно е, но може би и да не беше точно така. Нека се изразим по-простичко. Не лично той, не човекът беше присвоил парите, а звярат беше стъпил безразсъдно, по навик, по инстинкт върху монетата, докато разумът му се бъхтеше сред толкова нови и непознати, натръпчиви мисли. Когато съзнанието му се пробуди и видя постъпката на звяра, Жан Валжан се стъпи съпотресен и възкликна ужасен, защото, странно явление... Възможно само при неговото душевно състояние, откръдвайки парите на детето, Жан Вължан извърши нещо, на което вече не беше способен. Това последно злодеяние оказа във всеки случай решително въздействие върху него. То разкъса мигновено хаоса, който бушуваше в ума му, и го победи, като отдели на една страна натрупания мрак, а на друга, новоизгрялата светлина и подействува на разстроената му душа както някои химически реактиви действуват на мътна сме, отаявайки единия съставен елемент и избистрейки другия. В първия миг, преди да се е опомнил и размислил, загубил ума и дума като подгонен злосторник, той се опита да намери детето, за да му върне парите. После, когато разбра, че това е невъзможно и напразно, се спря покрусен. В момента, когато възкликна, аз съм укаяник, той се видя такъв, какъвто беше, но сега така се беше отърсил вече от себе си, като че ли се беше превърнал само в дух, а пред него, в плът и кръв, стояга в ръка и дреха до кръста, с натъпка на скрадени вещи раница на гърба, смрачно, решително лице и изпълнена с гнусни помисли душа, стоеше противният каторжник Жан Валжан. Прекомерното страдание беше развило у него, както вече казахме, известна склонност към халюцинации. Яви му се видение. Пред него действително застана Жан Валжан със зловещото си изражение. Клетникът едва не се запита кой ли е този човек и се отвърна ужасен от него. Мозъкът му беше страшно напрегнат и същевременно невероятно спокоен, състояние на толкова дълбока унесеност, че действителността тапота в нея, човек не вижда вече околните предмети, а вижда извън себе си, като нещо реално, образите, породени от мисълта му. И така, застанал лице с лице с самия себе си, Жан Валжан се съзерцаваше, отвъд при видението, в тайнствена дълбочина, блестеше нещо, което отначало му се стори факел. Но когато се вгледа повнимателно в тази светлина, която грееше пред съвестта му, той различи човешки очертания. Епископът беше факелът. Съвестта му разгледа последователно двамата мъже, изправени пред нея Монсеньор Биенвиюню и Жан Валжан. Никой друг, освен епископа, не би могъл да преобрази като По силата на едно от тия странни въздействия, свойствени на подобни състояния на унес, докато траеше тази халюцинация, Епископът постепенно нарастваше, все по-лъчезарен, а Жан Вължан се смаляваше, все по избледняващ След миг той се превърна в сянка и внезапно изчезна. Остана само епископът. Той изпълваше сега цялата душа на нещастника с великолепно сияние. Жан Вължан плака дълго. Плака с горещи сълзи, плака неудържимо, послаб от жена, по-безпомощен от дете. Докато плачеше, съзнанието му постепенно се проясняваше, озарено от необикновена. Чародейна и същевременно страшна светлина. Миналият му живот, първото му прегрешение, дългото изкупление, външното му загробяване, душевното му озлобление, освобождението му, подсладено от толкова от кроежи. Случилото се у епископа и последната му постъпка, откраднатите 40 се от едно дете, престъпление още померско и по и по-чудовищно, защото беше извършено след опрощението на епископа. Всичко това изплува в мисълта му с пълна яснота, но в съвсем непозната светлина Жан Валжан се вгледа в живота си и той му се стори грозен. Вгледа се в душата си и тя му се стори чудовищна. Но въпреки това някаква чудна мека светлина заливаше и живота, и душата му. Като че пред него стоеше сатаната, окъпан в рейски лъчи. Колко часа плака така. Какво направи, когато се успокои? Къде отиде? Никой никога не разбра. Само едно нещо изглежда достоверно. Същата нощ тогавашният кочиеш на дирижанса от Гренобъл, който пристигна в дин към 3 часа сутринта, видял, пресичайки епископската улица, някакъв човек. Кореничил молитвено в мрака на паважа пред дума на Монсеньор Биен Вюнил. Книга 3. 1817 година Ай! 1817 година 1817 година, която Людовик XVIII с кралския пломб, лишен от гордост, Назоваваше 22-та година, едно от царуването си, беше годината, когато се прочу господин Брюгер Дюсеорсум. Магазинчетата на майсторите на перуки бяха пребоядисени в лазурно синьо и изпъстрени с хералдически лирии в очакване на възвръщането на пудрата и на прическата, кралска птица 2. Наивна епоха, през която граф Ленш в качеството си на църковен настоятел седеше всяка неделя на отредената за настоятелите пейка в църквата Сен-Жермен-депре, в одежди на френски перс червен кордон из. Гордия Сиорлов профил, присъщ на човек, отличил се с необикновен подвиг. Необикновеният подвиг, извършен от господин Ленш, се състоеше в следното, като кмет на Бордо, той беше предал прекалено бързо на 12 март 1814 година града на Анголемския херцог. С това беше заслужил перската си титла. През 1817 година модата скриваше главите на момченцата от 4 до 6 години под огромни съвтянени каскети с научници, напомнящи ескимоски калпаци. Френската армия беше облечена в бяло, по австрийски образец. Полковете носеха името региони. обозначаваха ги вместо с номера с имената на съответните департаменти. Наполеон беше заточен на остров Света Елена и понеже Англия не му отпускаше зелено супно, той преобръщаше старите си мундири. През 1817 година пееше пелегрини и танцуваше госпожица Биготини. Поти я царуваше. Одри не беше успял още да се прослави. Госпожа Съки беше изместила фориозо. Във Франция имаше още просъци. Господин Делало беше видна личност. Законността беше едващо въдворена, като отсякоха ръцете, а малко по-късно и главите на пление, карбоно и толерон. Оберкамерхерът принц Талейран, 3, и новоназначеният от него министр на финансите Абат Луи се гледаха, подсмивайки се като прозорливи държавници. И двамата бяха отслужили на времето тържествения молебен по случай празника на единението на Марсово поле, талейран като епископ, а Луи като дякон. В 1817 година постраничните алеи на същото това Марсово поле лежаха под дъжда и гниеха в тревата големи дървени стълбове, боядисани в синьо, с сполуорющени вече златни орли и пчели, колоните, които само две години преди това поддържаха императорската естрада по време на майското свикване на запасните. Те бяха почернели на места от огньовете на австрийските биваци, чието бараки се намираха край Грукаю. Две-три колони бяха изгорели в бивашките огньове и бяха стоплили широките длани на кайзеровските войници. Майското събрание, 4, беше забележително с обстоятелството, че се беше провело през юни на Марсово поле, 5. През същата 1817 година се ползуваха с голяма популярност две новости – Волтер, издание на Туке, и табакерите с гравираната върху тях харта. Последното събитие, което беше развълнувало Париж, беше братоубийството, извършено от Дотьон, който беше хвърлил главата на брат си в басейна на пазара за цветя. В Министерството на Марината наскоро беше започнала анкета за злополучния край на фрегатата, Медуза, следствието щеше да покрие с позор Шомаре и със слава Жерико. Полковник Селф замина за Египет, за да стане там Сюрейман Паша. Дворецът терм на улица Лар беше превърнат в Дюкян за Бачви. На площатката на осмоъгълната кула на частния дворец Клюни още се виждаше маничката дъщена стаичка, която бе служила за обсерватория на Месие, флотски астроном при Людовик XVI. В бодуара си смебели мебели с кръстовидни крачка, тапицирани с небесносин сатен, херцогиня Дюдюра четеше пред 3-4 приятели своята неиздадена още, Урика. Флува старателно изтъргваха на монограм. Аустерлицкият мост се отрече от името си и при Еново. Мост на кралската градина двойна загадка, под която изчезваха едновременно две предишни наименувания Аустерлицкият мост и Ботаническата градина. Людовик XVIII продължаваше да чете хораци и да си отбелязва с нокът известни пасажи, но мисълта му беше заета с героичните войни, които стават императори, и субощарите, които се обявяват за престолонаследници. Тормозеше го двойна грижа Наполеон и Ематюрен Брюно VI. Френската академия обяви конкурс на тема «Щастието», което доставят научните занимания. Господин Бейлар се прочу с официалните си речи. Под неговото крило покълваше бъдещият прокурор Дюброй, комуто бе отредено да попадне под сарказмите на Полу и Корие. В лицето на Емаршанжи беше възникнал лъжешът а в лицето на Дърленкур скоро щеше да се появи и лъжемаршанжи. Клер Далп и Манекадел минаваха за шедьоври. Госпожа Котен беше обявена за най-добрата писателка на епохата. Френският институт зачеркна от списъците си академика Наполеон Бонапарт. С кралски указ в Анголем беше открито морско училище, защото Анголемският херцог беше главен адмирал, следователно град Анголем трябваше да се ползува по право с всички привилегии на морско пристанище, 7. В противен случай би бил накърнен самият принцип на монархическата власт. Министерският съвет обсъждаше въпроса дали да се разрешават винетките с изобразени на тях акробатически номера, които разкрасяваха афишите на Франкони и привличаха емомчетите по улиците. Господин Паер, автор на Агнеса, добряк с четвъртито лице и с брадарица на бузата, дирижираше концертите, устройвани за тесен кръг слушатели от маркиза Дюсъсне на улица Вил Левек. Всички млади момичета пееха шлагера, отчелникът на Сент-Авел, по текст на Едмон Жеро. Жълтото джудже се превърна в Емируар. Кафене, Ламолен, държеше за императора и беше против кафене, Валоа, което поддържаше бурбоните. Не беше минало много време от женитбата на една сицилийска принцеса и херцог джубери, когато Ловел дебнеше от мрака. Преди една година бе умряла мадам дюстал. Гвардейците освиркваха госпожица Марс. Големите вестници излизаха в малък формат. Ограничени по размери, но освободени от контрол. Вестник, Конституционел, беше действително конституционен. Вестник, Минерва, пишеше името на Шатобриан погрешно и с това даваше повод на буржуазията да се присмива на големия писател. Покварени дописници на продажни вестници хулеха изгнаниците от 1815 година. Давид беше за тях бездарник, Арно, Тапак, Карно, безчестник, Султ не беше спечелил нито една битка и естествено Наполеон съвсем не беше вече гениален. Общо известно е, че писма... Адресирани до изгнаник, рядко стигат до него, понеже полицията счита за свой дълг да ги задържи още по пътя. Този факт съвсем не е нещо ново. Още на времето Декарт, прокуден от родината си, се беше оплакал от същото. Ето защо, когато Давид изказав един белгийски вестник оборчението си, че не получава писмата си, това се стори страшно забавно на роялистските вестници и те обсипаха по този случай изгнаника с подигравки. Същинска пропаст разделяше хората според това дали казваха «кралеубийци» или «гласували» врагове или «съюзници», «Наполеон» или «Бонапарт». Всички трезво мислещи хора бяха убедени единодушно, че крал Людовик XVIII, наречен «безсмъртен автор на хартата», е закрил за винаги ерата на революциите. Върху бреговия устой на новия мост, на Пиедестала, където скоро щеше да се издигне статуята на Анри IV-8, беше издълбана думата «Реди Вайвис-9». Господин Пие подготвяше на улицата раз четири тайно събрание в подкрепа на монархията. Водачите на десницата казваха в трудните моменти, трябва да пишем на бяко. Господата Канюел, Омахони и Дюшап набелязваха в общи линии, насърчавани от най-големия брат на краля, о съществения по-късно, крайбрежен заговор. Съюзът, черната карфица, заговорничеше също от своя страна. Дюлавердри се сблъска строгов. Господин Декас, до известна степен либерал, владееше умовете. Изправен всяка сутрин пред прозореца на улица Доминик 2, по панталони, штрипки и с домашни пантофи, с копринена кърпа върху сивите си коси. Вперил поглед в огледалото и разтворил пред себе си цял комплект от заболекарски инструменти, чето Бриян почистваше прекрасните си зъби и в същото време диктуваше на секретаря си, господин Пилош. Различни варианти от монархията според хартата. Съвременната авторитетна критика предпочиташе Лафон пред Талма. Господин Дюфелец се подписваше с буквата А, а господин Хофман с буквата 2. Шарл Ноди е написа, Терес Обер. Разводът беше отново забранен, пак прекръстиха гимназиите в колежи. Колежаните, с извезени златни лилии на якичките на куртките си, се биеха заради римския крал, 10. Дворцовата тайна полиция донасеше за нейно кралско височество снахата на краля. Че изложеният навсякъде портрет на Орлянския херцог в униформа на хусарски генерал-полковник е много посполучлив от портрета на херцог Дюберн в униформа на драгунски генерал-полковник. Крайно неприятна история. Град Париж позлатяваше на свои разноски купола на дома на инвалидите. Сериозните хора се питаха как би поступил в един или друг случай господин Дю Тренклак. Съществуваха разногласия по някои точки между Клозел Дю Емонтал и Клозел Дю Косерк. Господин Дюсел Абери не беше доволен. Авторът на комедии Пикър, член на академията, в която не беше прият Молиер, представяше пиесата си «Двамата филиберовци» в театър Одеон, на чието фронтон още можеше да се разчете последите от изкъртените букви надписът «Театър на императрицата». Обществото беше разделено за и против Кюне Дюе Монтарло. Фаб Вие беше размирник, беа або революционер. Книжарят Перисие публикува едно издание на Волтер под заглавие, произведения на Волтер, член на Френската академия. Това привлича купувачите, казваше за свое оправдание простодушният издател. По общо мнение Шарл Луазон, 11, се очертаваше като гения на века. Зависниците, признак на слава, бяха почнали да се заяждат с него и бяха съчинили следния стих по негов адрес. Дори когато Луазон лети, личи, че е създаден да пълзи. Понеже кардинал Феш не пожела да отстъпи доброволно Лионската епархия, тя се управляваше по настоящему тамазийския архиепископ Дюпен. Докладната записка на капитан Дюфур, покъсно генерал, сложи началото на спора между Швейцария и Франция за Дапската долина. Още неизвестният никому Сен Симон градеше своя възвишен грам. Прочутият сред съвременниците си Фурие, 12, когато бъдещите поколения обрекоха на пълна забрава, беше член на Академията на науките а в едната ванска стайчка работеше другият фурие, 13, който щеше да пребъде през вековете. Зората на лорд Байрон почваше да изгрява. В една забележка към поема на Емил воа се споменаваше последния начин за него, някой си лорд Байрон, Давид Дънже, 14, се мъчеше да покори Рамора. В затъмтената сляпа уличка Фюянтин пред тесен кръг семинаристия Абът Карон говореше възторжено за неизвестния свещеник Фелисите Рубер който по-късно се превърна в прочутия ламне, 15. Под прозорците на двореца Тюйлери, между Кралския мост и моста на Людовик Ди, пушеше, пляскаше и пухтеше като плаващо куче една нищо и никаква машинка, същинска играчка, измислена от празноглав изобретател, утопия, с една дума, параход. Парижаните наблюдаваха с пълно безразличие тази никому не нужна вещ. Господин Дювоблан, който направи реформи в института посредством коренно преобразование, Укази и подновяване на кадрите, бележит създател на не един академик, сам не успя да се здобие с тази титла. Предградието Сен-Жермен и Емарсанският павилион, 16, изказаха пожелание господин Дюлаво да стане полицейски префект заради неговата благочестивост. Дюпитрен и Рекамие се скараха в аудиторията на медицинския факултет и размахаха един срещу други умруци по повод божествения происход на Исус Христос. Кювие, раздвоен между Библията и природата се мъчеше да се понави на набожните реакционери и да помири архичните изкупаеми с библейските текстове, карайки мастодонтите да отдават почит на Мойсей. Господин Франсуа Дюньовшато, достоен почитател на паметта на Пармантие, полагаше неимоверни, но безплодни усилия, за да даде на картофите името Пармантофи. Абът Грегоар, бивш епископ, бивш конвентист, бивш сенатор, беше понижен от роялистката полемика до мерския Грегоар. Току-що употребеният от нас израз, понижендо, беше прият като неологизъм от господин Рой-яколар. По третия свод на Йенския мост все още можеше да се различи новият по-бял камък, с който преди две години бяха запушили дупката, заредена смина от Брюхер с цел да бъде вдигнат мостът във въздуха. Правосъдието изправи на подсъдимата скамейка човека, който, виждайки граф Дартуа пред входа на паришката света Богородица, казал високо, дявол да го вземе. Съжалявам за времето, когато Бонапарт и Тълма влизаха под ръка в балсоваш бунтовни думи. Шест месеца затвор Предателите се показваха без свян пред света. Хората, преминали на страната на врага в навечерието на битката, не скриваха полученото възнаграждение и безсрамно се разхождаха посред бял ден с цинизма на богатството и високото обществено положение. Дезертьори от линии Катърбра излагаха на показ продажната си наглост и верноподаническите си чувства към монархията, забравяйки думите, написали на вътрешните стени на обществените клозети в Англия. Please adjust your dress before living, 17. Ето какво изплува безразборно и неясно по повърхността на забравената днес 1817 година. Историята почти пренебрегва вече тези отделни случаи, а и не би могла да постъпи иначе. Безкрайният им брой би я задръстил. Но тези подробности, които постепенно преминават към числото на дребните, незначителни факти, са полезни, всъщност в обществения живот и най-дребните факти имат значение, както в растителния свят и най-дребните листа не са без значение. Обликът на различните векове е съставен от облика на отделните години в тях. През тази именно 1817 година четирима млади парижани намислиха една, знаменита шега. 1.22 година Смятано от 1795 година, когато умира Людовик 17. По този начин барбоните зачеркват все едно целия период, през който е управлявал наполеон. Б. П. 2. Вдигнати нагоре коси, стъкнати в тях штреосови пера. Б. П. 3. Виден френски дипломат, отличаващ се с политическа безпринципност. Б. П. 4. Тържествено сликване на законодателното тяло по време на стоте дни. Бър. Пет игра на думи. Марсово поле означава също мартенско събрание. Б. 6. Самозванец син на обущар, който се обявил за Людовик 17-ти. Б. Пър. 7. Макар че Анголем не е разположен на море, а на река. Б. Пър. 8. По време на реставрацията Анри 4 се въздига в култ. Б. 9. Възкръснал лад. Б. 10. Единствен син на Наполеон и Мария Луиза, провъзгласен за крал на Рим още от раждането си, заточен след падането на Наполеон в австрийския замък Шонбрун. Б. 11. Редакционен поет, посветил стихозбирка на Людовик 18. Б. 12. Голям математик. Б. П. 13. Социолог, утопист. Б. 14. Виден френски скулптор. Б. 15. Виден френски философ. Б. Пара, 16. Средище на ултраруялистите. Б. П. 17. Моля, поставете фред облеклото си, преди да излезете, англ. Б. П. Р. 2. Двоен квартет. Единият от тия парижани беше от Тулуза, другият от Лимош, третият от Каор, а четвъртият от Монтубан. Но те бяха студенти, а студент е равнозначно на парижанин. Що мучиш му в Париж, все едно, че си се родил там, тези младежи не се отличаваха с нищо особено. Всеки е виждал подобни на тях. Четирима напълно обикновени млади хора, нито добри, нито лоши, нито учени, нито невежи, нито гении, нито тъпаци. Хубави пленителната пролет на своите 20 години. Четирима Оскаровци, защото по онова време артуровците не съществуваха още. Горете за него, арабски благовония. Оскар идва, аз виждам Оскар, гласеше един романс. Помнеха още Осян, прекланяха се пред скандинавската и шотландската елегантност, но чистият английски стил щеше да надделее значително по-късно, а първият Артур, Артур Уедингтън, едва беше спечелил битката при Ватерло. Нашите окаровци носеха следните имена, първият, Феликс Толомиес от Тулуза, вторият, Листория от Каор, третият, Фамиой от Лимуш и последният, Блашвел от Монтобан. Естествено всеки от тях си имаше приятелка. Блашвел обичаше Фаворит, която произнасяше така името си след едно пътуване в Англия, Листория обожаваше Далия, която пленяваше мъжете под името на цвете. Фамьой боготвореше Зефин, умалително от Джузефин, а Толомиес беше спечелил Фантин, наречена още Русокосата заради прекрасните и кратко слънчели коси. Фаворит, Далия, Зефин и Фантин бяха четири прелесни девойки, благоуханни и Лачезарни. Все още работнички, не захвърлили напълно иглата, но смущавани от любовните си увлечения. Те бяха запазили по лицата си душевна ведрина, която проистича от труда, а в душите си, лъх от почтеност, която оцелява у жената след първото и кратко падение. Едната от четирите наричаха малката, защото беше най-млада. Друга една наричаха какичката. Тя беше 23 годишна. За да не скрием нищо, ще кажем, че първите три бяха поопитни. По-безгрижни и по-увлечени от бурния живот, отколкото от росокосата Фантин, която изживяваше първата си иллюзия. Далия, Зефин и особено фаворит мъчно биха могли да твърдят същото за себе си. В техните едва начинати романи имаше вече не един епизод и любимият, който се наричаше Адолф в първата глава, се оказваше Алфонс във втората и Гюстав в третата. Бедността и суетата са две пагубни съветнички. Едната се чумери, другата ласкае. А красивите девойки от простолюдието са в плен и на двете и всяка от тях им нашепва понещичко на ухото. Злеохраняваните души се вслушват в тия гласове, а после пропадат и обществото ги замерва с камъни. Заклеймява ги в името на неподкупната непорочност. Уви! Какво ни би станало с едно, ако изпиташе глад? Понеже беше ходила в Англия, фаворит имаше две почитателки, Зефин и Далия. Тя много рано бе заживяла отделно. Баща и кратко, стар учител по математика, врубиян и самофолко, не беше женен и въпреки напредналата си възраст даваше уроци. На младини той беше зърнал за беля прислужницата точно когато си беше закачила роклята на решетката пред камината. Този инцидент беше събудил любовта му. И в резултат се беше появила фаворит. Тя срещаше от време на време баща си и той я поздравяваше. Една сутрин в дума и кратко благополучно пристигна в детинена старица и заяви. Не ме ли познавате, госпожице? Не. Аз съм майка ти. После старицата отвори бюфета, наяде се и се напи, пренесе си дюшека и се настани в дума и кратко. Тази вечно сърдита и прекалено набожна майка никога не разговаряше с фаворит, стоеше с часове, без да произнесе нито дума, закусваше, обядваше и вечеряше за четирима и ходеше на гости у портиера, за да злослови по адрес на дъщеря си. Много хубавите розови ногти бяха единствената причина за слабостта на Далия към Листорие или по-право не само към него, а просто към безделието. Как да накара подобни ногти да работят? Девойка, която иска да остане добродетелна, не трябва да жали ръцете си. Колкото до Зефин, тя беше завладяла сърцето на Фамио с смиличкия закачлив начин, по който казваше, да, господине, младежите бяха другари, девойките, приятелки. Подобни любовни връзки винаги се съпътствуват от подобни приятелства. Целомадрия и философия са две различни неща и доказателството за това е, че независимо от всички оговорки относно тези незаконни съпружески двойки фаворит, Зефин и Далия имаха философско отношение към живота. Афантин – целомадрено. Целомадрено ли, ще кажете, ами Толомиес? Соломон би ви отговорил, че любовта е съставна част на целомадрието. Ние ще кажем само, че тази любов беше първата любов на Фантин, единствената и кратко и вярна любов. И четиримата младежи бяха на, ти, с другите девойки, но с Фантин, само един. Фантин беше от тия създания, които, така да се каже, разцъфват сред недрата на народа. Дошла от бездънните дълбини на социалния мрак, тя носеше на челото си печата на безименност и неизвестност. Родена беше в Емонтрой -Сюрмер. Кои бяха родителите и кратко? Кой би могъл да каже? Никой никога не беше виждал нито баща и кратко, нито майка и кратко, наричаше се Фантин. Защо именно Фантин? Имаше само това име. Когато се роди, директорията още съществуваше. Тя нямаше фамилно име, защото нямаше фамилия. Нямаше кръщелно име, защото нямаше църква. Вза името, дадено и кратко от първия случайен минувач, който я срещна съвсем маничка да шляпа боса по улиците. Получи име по на случая, както дъждовните капки се стичаха по челото и кратко, когато се случеше да завали. Нарекоха я малката Фантин. Никой не знаеше нищо друго за нея, това човешко създание беше дошло в живота тук На 10 години Фантин напусна града и постъпи на работа учифлик чий в околните села. На 15 години дойде в Париж, за да си опита щастието. Фантин беше хубава и остана непорочна колкото можа по-дълго време. Тя беше красива блондинка с ослепително бели зъби. Злато и перли бяха за страта и кратко, само че златото беше на главата и кратко, а перлите, в устата и кратко. Започна да работи, за да живее. А после, пак за да живее, защото и сърцето има нужда от храна, се влюби. Влюби се в Толомиес. Обикновено похождение за него, страстно увлечение за нея. Улиците на латинския квартал, гъмжащи от студенти и кокетни работнички, бяха свидетели на разцъфването на нейния любовен сън. В лабиринтите на хълма на пантеона, където се зараждат и умират толкова любовни връзки, Фантин дълго бе избягвала Толомиес, но по такъв начин, че да го среща постоянно. В някои случаи избягването прилича по-скоро на търсене. Тъй или иначе, идирията започна. Блашвел, Листория и Фамиой образуваха нещо като група, начало на която стоеше Толомиес. Той беше най-умният. Толомиес беше представител на някогашните вечни студенти. Беше богат. Имаше 4000 франка рента. 4000 франка – същински скандал за хълма Сен-Джонвиев. Той беше 30 годишен голейджия, порядъчно разсипан, набръчкан, с развалени зъби. Почваше да оплешивява и сам се шегуваше без капка съжаление с голата си глава. На 30 години темето, на 40, цялата кратуна, храносмилането му не беше вред, а едното му окосълзеше. Но колкото повече гаснеше младостта му, толкова повече се разгаряше веселостта му. Той заместваше зъбите си с остроти, косите си, с жизнерадост, здравето си, с ирония, а плачещото му око не представаше да се смее. Прогнил Дънер, отрупан с цвят. Младостта му, залязла съвсем преждевременно, се отегляше в пълен ред, заривайки се в смях, и отстрани изглеждаше блестяща. Той беше се чинил пиеса, отхвърлена от театър, водевил. Пишеше се ги с по някой стих. Извън тези си занимания се съмняваше високомерно във всичко, голямо преимущество в очите на малодушните. И така, бидейки Плешив и подигравчия, той беше главатар на компанията. Iron е английска дума и означава желязо. Дали оттам не произхожда думата, ирония. Един ден Толомиес извика на страна тримата си другари, кимна им загадъчно и им каза. Скоро ще стане цяла година, откакто Фантин, Далия, Зефин и Фаворит искат да им направим изненада. Обещахме им тържествено това. Те постоянно ни го напомнят, особено на мене. Също както в Неапол бабичките викат на свети януари, печият ZiyALUTA, е ФОЕМАЙРЕЙСИОЛО. Жълтурики, сътвори чудото си, така и нашите хубавици постоянно ми натякват. Толомиес, кога ще ни дариш с сюрприз? Освен това и родителите ни ни обсипват с писма. Намираме се просто между Чук и Наковалня. Струва ми се, че е настъпил подходящият момент. Да обсъдим въпроса. При тези думи Толомия сниши глас и прошепна тайнствено нещо толкова весело, че от четирите уста избухна неодържим възторжен смях, а Блашвел се провикна. Великолепна идея. На пътя им се изпречи задимена кръчма, те хлътнаха в нея и останалата част от съвещанието им остана в тайна. Последицата от този тъмен заговор беше чудната разходка, на която четиримата младежи поканиха четирите девойки следната неделя. Едно, игра на думи, юнгфрау, млада жена, нен. Б. П. Трети, четирите двойки. Мъчно бихме могли днес да си представим един излет на студенти и гризетки преди 45 години. Околностите на Париж са се променили. Обликът на така наречения, околовръстен, парижки живот коренно се е преобразил за половин век. Там, където по-рано минаваше двуколка, днес минава влак, там, където плаваха платноходки, днес плават параходи. Днешното предградие Фекън се равнява на тогавашното предградие Сенкло. Цяла Франция е предградие на Париж от 1862 година. Четирите двойки извършиха добросъвестно всички възможни за тогавашните извети Лодории. Лятната вакансия току-що беше започнала и денят беше слънчев и топъл. Какичката, фаворит, която единствена знаеше да пише, изпрати на толомия с от името на четирите следната сентенция. Ако дълго спиш, щастието ще си проспиш, затова това станаха в 5 часа сутринта. Отидоха с дирижанса до Сенкло, полюбуваха се на водоскука, който не беше пуснат, и възкликнаха, колко ли е хубаво, когато има вода. Обядваха в гостилницата, черната глава. Където къстен още не се беше мяркал, играха на халки под сенчестите дървета край големия басейн, изкачиха се на диогеновия фенер, залагаха за бадемови сладки на рулетката при Севърския мост, набраха си букети в пюто, купиха си пищелки в ньои, ядоха навсякъде я бълко в Штрудел и се чувствуваха безоблачно щастливи. Девойките бяха шумни и бъбриви като изплъзнали се на свобода цигански славейчета. Бяха просто поштурели. От време на време те пляскаха закачливо младежите. Опиянение от утрото на живота Дивни години Трепнали крилца на водни кончета О, който и да сте вие, читателю, спомняте ли си как сте се провирали между храстите, отстранявайки клоните заради прелесната главичка, която идва след вас? Как сте се подхлъзвали, избухвайки в смях, по някое измокрено от дъжда на долнище, хванали за ръка любимата, която възкликва Ах, новите ми белтинки! На какво заприличаха? Нека побързаме да кажем, че забавното премеждие, проливен дъжд, се размина на нашата весела дружина, макар че на тръгване фаворит беше забелязала с майчински наставнически тон, по пътеките са плъзнали плужеци. Това е на дъжд, мои деца, и четирите девойки бяха ослепително хубави. Един добродушен стар поет от класическата школа, радващ се по онова време на голяма известност, кавалера Дюла Боис, безобидно старче. Което възпяваше непрестанно своята Елеонор, бродеше този ден под кестените на Сенкло и ги зърна към 10 часа сутринта. Една от вас е в повече, извика им той, намеквайки за трите грации. Приятелката на Блашвел, фаворит, 23 годишната какичка, тичаше напред под надвисналите зелени клони, прескачаше, без много да му мисли, тръпища и храсти и буйна като млада самодива. Даваше тон на веселото настроение. Зефин и Далия, чиято хубост по някаква случайност се подчертаваше и допълваше, когато те стояха една до друга, не се разделяха нито за миг. По-скоро от несъзнателно кокетство, отколкото от приятелски чувства, и облегнати една на друга, заемаха пози на английски лейди. Скоро се появиха първите, кипсекс едно, меланхолията завладяваше вече жените, както байронизмът щеше по-късно да завладее мъжете, а косите на нежния пол почваха да увисват на печални кичури. Зефин и Далия навиваха косите си на масури. Листория и Фамиой, увлечени в спор за професорите си, обясняваха на Фантин разликата между господин Делвенкур и господин Блондо. А Блашвел изглеждаше създаден специално за да носи в неделя на ръка кашмирения шал на фаворит, който час по час се свличаше. Толомие свървеше на опашката и командуваше компанията. Беше много весел, но въпреки това се чувствуваше, че ръководи другите. Шегите му имаха диктаторски оттенък. Елегантността му личеше в панталона му от нанкин, модел, слонов крак, щрипки от оплетени медни жички. Държеше в ръка дебел тръстиков бастун, който струваше най-малко 200 франка, и понеже можеше да си позволи всичко, в устата му стърчеше някакъв странен предмет, наречен Пура. За него нямаше нищо свято, той пошеше. Удивителен е пустят му Толомиес. Възхищаваха се другите. Какви панталони? Каква неизчерпаема енергия? Колкото до Фантин, тя олицетворяваше радостта. Бог явно беше предопределил блестящите и кратко заби само за едно, за смях. Тя носеше повечето време шапчицата си отчита слама с дълги бели панделки в ръка, отколкото на главата си. Гъстите и кратко руси коси постоянно се разпритаха и падаха и тя трябваше час по час да ги прибира, те бяха създадени сякаш за да дадат представа за галатея, бягаща под върбите. Розовите и кратко устни бъбреха чаровно. Сладострастно повдигнатите има гълчета, подобно на античните маски на Еригон, като че ли насърчаваха волностите, но дългите и кратко безсти мигли се спускаха свенливо над закачливата долна част на лицето и кратко, за да я накарат да мирова. Цялото и кратко облекло извикваше представа за песен и пламък. Лекали лава рокля, мънички тъмночервени високи обувки, чиито панделки се кръстосваха върху тънките и кратко бели ажурни чорапи. И неизбежният корсаж от емоселин, марсилско изобретение, чието име, Канзо, произлязло от изопаченото произношение на Куинзе Оути, две, означава на камбиерско наречие хубаво време, жега, пладне. Другите девойки, не тъй свенливи като нея, както вече подчертахме, бяха дълбоко декултирани. Това придава лете изящен и съблазнителен вид под отрупаните с цветя шапки. Обаче покрай техните дръзки облекла русокосата Фантин с нейното Канзо, прозрачно. Издайническо и пълно с недомлъвки, скриващо и показващо едновременно. Изглеждаше като предизвикателна находка на благоприличието и прословотото жури на любовта, председателствовано от виконтеса Дюсет с морско-зелените очи, би отредило може би премията за кокетство именно на това кънзо, което привидно се състезаваше да получи награда за целомадрие. Най-наивното понякога се оказва най-изкусно. И това се случва. Ослепително хубава, с изящен профил. Тъмносини очи и тежки клепачи, с стройни, манички крака, с прекрасно изваяни китки и глезени, с бяла кожа, през която на места прозираха синкавите разклонения на вените, са свежи юношески бузи и гъвкава шия на егинска юнона, с добре очертан тил и рамене, сякаш изваяни от кусто, са съблазнителна по посредата, която се забелязваше под емуселина, веселост, заболена от замечтаност, хармонична, грациозна, такава беше Фантин. Под дантелите и панделките се предугаждаше тяло на статуя, а в статуята, душа, Фантин беше красива, без сама да го съзнава. Малобройните мечтатели, таинствени жреци на красотата, които мълчаливо съпоставят всичко със своя идеал за съвършенство, биха открили в незначителната работничка античната свещена хармония под прозрачния вуал на паришката пленителност. Тази девойка с неизвестен происход притежаваше вродена изтънченост. Тя съчетаваше двете изисквания – стил и ритъм. Стилът е формата на идеала, а ритъмът е неговото движение. Казахме вече, че Фантин олицетворяваше радостта, тя беше същото и олицетворение на свенливост. Ако някой наблюдател би се вгледал внимателно в нея, би открил през опиянението от младостта, пролета и любовното облечение непреодолима въздържаност и скромност. Тя стоеше с леко очудено изражение. Това целомъдрено удивление именно е неуловимата разлика между Психея и Венера. Фантин имаше дълги, тънки, снежнобели пръсти на Весталка, която разбърква с златния си фуркет пепелта на свещения огън. Макар, че не бе в състояние да откаже каквото и да било на Толомиес, ще се убедим в това премного ясно, лицето и кратко, в минути на отдих, имаше съвсем девствено изражение. В известни мигове я обземаше внезапно някакво сериозно и едва ли не строго достоинство и нямаше по-изненадваща и по-смущаваща гледка от внезапното угасване на радостта и кратко и отрязката смяна, без никакъв преход, на лъчезарното и кратко настроение с дълбока съсредоточеност. Тази внезапна сериозност, понякога строго изявена, напомняше високомерието на богиня. Челото, носът и брадичката и кратко бяха идеално очертани, макар и не съвсем съразмерни. И това обуславяше хармонията на лицето и кратко. В толкова характерното за отделните хора разстояние между носа и горната уст наличеше едва забележимата прелесна тръпчинка на девствеността, заради която Барбароса се влюбил в статуята на Диана, намерена при разкопките в икония. Любовта е прегрешение. Не отричам. Фантин въплащаваше невинността, оцеляла в прегрешението. Едно, албуми за спомени. Б. П. 2. 15 август. Ф. Б. П. Четвърти, Толоми е те и весел, че запява испанска песен. Този ден беше от край до край сияен като зора. Сякаш цялата природа беше в отпуска и рикуваше. Цветните лехи на Сенкло охаеха. Листата тръпнеха под полаха на сена. Лек ветрец разклащаше клоните. Пчелите опустошаваха жасмините. Весел Рой пеперуди се боричкаха в равнеца, детелината и дивия овес. В личния парк на краля на Франция бяха на нахлули пълчища китници, птиците. Четирите весели двойки, слети с слънцето, с нивята, с цветята, с дърветата, не бяха на себе си от наслада. В това неземно сливане с природата, девойките чуроликаха, пееха, тичаха, танцуваха, гонеха пеперудите, беряха дири грамофончета, мукреха розовите си яжурни чорапи в високите треви, и четирите сочни, закачливи, любвеобилни, Раздаващи безразборно целувки на мъжете с изключение на Фантин, затворена в своята несъзнателна и за замечтана недостъпност, Фантин, която бе влюбена. Ти винаги важничиш, и кратко казваше фаворит. Това са истинските човешки радости. Тези прелетни щастливи двойки са мощен зов към живота и към природата, те будят по пътя си ласки и лъчи. Една фея преди много векове е създала ливадите и дърветата само за влюбените. От тогава води началото си вечното бягство в природата на влюбените, което се подновява непрестанно и ще съществува, докато съществуват храсти и младежи. От тогава води началото си и предпочитанието на емислителите към пролета. Патрицият и уличният точилар, херцогът пер и писарушката, придворните и гражданите, както се казваше някога, всички са подвластни на тази фея. Изблици на смях, лодуване, въздух, напоен с дивна светлина, как всичко се преобразява от любовта. Писарите на нотариусите се чувствуват богове. Ами тихите възкрицания, гонитбата с любимата през стрелите, сграбчена ти през кръста, любовните думи, по-мелодични от музика, обожанието, което блика от всяка сричка, сочните череши, изтръгнати с устни от устата на другия, всичко изкри и се носи в неземен възторг. Красивите девойки се раздават със сладост. На всички се струва, че това опиянение няма да има никога край. Философите, поетите, художниците го съзерцават на празно, заслепени, те са безсилни да го предадат. Заминаване за китера, едно, възкликва Вато. Ланкре, художникът на простолюдието, се любова на своите буржуа, литна ли флазура. Дидро разтваря обятията си за всички любовни увлечения, а Дъюрфе, две, призовава и нитвите. След закуската четирите двойки посетиха така наречената кралска леха, за да се полюбуват на новопристигналото от Индия растение чието име не можем да си припомним сега и което на времето беше привлякло в Сенклу цял Париж. Това беше едно прелестно необикновено дръвче с високо стъбло, чието многочислени безлисни клонки, тънки и преплетени като нишки, бяха обсипани с безброй бели розички. Хръстчето напомняше човешка коса, поръсена с цветчета. Около него винаги имаше възхитен кръг от любопитни. След като видяха дръвчето, Толомия се провикна. Предлагам ви магарета. И като се се пазариха с един магаретар те се върнаха през Ванвър и Исеи. В Исеи, изненада, паркът, провъзгласен за национално имущество по време на революцията, а по онова време част на собственост на армейския доставчик Беорген, беше по някаква случайност широко отворен. Те минаха през вратата, посетиха пещерата на отшелника Манекен, опитаха загадъчните ефекти на прословутата зала с огледалата, селасна примамка, достойна за сатир, станал милионер, и виза тюрка Рейх 3, преобразен в прияб 4. Засилиха здравата люлката, вързана между двата кестена, обезсмъртени от абът дюберни. Докато люляеха една след друга хубавиците сред дружен смях и ритнали в усти, чието дипли биха вдъхновили самия гроз, толузянецът Толомиес, малко нещо испанец, нали Толуза е братовчетка на Толоза. Пееше по мелодията на един тъжен припев старинната испанска песен Гарейга, чиято вдъхновителка навярно е била някоя хубавица, литнала високо във въжената люлка, вързана между две дървета. Сойда то Амормилома, Алма, и Пет. Само Фантин не пожела да се люлее. Хич не ги обичам такива превзети. Промърмори доста кисело фаворит. Когато слязоха от магаретата, ги очакваше ново забавление. Прекусиха се на слодка и отидоха пеж до градската врата на площад ето Ако си спомняте, те бяха на крак от 5 часа сутринта. Но какво от това? Неделята не изморява. Неделен ден и умората си почива. Към три часа, четирите зашеметени от щастие двойки се спущаха стремглаво по руските планини, странно приспособление, построено на хълма Божон, чиято лакатушна линия се виеше над дърветата на Шанзелизе. Ами изненадата ви! Искам изненадата. Малко търпение, отвръщаше Толомиес. Едно известна картина от Вато. Б. П. Р. Две. Оноре да Юрфе автор на сантиментарен пасторарен Роман в 17 век. Б. П. Р. Три. Герой от комедия на Льосаш, за Лакей. Б. П. Р. 4. Гръцки бог на сладострастието. Б. П. Р. От беда хо идвам. Наричат ме любов, душата ми се слива. С моя огнен взор, крачката ти щом видя, поритнали възбок. Исп Б. П. Р. В. В. Бомбарда. След като опитаха удоволствието от руските планини, Решиха да похапнат и лъчезарната осморка, уморена вече въпреки всичко, попадна в кръчмата, бомбарда, клон. Отворен на булевард Шанзелиза от прочутия тогава гостилничар бомбарда, чиято фирма висеше на улица Риволи до пасажа Дюлорм. Голяма неприветлива стая с ниша и легло в дъното. Понеже ресторантът беше претъпкан в неделя, трябваше, щат не щат, да се задоволят с това убежище. Два огрени от пишното августовско слънце прозореца от които можеха да се любоват през бястовете на кея и реката. Две маси. Върху едната, победоносна грамада от букети, смесени с мъжки и дамски шапки. На другата, четирите двойки, насядали около примамливо струпани блюда, чинии, чаши и бутилки, кани с бира, шишета с вино. Не особено голям ред върху масата, пълно безредие под масата. Под тази маса здрава, шумяха те без спир с краката си тогава, както казва Молиер. В това състояние се намираха към 4 и часа след обед героите на полската идилия, започнала в 5 часа сутринта. Слънцето преваляше, охотата за забавление гаснеше. Булевардът Шанзелизе, залян от слънце и народ, бе цял в прах и светлина, двата съставни елемента на славата. Свирещите мраморни коне на марли се изправяха на задните си крака сред златист облак. Сноряха непрестанно екипажи. По авеню Дюньой, Идеше ескадрон блестящи гвардейци, начало с тръбача. Бялото знаме, слег розов оттенък под залязващото слънце, се развяваше над куполите на тюйлери. Плас Дюла Конкорд, преименуван по онова време площад Людовик 15, гъмжеше от доволни разхождащи се хора. Мнозина носеха на реверите си сребърни лилии, закачани на белите копринени ленти, които все още красяха петлиците на мъжете през 1817 година. Туктаме сред струпаните в кръг ръкопляскащи минувачи момиченца, заловени на хоро, пееха пискливо знаменитата тогава бурбонска песен, проклинаща стоте дни на Наполеон, която имаше следния припев. Върнете ни нашия татко от Ганд. Върнете ни нашия татко. Тълпи празнично облечени жители от предградията, някои закичени слили и подобно на парижените от центъра, хвърляха халки, пръснати по големия площад, или се въртяха на дървени кончета по площад Марини. Други пиеха. Печатарски чираци с книжни шапки се смееха гръмко. Навред радост. Това безспорно беше епоха на мир и пълна сигурност за рояристите. Епоха, когато един поверителен доклад до края от полицейския префект Англес, посветен специално на парижките предградия, завършваше със следните редове, като се вземе предвид горе изложеното. Ваше Величество, нямаме основания да се опасяваме от тия хора. Те са безгрижни и мързеливи като котки. Простолюдието в провинцията е размирно, но в Париж то е съвсем друго. При това истински дребосъчета, трябва да се наставят двама по двама, за да се получи един от гренадирите на ваше величество. Не, столичното простолюдие не представлява ни най-малка заплаха. Забележително е, че през последните 50 години това население е станало още подребно на ръст. Жителите от парижките покрайнини са по-низки, отколкото преди революцията. Те са съвършено безопасни. Паплач, не ще и съмнение, но мирна паплач. На полицейските префекти се струва невероятно котката да се преобрази в лъв. Но тъй или иначе, това се случва и именно парижкото простолюдие е способно за подобно чудо. Впрочем, котката, за която граф Англес говори така пренебрежително, беше на почет в древните републики. Тя олицетворяваше за тях свободата и може би по аналогия с безкрилата Минерва в пирея на градския площад в Коринт се възвисявала изполинска бронзова котка. Наивната полиция от епохата на реставрацията виждаше премного фрозово парижкото простолюдие. То далеч не е толкова мирна паплач, колкото го мислят. Парижанинът, съпоставен с другите французи, е същото, което е бил атинянинат, сравнен с другите гърци. Никой не спи по-сладко от него, никой не е по-искреноленив и по от него. Никой уж не забравя по-бързо от него. Но бъдете, на штрек. Той е способен на най-голямо безгрижие, но мерне ли се пред него сянката на славата, безграничното му настървение ще предизвика възхищението ви. Дайте му копие и ето ви 10 август, едно. Дайте му пушка и ето ви Аустерлиц. Е Той е опорна точка на Наполеон и източник на сила за Дантон. Трябва ли да се брани отечеството? Той се записва доброволец. Трябва ли да се брани свободата? Той изкъртва паветата за барикади. Пазете се! Штръкналите му от гняв коси са епични. Блузата му се дипли като хламида. Внимавайте! Той ще превърне в каудинските снини, две, първата попаднала му улица Гръонета. Удари ли часът, този обитател на покрайнините ще израсне, дребосъчето ще се изправи с цял ръст и погледът му ще мята мълнии. А дишането му ще се превърне в буря и от жалката му хилава град ще се изтръгне вихър, който би могъл да отмести веригата на алпите. Благодарение на този обитател на парижките покрайнини революцията, прониквайки във войската, заля Европа. Той пее, защото е жизнерадостен. Съгласувайте песента с темперамента му и тогава ще видите какво ще стане. Докато пее само Караманьолата, ще се бори само Людовик XVI. Накарайте го да запее Марсилезата. И той ще освободи народите от цял свят. След като вписахме тази забележка в полето на доклада на Англес, нека се върнем пак при нашите четири двойки. Вечерята, както казахме, беше на привършване. Едно дата, която бележи избухването на народното възстание. Б-П-Р. в 321 година преди не е там била разбита римската армия. б п Чести глава на взаимно обожание приказки край масата любовни думи Еднакво неуловими и едните, и другите. Любовните думи, облак, са трапезническите приказки, дим, фамьой и далията наникаха. Толомие спиеше. Зефин се смееше, Фантин се усмихваше. Листолия надуваше една дървена пищелка, купена в сенкло. Фаворит гледаше нежно Блашвел и шепнеше, обожавам те, Блашвел. Тези нейни думи предизвикаха един въпрос от страна на Блашвел. Какво би сторила, фаворит, ако престана да те обичам? Аз ли? Извика фаворит. О, не казвай подобно нещо дори на шега. Ако престанеш да ме обичаш, ще се хвърля върху тебе, ще те издера, ще те изподръща, ще те залея с вода, ще накарам да те арестуват. Блашвел се усмихна блажено, горд като всеки мъж, чието честолюбие е поласкано. Фаворит продължи. Да, аз бих извикала на стражаря. дръжте го, да не мислиш, че ще си поплювам, мизерник такъв. Блашвел се отпусна доволен на стола си и притвори щеславно очи. Без да престава да дъвче, дали я пошепна тихичко на фаворит сред общата клъчка. Нима до такава степен боготвориш твоя Блашвел. Ами? Не мога да го понасям, отвърна също тъй тихичко фаворит, посягайки към вилицата си. Отвратителен скъперник е... Аз обичам всъщност момчето, което живее срещу мене. Много симпатичен момък, познаваш ли го? По всичко речи, че има артистична дарба. А аз съм луда по актьорите. Щом се прибере, майка му виква, божичко, свърши се със спокойствието ми. Ей сега ще се разкръщи, миличък, но ти просто мина до главата, защото той обикаля из къщата, изпълния плъхове таван, навира се къде ли не, качва се едва ли не на покрива и все пее и декламира. Един бог знае какво, но се чува дори в мазето. Вече си изкарва по 20 сау на ден, като пише разни жалби при един адвокат. Син е на бившия певец в църквата, сен Жак Дюлупа. Ах! Да знаеш само колко е мил. И толкова ме харесва, че един ден, като приготвях тесто за палачинки, ми каза, Мамзел, ако замесите мекици от вашите ръкавици, готов съм да ги изям, само един артист може да измисли подобно нещо. Ах, нямаш представа колко е мил. На път съм да се влюбя лудо в това хлапе. Но няма значение, въпреки това казвам на Блашвел, че го обожавам. Виждаш ли колко ме бива да лъжа, а? Виждаш ли колко ме бива? Фаворит помълча малко и добави. Знаеш ли, дали я, нямам настроение. Цялото лято все валя, освен това не престава да духа, а вятърът ми действува на нервите. Блашвел е скрънза, ако намери грах на пазара. И то му се вижда много, не знам вече какво да ядем. Налегнал ме е Сеплин, както казват англичаните, а и маслото толкова поскъпна. Пък и погледни само каква гадост. Вечеря ме в стая слегло. Просто да ти се да живееш. Седми, мъдростта на Толомиес. И така, едни пееха, други разговаряха и всичко се сливаше в невообразим шум. Толомиес взе думата. Не бива да дрънкаме прибързано и каквото ни хрумне. Възкликна на той. Ако искаме да бъдем блестящи събеседници, трябва да обмисляме думите си. Умът на празно се изхабява от прекалено много импровизация. Течащата бира не се пени. Не бързайте, господа. Нека внесем в нашия голяй и малко тържественост. Да ядем съсредоточено, да пируваме бавно. Защо да бързаме? Вижте пролета, избързали, тежко и кратко, ще измръзне. Припяността погубва пръсковите и кейсиите. Припяността убива радостта и прелеста на хубавите огощения. Не бъдете припрени, господа. Гримо Джуларениер едно, е на едно и също мнение по този въпрос, Сталейран, две. Компанията възробта сдържано. държано. остави ни на мира. Каза Блашвел. Долу тиранинът. Провикна се Фамиой. Да живеят кръчмите, питиетата и мезетата. Добави ли е толие. Нали за това е неделята, продължи Фамьой. При това ние сме съвсем трезви, додаде ли е тодие. Толомиес, обади се Блашвел, виж само как се владея. Разбира се, същински Марки Семонкълн. Отвърна Толомиес. Тази посредствена игра с Омоними три въздействува като камък, хвърлен в блато. Марки Семонкълн беше известен по онова време роялист. Жабите млъкнаха. Приятели, извика Толомиес, тона на оратор. Овладял на ново положението, елате на себе си. Не бива да посрещате с такова изумление моя паднал от небето каламбур. Не всичко, което пада отгоре, е непременно достойно за почет и възторг. Каламбурите са курешките нанитналия във висините ум. Остротата попада, където се случи, а умът, след като се освободи от някоя подобна глупост, се издига в небесната шир. Белезникавото петънце, което се сплесква върху скалата, не възпрепятствува полета на кондора. Далеч съм от мисълта да оскърбявам каламбура. Аз го тача в рамките на заслугите му, но ни грам повече. Най-величарите, най-възвишените и най-пленителните представители на човешкия род, а може би и не само на човешкия род, са създавали каламбури. Исус Христос е съчинил каламбур по адрес на Свети Петър, Мойсей, по адрес на Исък, Есхил, за Полиник, Клеопатра, за Октавиан. И отбележете... Че Клеопатра е казала своя каламбур преди битката при Акциум и без него едва ли някой би си спомнял днес за град Торина, чието име означава на гръцки готварска лъжица. След това отстъпление нека се върна на призива си. Пак ви повтарям, братя, не бъдете припрени, не се суетете, не прекалявайте дори в шегите, веселието, забавленията и игрословиците. Слушайте мене, аз притежавам благоразумието на Амфярей и прешивостта на Цезар. Дори в ребусите трябва да има мярка. Ест модъс ин рибъс, 4, и в обощенията трябва да има мярка. На вас ви се ослаждат ябълковите пити, госпожи, но не пекалявайте. Дори по отношение на ябълковите пити трябва да проявявате благоразумие и въздържаност. Лакомията наказва лакомника, Гуолапунят Апунят Дядо Господ е натоварил разстройството да чете конско евангелие на стомаха. Запомнете още едно, всяка наша страст, дори и любовта, си има стомах, който не бива да се претоварва. Във всяко нещо трябва да се умеете на време да напишете думата Файнис. 5, да се въздържите, когато се наложи, да затворите под ключохотата си, да пратите в карцера прищевките си, а самия себе си, в участъка. Мадрецът притежава умението да арестува сам себе си в даден момент. Имайте доверие в мене. Ако съм следвал малко нещо право, както добре се вижда от изпитите ми, ако мога да направя разлика между прекратено и пуснато вход дело. Ако съм защитил теза на латински върху способите за изтезание в Рим по времето, когато Мунаци Деменс е бил квестор по отсъубийствените процеси, ако стана доктор по право, от това още не следва непременно, че съм кръгъл идиот. Препоръчвам ви умереност в желанията. Истина ви казвам, както е истина, че се наричам Феликс Толомиес, щастлив е този, който, когато удари определеният час. Са умее да вземе героично решение и да се оттегли подобно на Сула, 6, или Ориген, 7. Фаворит слушаше с дълбоко внимание. Феликс, прекъсна го тя, какво красиво име. Много ми харесва. То е латинско. Означава щастливец. Толомиес продължи. Твилитес, джентълмени, кабарерос, скъпи приятели. Искате ли да се освободите от всяка съблазън, да минете безбрачно ложе и пет пари да не давате за любовта? Нищо по-просто. Ето ви рецептата. Лимонада, усилени физически упражнения, тежка работа. Съсипете се от умора, влачете каменни блокове, не спете, бодърствувайте, наливайте се с газирани напитки и чай от водни лилии, тъпчете се с молсии от мак и калугерски пипер. Съчетайте всичко това с строга диета, владувайте, прибавете към гори избройното хладки бани, лапи от билки, оловна пластинка на корема, измивания с кошумена вода и компреси с разреден оцет. Предпочитам да си намеря жена, каза Ристорие. Жена ли? Поде Толомиес. Пазете се от жената. Горкото мова, който се отдаде на нейното променчиво сърце. Жената е вероломна и дворична. Тя ненавижда змията от чисто професионална завист. Змията е за нея конкуренцията на отсрещната бакалница. Ти си пиян, Толомиес. Прекъсна го блашвел. И още как? Бъди весел тогава. Така да бъде, отвърна Толомиес. И като напълни чашата си, се изправи, слава на виното. Нунг ти и биасиси ачи е канам, 8. Извинете, госпожици, това е на испански. И аз ще ви го докажа, сеньори, според народа и бачонката. Кастилската ароба побира 16 литра, Аликанското кантаро 12, а Алемуда на Канарските острови 25. Квартиното на Балярските 26, а бачонката на цар Петър 30. Да живее този цар, който е бил същински изполин, да живее и бачонката му, която е била още по-голяма изполинка от него. Един приятелски съвет госпожи, прегърнете по погрешка съседа си, ако той ви харесва. За любовта е свойствено да хвърчи от свят на цвят. Любовното увлечение не е създадено, за да клекне на едно място и да затъпее, като английските слугини които хващат мазори по коленете от триене на дъските. Не това е неговото предназначение, колко безгрижно си подхвърча сладостното любовно увлечение. Някой е казал, «Присъщо е на човека да греши», а аз казвам, «Присъщо е на влюбения да сгреши», аз боготворя всички ви, госпожи. О, Зефин, Жозефин, с вашето сплескано лице, вие щяхте да бъдете възхитителна, ако чертите ви бяха правилни. Вие имате страшно хубавичко лице, върху което като че ли някой е седнал по невнимание. Колкото до фаворит, о, нимфи и музи. Веднъж, когато Блашвел пресичал канавката на улица Герен Боасо, той зърнал една хубавелка с добре опанати бели чорапи, която показвала краката си. Този пролог му се понавил и блашвел се влюбил. А девойката, в която се влюбил, се оказа фаворит, о, фаворит, ти имаш юнийски устни. Някога си е живял един гръцки художник на име Елфорион, когато бяха кръстили художник на устните. Този гръцки художник единствен би бил достоен да нарисува твоята уста. Слушай, преди тебе не е имало създание, достойно за това име. Ти си създадена, за да получиш ябълката като Венера или за да я изядеш като Ева. Красотата започва с тебе. Току-що споменах Ева. Ти си нейната създателка. Ти заслужаваш патент за изобретението на хубавата жена. О, фаворит, няма вече да ви говоря на «ти», защото минавам от поезията към прозата. Преди малко вие произнесохте моето име. Това ме трогна, но които и да сме ние, нека не се доверяваме твърде на имената. Те могат да мамят. Аз се наричам Феликс, но не съм щастлив. Думите са коварни. Нека не се подвеждаме по тях. Не бива да пишем да ни изпратят кани от кан или грозда от лозана. Миздалия, на ваше място бих се наричал Роза. Светето трябва да ухае, а жената да бъде умна. Няма да кажа нищо за Фантин. Тя е мечтателна, замислена, занесена, прекалено чувствителна. Видение, взело образа на нимфа и свяна на монахиня, което по погрешка води живот на гризетка, но търси обежище в иллюзиите си и пее, и се моли, и се съзърцава небесната синева, без да си дава точно сметка нито какво вижда. Нито какво прави, което, не откъсвайки поглед от висините, броди в някаква градина, където има повече птици, отколкото в целия свят. О, Фантин, знай, аз, Толомиес, съм чиста иллюзия. Но тя дори не ме чува, тази русокоса щерка на химерите. А между другото всичко у нея диша свежест, сладост, младост, нежни утринни зери. О, Фантин, девойко, достойна да се наричате бисер или перла. Вие можете да се сравните с най-пренителната росна зора. Втори съвет, госпожи, въобще не се омъжвайте. Женитбата е присъд. Може да хване, или не, не се излагайте на риск. Но какво ме е прихванало? Губя си на халост думите. Девойките са неизлечими, когато става дума за женитба. И каквото и да им дрънкаме ние, мъдреците. Не ще попречим на шивачките на жилетки и на белтинки да бленуват за съпрузи, отрупани с диаманти. Няма що, нека бъде така. Но запомнете поне още едно, хубавици, вие ядете премного захар. Това е голям ваш недостатък, жени. Постоянно хрускате захар. Ах, нежен полгризач, твоите прекрасни бели зъбки мръд за захар. А чуйте ме сега добре, захарта е вид сол. А всяка сол и сушава. При това захарта изсушава по-силно, отколкото другите соли. Тя изпомпва през вените течностите от кръвта. Вследствие на това се получава съсирване и втвърдяване на кръвта. Оттам и туберкулите на белия дроб. А след това и смърта. За това диабетът граничи с туберкулозата. И така, не хрускайте захар и ще живеете. А сега се обръщам към мъжете. Господа, похищавайте! Отнемайте си без капка обризение любимите един други му. Разменяйте си ги както в кадрила. В любовта няма приятели. Навсякъде, където има хубава жена, враждата е открита. Никаква пощада, война на живот и смърт. Хубавата жена е с Бери, 9. Хубавата жена е въпиещо престъпление. Всички нашествия в историята на народите са предизвикани от женски фусти. Мъжът има право над жената. Ромул е отвлякал се Абинянките, Саксонките, Цезар, Римлянките. Мъж, който не е обичан, вие като ястреб над чуждите любовници. И аз от моя страна отправям към всички тия злочести самотници благородното възвание на Бонапарт към италианската армия, войници, вие нямате нищо. Врагът има всичко, Толомиес прекъсна речта си. Отдъхни си, Толомиес, каза Блашвел, и придружен от Истолия и Фамьой. Блашвелто такси подхвана монотонния припев на една от тия песни, съчинени в работилниците са случайно налучкани думи, с богати рими или съвсем без рими, често лишени от какъвто и да било смисъл, песни, които напомнят движенията на клоните или свистенето на вятъра, които се раждат в дима на лулите и отлитат ведно с него. Ето с какъв куплет тримата мъже отвърнаха на селовоизлиянията на Толомиес. Отците, тралала, предали пари безброй на пратеника свой, защото за Клермон държали. И искали да стане папа той. Но папа да е, той не може. Нали миряни, не, о Боже, парите си безброй със грозен вой. Тогава взели от човека свой. Тази песен не беше в състояние да охлади вдъхновението на Толомиес. Той изпразни чашата си, напълни отново и поде. Долу мъдростта. Забравете всичко, което ви казах преди малко. Няма никаква нужда да бъдем благоразумни, благонравни, благопристойни. Вдигам на здравица за жизнерадостта. Да се веселим, да допълним юридическите си познания с лодории и голяи. Разстройство и храносмилане. Да се съчетаем в брачен съюз Юстиниан и Плюсканицата. Ликуване в призподнята. Живей, миротворение. Светът е обромен диамант, аз съм щастлив. Птиците са удивителни. Какъв празник е навред около нас. Славеят е безплатен е Привет на тебе, лято! О, Люксембургска градина! О, Георгики, на улица Принцеса и на алеята на обсерваторията! О, замечтани войничета! О, пленителни бабачки, които, пазейки хорските деца, се развличат, като зачеват свои! Бих харесал американските пампаси, ако няма харкадите на Одеон! Душата ми се носи издевствени гори и савани! Всичко е възхитително! Мухите бръмчат сред ярките лъчи! Слънцето кихна и роди корибри. Целуниме ме, Фантин. Той сбърка и целуна фаворит. Едно, автор на хумористичния алманах на чревоубодниците. Б. Пър, две. Намек за знаменитото изречение на талейран по адрес на политиците. Не се престаравайте, Б. три, Манкам, моето спокойствие, иманкам, Фара. Б. Пър. Четыре, във всичко трябва да има мярка, лад. Б. пет. Край, лад. Б. П. 6. Римски пълководец и жесток узурпатор, който се оттегли от властта в последната година на живота си. Б. Пър. 7. Християнски философ, който по време на гоненията на християните се оттегли в Палестина. Б. Пър. 8. Вдигам чашата за тебе, Бак. Лат Б. Пър. 9. Повод за война. Лад Б. Пъра. 8. Смърта на коня. В. Едон, Се вечеря по-добре. Отколкото в «Бомбарда», възкликна Зефин. Аз пък предпочитам «Бомбарда», пред «Едон», заяви Блашвел. Тук е по-луксозно и по-ориенталско. Погледнете само долния салон. Пър е не За мен е по-важно чинията ми да е пълна с хубави неща за ядене, обади се фаворит. Но погледнете ножовете им, настоя Блашвел. В «Бомбарда», дръжките им са сребърни, а в «Едон», от слонова кост. А среброто е по-скъпо от коста. Освен когато е в устата ти, забеляза Толомиес. Той се беше загледал в момента в купола на дома на инвалидите, който се виждаше от прозорците на бомбарда. Настъпи мълчание. Толомиес, възкликна Фамьой, преди малко история и аз спорихме. Спорът е хубаво нещо, но караницата е още поприятна, отвърна Толомиес. Спорихме по философски въпроси. Чудесно. Кого от двамата предпочиташ, Декарт и Рисипиноза? Дезожие, заяви Толомиес. След като произнесе тази присъда, той отпи от чашата си и продължи умуванията си. Нямам нищо против живота. Не всичко е свършено на земята, щом все още могат да се дърдорят шторотии. Благодаря горещо на безсмъртните богове. Лъжем, вярно, но се и смеем. Потвърждаваме, но се и съмняваме. Неочаквано стъблика от силогизма. Това е прекрасно. Тук долу на земята има още смъртни които умеят весело да отварят и да затварят пълната с парадокси сакровищница на парадокса. Да знаете, госпожи, че виното, което вие пиете с такова безразличие, е вино от Мадейра, автентично вино от селището Коралда с Фрейрас, което се намира на 317 тоаза над морското равнище. Не забравяйте това, когато пиете. 317 тоаза А господин Бамбар да ви продава тия 317 тоаза срещу някакви си 4 франка и 50 сантима. Фамиой го прекъсна още веднъж, Толомиес, твоите мнения са закон. Кой е любимият ти автор? Бер, Кен едно? Не, Шу, две. И Толомиес продължи, чест и слава на Бомбарда. Той би могъл да се сравни с Семоновис от Елефанта, ако ми предложеше някоя египетска танцорка, или стигелион от Херонея, ако ми доведеше някоя хетера. Защото, драги госпожи, и Гърция, и Египет са имали своите бомбардовци. Научаваме това от Апулей. Уви, Ови! край време все едно и също и никога нищо ново. Всичко в мирозданието е отдавна създадено. Нил сапсол Новим 3, както казва Соломон. Амор Амнабас Айдем 4, заявява от своя страна Вергилии. И медикът се качва с медичката в корабчето на Сенкло, също както Аспазия се е качила с перикъл върху галерата от самоската флота. Още една дума, госпожи! Известно ли вие коя е била Аспазия? Макар че е живяла в епохата, когато жените още не са имали души, тя е била надарена с душа, и то душа с розови пурпурни оттенъци, по-пламенна от огъня, поросна от зората. Аспазия е била създание, съчетаващо двете крайности на женската природа, блудница и богиня. Едновременно Сократ и Манон Леско, пет. Аспазия е била сътворена в случай, че на промета му притрябва разпътница. Толоми е смъчно би спрял както се беше увлякал, ако по същия миг на паважа не се беше струпорил един кон. И ораторът, и каруцата се закуваха на място от сътресението. Това беше стара маршава кобила, направо за екарисъжа, която теглеше претоварена каруца. Когато стигна до бомбарда, изтощеното и смазано от умора добича отказа да направи крачка повече. Струпаха се любопитни. Възмутеният кола редва бе смогнал да процеди през зъби с подобаващата за случая енергия традиционното, Пусто да остане. Подсилено с безмилостен удар с камшика, и крантата се беше свякла, за да не се вдигне никога вече. Привлечени от врявата на минувачите, слушателите на се обърнаха глави, а Толомия се възползва от происшествието, за да приключи речта си със следното печално четиристишие. Еднакво траят тук и птица, и карета. В този свят живя и тя. Нали си беше кранта, всяка кранта крета. Докъдето трае сутринта, горкото конче. Въздъх на Фантин. Туковиж, че нашата Фантин ще седне да оплаква конете. Възкликна Далия. Може ли да си такава глупачка? В този миг фаворит кръсти ръце, отметна назад глава и погледна решително Толомиес. Е добре де. Ами изненадата, правилно. Часът удари, отговори Толомиес. Господа, дойде време да поднесем изненадата си на тия дами. Почакайте ни малко, драги госпожи. Изненадата започва с целувка, заяви Блашвел. Почелото, челото, уточни Толомиес. Всеки долепи тържествено устни до челото на възлюблената си. После и четиримата тръгнаха един зад друг към вратата, с пръст на уста. Фаворит плесна с ръце. Сега вече става забавно. Не се бавете много, прошепна Фантин. Ще ви чакаме. Едно, моралист от края на 18-ти в Б.П.Р. Две, посредствен писател, автор на поемата «Гастрономия». БПР Три. Няма нищо ново под слънцето, ЛАД. БПР 4 Всяка любов е една и съща, ЛАД. Бър 5 Героиня на Роману бътпрево. Прево. БПР Бъ, 9 Весел завършек на веселбата. Останали сами, девойките се облакатиха две по две на прозорците, като почнаха да добрят весело, подавайки навън глави, за да могат да се виждат. Те се гледаха младежите, които, уловени под ръка, излязоха от кръчмата, бомбарда, обърнаха се, кимнаха им за смени и потънаха в прашната неделна наварица, която залива ежеседмично шанзелизе. «Не се бавете! Извика Фантин. «Какво ли ще ни донесат?» Запита Зефин. «Сигурно нещо хубаво», каза Далия. «Бих желала да е злато», додаде фаворит. Вниманието им скоро беше привлечено от движението по брега на реката която прозираше измежду клоните на дърветата. Това ги погълна изцяло, в този час тръгваха почтенските карети и дирижансите. Почти всички пътнически коли за Южна и Западна Франция минаваха тогава по Шанзелизе. Повечето вървяха по кея и излизаха през градската врата при паси. Час по час се задаваше огромна кола, бояди в черно и жълто, тежко натоварена, с шумни коне, обезформена от множеството денкове, куфари и брезенти. Из която надзъртаха за миг и бързо се отдалечаваха лица на пътници. Колата изтрополяваше по паважа, врязваше се в тълпата, изкреше като на ковалня придопира си с паветата, забурена в прах вместо в дим, водена сякаш от някакъв бяс. Трясъкът и кратко забавляваше момичетата, а мачето пордия. Възкрицаваше фаворит. Като че ли са повлекли цял куб вериги. Внезапно една от колите, които едва се различаваха измежду лиснатите брястове, се спря за малко и пак потегли в галоп. Фантин се очуди. Колко интересно! А аз си мислех, че дирижансът никога не опира. Фаворит повдигна рамене. Пустата му Фантин. Наистина е изненадваща. Дружа с нея, защото ми е много забавна. Намерила на какво да се чуди. Представи си, например, че аз съм пътник. Казвам на дирижанса, ще повървя малко пеш, като минете по кея, ще ме вземете, дирижансът минава, виждат ме, спират и ме качват. Та това се случва всеки ден. Ти нищо не разбираш от живота, миличка, така измина доста време. Внезапно фаворит се сепна, като че събудена от сън. Е, ами какво стана с тяхната изненада? Запита тя. Вярно, обади се Далия, къде остана прословутият им сюрприз? Много се забавиха, въздъхна Фантин. Още не изрекла тези думи, и келнерът, който им сервираше вечерята, влезе при тях. Той държеше в ръка нещо, което приричаше на писмо. Какво е това? Попита го фаворит. Записката, която господата оставиха за госпожите, отвърна келнерът. А защо не я донесохте веднага? Защото, отговори келнерът, господата поръчаха да не я предавам на госпожите, преди да измине един час. Фаворит изтръгна записката от ръцете на келнера. Беше действително писмо. Вижти, каза тя. Без адрес. Но да видим какво са написали отгоре, ето ви изненадата. Тя бързо разпечата писмото, отвори го и прочете, нали беше грамотна. О, възлюблени! Знаете, че ние имаме родители. На вас едва ли ви е известно какво значи родители? В наивния достопочтен граждански кодекс така се наричат бащите и майките. Та тези родители, значи, се оплакват. Тези старци ни викат при себе си, тези добри мъже и жени ни наричат блудни синове, жадуват за нашето връщане и ни обещават да заколят телета в наша чест. Понеже сме добродетелни, ние им се покоряваме. Когато ще четете тия редове, пет буйни коня ще ни отнасят към нашите татковци и емаминки. Обираме си крушите, както е казал Босюе. Заминаваме, заминахме. Бягаме, литнали в обятията на Лафит, едно, скрилете на Кайар, две. Дирижън съд за Тулуза ни спасява от пропаст, а пропаста сте вие, мили хубавици. Ние се възвръщаме към обществото, към дълга и към порядъчния живот, носим се в тръса скорост, три левги в час. Отечеството изисква ние да станем, подобни на всички други, префекти, бащи на семейства, пъдери или държавни съветници. Заслужаваме вашето уважение. Ние се принасеме в жертва. Оплачете ни бързо и ни намерете час по-скоро за местници. Ако това писмо разкъсва сърцата ви, върнете му със същото. С Богом, близо две години ние ви ощастливявахме. Не ни се сърдете, подписали, Блашвел, Фамиой, Листорие, Толомиес. Вечерята е платена. Четирите девойки се спогледаха. Фаворит първа прекъсна мълчанието. Няма що. Възкликна тя. Наистина добра шега. Страшно забавно. Потвърди Зефин. Сигурно Блашвел го е измислил, продължи Фаворит, ако е тъй, готова съм да се влюбя в него. Едва си замина и го обикнах. Това е то. Не, възрази Далия, Толомиес го е измислил. По всичко си личи, в такъв случай смърт на Блашвел и да живее Толомиес. Извика Фаворит, да живее Толомиес. Провикнаха Сезефин и Далия, и избухнаха в смях. Фантин се смя заедно с другите. Но един час по-късно, когато се прибра в стаята си, тя избухна в плач. Това беше, както вече казахме, нейната първа любов. Злочестата девойка се беше отдала на Толомиес като на съпруг и имаше дете от него. Едно известен френски банкер от онази епоха. Б. Пър. Две известен адвокат от същата, епоха. Б. Книга четвърта. Повериш ли някому нещо, може би го изоставяш на произвола на съдбата. Ай! Среща на две майки. През първата четвърт на нашето столетие в Емофермей, близо до Париж, имаше малко долнопробно ханче, което вече не съществува. Държаха го мъж и жена, наречените Нардие. Ханчето се намираше на улица Хлебопекарска. Над вратата, направо върху стената, беше закувана дъска. На нея бе нарисувано нещо, наподобяващо мъж, носещ на гърба си друг мъж с големи златни генералски полети и сребърни звезди по тях. Червени петна изобразяваха кръвта. Останалата част от картината беше забулена в дим и по всяка вероятност представляваше битка. Под картината се четеше следния надпис, на сержанта от Ватерло. Нищо по-обичайно от галята или каруца пред врата на странноприемницата. Но превозното средство или, по-право отломката от превозно средство, която задръстваше улицата пред ханчето на сержанта от Ватерло през една пролетна вечер в 1818 година. Несъмнено би привлякла с грамадните си размери вниманието на всеки художник, който би минал край нея. Беше предната част на кола за гради и трупи, каквито се използват в гористите местности. Тази предна част се състоеше от масивна желязна ос, са затъкнат в нея тежа кокей, опряна върху две огромни колела. Недодялана, безформена и тромава грамада. Напомняше лафет на огромен топ. Колялата, главините, уста и окът бяха насъбрали по коловозите дебел слой грозна жълтеникава тиня, често боядисват катедралите в този цвят. Дървото не личеше под кълта, нито желязото под ръждата. Тежка верига, достойна за горят, ако беше каторжник, описваше полукръг под уста. Тази верига извикваше представане за пренасяне на гради, каквото бе нейното предназначение, а за запрягане на мастодонти и емамонти. Тя напомняше за каторга, но каторга за циклопи и свръхчовеци, като че ли бяха свалили от някакво чудовище. Омир би оковал в нея Полифем 1, а Шекспир – Калибан 2. Какво диреше тази кола на улицата? Сигурно беше оставена там, за да пречи на движението и да доръждяса. се. В остарения вече обществен ред има сума учреждения, които се изпречват точно така посред пътя ни, без каквото и да било оправдание. Средната част на веригата висеше под оста доста близо до земята и както върху въжена люлка, тази вечер на нея бяха седнали, нежно прегърнати, две манички момиченца, едното на около две години и половина, а другото на 18 месеца. Голямото придържаше малкото. Умело вързана за братка ги предпазваше отпадане. Някоя майка безърнала страшната верига и си бе казала, ето забавление за моите дечица. Двете момиченца, между другото доста нагиздени, при това с известна изисканост, сияеха две розички сред железариите. В очите им пламтеше възторг, поопнатите им буски трептеше смях, едното беше кестеняво, другото тъмно Наивните им личица изразяваха пленително удивление. Един съфнал наблизо храст облъхваше минувачите сухание, което сякаш се излъчваше от момиченцата. 18-месечното излагане на пока сладкото си голо коремче с невинна липса на свян, присъща на малките деца, около и над двете нежни главички, грейнали от щастие и окъпани в светлина, се възвисяваше като пещерен свод огромната предна част на колата, потъмняла отръжда, застрашителна с сплетените си криви и начупени линии. На няколко крачки, прикрекнала на прага на ханчето, майката, жена с недотам приветливо лице, но затрогваща в този момент, люлееше децата с дълга връв. Без да сваля очи от тях, за да не би да паднат, с онова животинско и същевременно възвишено изражение, присъщо на всяка майка. Отвратителните брънки на веригата скърцаха пронизително при всяко люшкане, сякаш надаваха гневни викове. Момиченцата изпадаха във възторг, залязващото слънце споделяше радостта им и нямаше нищо позапленяващо от тази прищявка на случая, която беше направила от веригата за титани люлка на херовинчета. Докато люлееше децата... Майката та наникаше с фалшив глас прочутия на времето романс. Това е нужно, казваше един боец. Тя беше така погълната от песента и съзерцението на дъщерите си, че не виждаше и не чуваше какво става на улицата. А някой се беше приближил до нея точно когато започваше първия куплет на романса, и един глас каза внезапно съвсем близо до ухото и кратко. Какви хубави дечица имате, госпожо? На хубавата нежна и каза майката в отговор, довършвайки песента си, и се обърна. На няколко крачки от нея се беше спряла една жена. И тя имаше детенце, което бе взела на ръце. Носеше освен това доста голяма бохча, която изглеждаше тежка. Мъчно бихте могли да си представите по-божествено красиво детенце. То беше две-три годишно момиченце. Би могло да се състезава с другите две по кокетното си облекло, тънка памучна шапчица с дантели, общите с панделки и камизолка. Под повдигнатата му рокличка се виждаше бяло, пълничко и сочно краче. Момиченцето беше възхитително румено и здравичко. Буските му бяха като ябълки, просто да ги отхапеш. За очите му можеше да се каже само, че сигурно бяха много големи и имаха великолепни мигли. Момиченцето спеше. То спеше с доверчивия сън на своята възраст. Ръцете на майката излъчват нежност. Децата спят сладко в тях, колкото до майката. Тя изглеждаше бедна и печална, облечена беше като работничка, която се кани отново да стане селянка. Беше млада, а красива. Може би, но в тия дрехи и хубостта и кратко не личеше. Косите и кратко трябва да бяха много гъсти, ако се съди по изплъзнания се руски чур, но те бяха строго прибрани под грозна монахинска забратка, вързана под брадичката. Смехът разкрива хубавите зъби, когато ги имате, но жената не се смееше. Очите и кратко като че ли отдавна не бяха оставали сухи. Беше бледа. Изглеждаше уморена и болнава. Беше свела поглед над заспалото в прегръдките и кратко дете с особено изражение на жена, откърмила сама бебето си. Голяма синя кърпа като тия, в които се секнат инвалидите, сгъната на диагонал, скриваше стройната Италия. Ръцете и кратко бяха обгорели от слънцето, целите обсипани с лунички, спочернял и издупчен от иглата показалец. Кафява наметка от остра вълна, памучна рокля и груби обувки съставляваха облеклото и кратко. Тази жена беше фантин. Фантин! Кажи речи, неузнаваема! И все пак, ако човек се вгледаше повнимателно в нея, би забелязал, че тя все още беше красива. Тъжна бръчка, начало на горчива ирония, пресичаше дясната и кратко буза. Колкото до туалета и кратко, въздушният и кратко туалет от панделки и емуселин който беше сякаш изтъкан от жизнерадост, безразсъдство и музика, дъхащ на люляк, пръскащ звънили нотки. Той бе изчезнал подобно на блестящите кристалчета с креш, които могат да се вземат за диаманти на слънце и които се стопяват и разголват черните клони. Минали бяха 10 месеца от знаменитата шега. Какво се беше случило през тия 10 месеца? Не е мъчно да се отгатне. След изоставянето дойде несретата. Фантин много скоро загуби от очи фаворит, Зефин и Далия. Връзката, прекъсната от мъжете, се скъса и между жените. Ако някой би им казал само две седмици по-късно, че някога са били приятелки, те доста щяха да се очудят. Приятелството им нямаше вече оправдание. Фантин остана сама. След като замина бащата на детето и кратко, тези разриви за съжаление са безвъзвратни, тя се озова съвсем сама, Загубила навик за труд и придобила влечение към лек живот. Благодарение на връзката си с Толомиес тя беше почнала да презира невзрачния си занаят и беше изоставила клиентите си. Те и кратко затвориха вратите си. Никакви средства за препитание. Фанти едва знаеше да чете и не знаеше никак да пише. Научили я бяха само още като дете да се подписва. Тя накара един платен писър да пише писмо на Толомиес, после второ, трето. Толомиес не отговори нито на едно. Един ден тя чу две клюкарки, които разговаряха, поглеждайки дъщеря и кратко, че кой взема на сериозно подобни деца. Мъжете не хаят за тях. Тогава Фантин си спомни Толомиес, който не хаеше за нейното дете, помисли си, че той не го взема на сериозно. И сърцето й кратко истина към този човек. Но какво решение да вземе? Просто не знаеше към кого да се обърне. Беше извършила грешка. Но както си спомняте, дълбоко в себе си тя беше целомадрена и добродетелна. Смътно почувствува, че е в навечерието на отчаянието, нападението, необходимо и кратко бе мъжество. Тя намери в себе си и мъжество и твърдост. Намисли да се върне в родния си град Емунтрой Сюрмер. Там може би някой щеше да си спомни за нея и да и кратко даде работа. Да, само че трябваше да скрие греха си. И тя предусети смътно необходимостта от нова раздела, много помъчителна от първата. Сърцето й кратко се сви, но тя не отстъпи от решението си. Както ще видим по-късно, Фантин проявяваше сурово мъжество в несгодите. Тя най-напред се отказа храбро от накитите си, облече се в прости памучни дрехи и сложи всичките си коприни, панделки, дантели и парцалчета върху дъщеричката си, единствената и кратко проявана суетност за напред. Този път свещена. Продаде всичко, което притежаваше, и събра 200 франка. Като разплати дребните си задължения, останаха и кратко само около 80 франка. На 22 години, през една хубава пролетна утрин тя напусна Париж, задянала детето си на гръб. Ако някой ги видеше двете по пътя, би ги съжалил. Жената имаше само това дете на света и детето имаше само тази жена на света. Фантин бе откърмила сама дъщеря си. Това бе е изтощило и тя понакашлюваше. Няма да имаме вече случай да говорим за господин Феликс Толомиес. Ще се обеничим да отбележим само, че 20 години по-късно, по времето на крал Луи Филип, той се беше превърнал в дебел провинциален адвокат, влиятелен и богат, благоразумен избирател и твърде строг съдебен заседател. И все още любител на наслаждения. Към плавне, след като се качваше сеги стоги за отмора в колите, Обикалящи пред градията на Париж срещу 3-4 сел на Фантин се озова в Монфермей на улица Хлебопекарска. Когато минаваше пред ханчето на Тенардие, видят на двете ликуващи момиченца върху чудовищната им люлка просто я заслепи и тя се спря пред това радостно видение. Магии съществуват. Двете момиченца омагиосаха самотната майка. Тя им се любоваше, дълбоко развълнувана. Срещнеш ли ангел, и реят ти се струва наблизо? Стори кратко се, че вижда над кръчмата тайнственото слово тук, написано от провидението. Двете момиченца бяха така очевидно щастливи. Фантин ги гледаше с възхищение, толкова разнежена, че когато майка им си поемаше дъх между двата стиха на песента, тя не можа да се въздържи и кратко каза думите, които вече предадохме. Какви хубави дечица имате, госпожо! Ласкавите думи за децата им обезоръжават и най-крувосърдечните хора. Майката вдигна очи и благодари. После покани минувачката да седне на пейката пред хода, като самата тя си остана на прага. Двете жени заговориха. Казвам се Тенардие, каза майката на двете момиченца. Ние държим тази кръчма. След това се сети пак за романса си и затананика през зъби. Това е нужно, аз съм рицар и храбрец и заминавам днес за Палестина. Госпожа Тенардие беше червенокоса, пълна, грубовата жена. Войник в уста, с цялата му непривлекателност. И много странно, със сладникаво изражение отгоре на това, придобито може би от многото прочетени романи. Истинска превзета мъжкарана. Някогашните романи, изядени с кориците от налишени от въображение кръчмарки, могат да доведат до такива резултати. Беше още млада, едва 30 годишна. Ако тази приклекнала жена беше застанала права, може би високият и кратко ръст и снажното и кратко на Колос, когато показват по панаирите, щяха да изплашат още в самото начало пътничката, да разколебаят доверието и кратко и да усуетят това, което ни предстои да разкажем. Понякога цялата съдба на един човек зависи от това дали е видял някого седнал или прав. Пътничката разказа своята история, леко видоизменена. Била работничка. Мъжът и кратко починал. Не можела да си намери работа в Париж и за това отивала да потърси другаде. В родния си край, напуснала Париж същата сутрин, но понеже носела детенцето си, се почувствала уморена и се качила в колата за вилмумбол. От вилмумбол до Емунферме дошла пеш. Дъщеричката и кратко походила малко, но съвсем малко, та тя е още толкова маничка. После пак трябвало да я вземе на ръце и сладкото съкровище заспало. При тези думи тя целуна буйно дъщеря си и я събуди. Детето отвори очи, големи сини очи като на майката, и погледна. Какво? Нищо или по-скоро всичко са сериозния и понякога строг поглед на малките деца, загадачно и лъчезарно невинни пред нашите помръкнали добродетели, като че ли те се чувствуват ангели и си дават сметка, че ние сме хора. После детето се засмия и макар че майка му не го пускаше, то се изплъзна неодържимо на земята като всяко дете, което иска да потича. После съзря внезапно другите две на люлката, спря се и изплези език, в знак на дълбоко възхищение. С трина развърза момиченцата, свали ги от люлката и каза, поиграйте си тричките. На тази възраст децата лесно се сближават. Само след минутка малките тенардия играеха с новодошлата, дълбаяйки дубки в земята. Рядко удоволствие. Гостенката беше много весела. Добросърдечието на майката проличава в жизнерадостта на детето и кратко. То беше взело една пръчка вместо лопата и дълбаеше енергично яма, в която можеше да се побере муха. Работата на Грубокопач изглежда забавна в детските ръце. Двете жени продължиха разговора си. Как се казва вашето детенце? Козет. Козет, сиреч Ефразия. Момиченцето се наричаше Ефразия, но майката беше превърнала това име в Козет, водена от умилителния и верен усет на майките и простите хорица, които променят Джозефа в Пепита и Франсуаз в Силет. Подобни производни объркват и поставят на тясно цялата наука на етимолозите. Познавахме една баба, която беше успяла да превърне Теодор в Ньон. На колко години е? Скоро ще навърши три, като голямата ми дъщеря. Междувременно трите момиченца бяха събрали главици в дълбока тревога и блаженство. Станало беше важно събитие. Един огромен червей току-що беше изпълзял от пъста. Децата не можеха да дойдат на себе си от възторг. Лъчезарните им челца се докосваха. Все едно обгърнати и трите от общо реол, колко бързо се опознават децата. Възкликна с на Тенардие. Човек би се заклел, че са три сестри. Тази дума беше може би очакваната от другата майка искра. Тя хвана Тенардиерица за ръката, погледна я в очите и промолви. Бихте ли желали да гледате детето ми? Тенардиерица трепна изненадано, но в жеста и кратко не пролича нито съгласие, нито отказ. Майката на козет продължи. Нали разбирате, не мога да отведа дъщеря си в моя роден град. Работата не позволява. Няма да намеря място с дете на ръце. Хората в оня край са такива едни. Сам Господ ме накара да мина край ханчето ви. Когато видях вашите момиченца, така хубавички, спретнати и доволни, просто сърцето ми се обърна. Казах си, ето една добра майка, така си е. Нека бъдат като сестрички. Освен това аз няма да отсъствувам дълго. Искате ли да гледате детето ми? Ще трябва да си помисля, отвърнате нардиерица. Ще ви давам по 6 франка на месец. От вътрешността на ханчето се обади мъжки глас. Не по-малко от 7 франка и първите 6 месеца в предплата. 6 по 7 прави 42, каза тенардиерица. Ще ги дам, съгласи се майката. И 15 франка допълнително, за да се посрещнат първите разноски, добави мъжкият глас. Общо 57 франка, каза госпожа Тенардие, продължавайки да си тананика сред всички тия сметки. Това е нужно, казваше един боец. Ще ви ги дам, каза майката. Имам 80 франка. Все ще ми останат малко пари, за да стигна до родния край. Ще вървя пеш, а там ще спечеля пари и щом събера малко повечко, ще дойда да си прибера скъпото пиренце. Мъжкият глас се обади наново. Има ли си дръжки малката? Това е моят мъж, обясните нардиерица. Разбира се, че си има дръжки, милото ми детенце. Досетих се, че е вашият мъж. И при това какви дръжки? Не можете дори да си представите. Всичко по 12. И копринени роклички като на същинска дама. Тук са, във вързопа. Ще трябва да ги оставите, заяви мъжът. Разбира се, че ще ви ги дам, възкликна майката. И таз добра, няма ще остаря момиченцето си голо. Собственикът подаде глава навън. В такъв случай, дадено, каза той. Пазърлъкът беше приключен. Майката пренощува в ханчето, даде парите, остави детенцето си, върза опразнената от детските дрежки и орекнала турба и тръгна на следната сутрин, възнамерявайки да се върне скоро. Човек оговаря хладнокръвно подобни раздели, но те разкъсват душата. Една съседка на Тенарди е срещна майката, когато тя си отиваше. И каза след това на Тенардиерица. що видях една жена, която така плачеше по улицата, че да ти скъса сърцето. Когато майката на козец си отиде, мъжът сподели с жена си. С тия пари ще си платя полицата за 110 франка, чието падеш и стича утре. Не ми достигаха е 50 франка. Знаеш ли, че нямаше да ми се размине без пристав и протестиране на полицата. Ти устрои чудесен капан с дъщерите си. си презум да ми мине, отвърна жена му. Едно, циклоп от Одисея. Б, Пър. Две, чудовище от Шекспировата драма, Буря. Б, Пър. Втори. Набързо скициран портрет на две тъмни личности. Оловената мишка беше доста маршава, но котката се радва и на хиларите мишки. Какво представляваха съпрузите Тенардие? Нека кажем сега една-две думи за тях. А по-късно ще допълним портрета им. Тези две същества спадаха към съмнителната класа на преуспели неуки хора и пропаднали интелигенти, която заема място между тъй наречените средна и ниша класа и съчетава всички пороци на първата с някои недостатъци на втората, без да притежава нито благородния устрем на работника, нито порядъчността на буржуата, невзрачни натури, които лесно се превръщат в чудовища, ако в тях случайно се разгори някоя пъклена страст. У жената се таеше животинско начало, а мъжът беше изтъкан от низост. Податливи и двамата, до най-висша степен, за усъвършенствуване в мерзостта и злото, срещат се такива ръчешки души, които постоянно крачат назад към тъмата, които, вместо да напредват, изостават, чието житейски опит увеличава само тяхната уродливост, които с всеки изминат ден стават все по-настървени и се проникват с все по-голям рак. Към тия души се числяха двамата тенардие. Мъжът по-специално би озадачил всеки физиономист. Достатъчно е само да погледнете някои хора, за да ви вдъхнат тутакси недоверие и за да почувствувате, че са съмнителни във всяко отношение. Те оставят безпокойство зад себе си и всяват тревога пред себе си. Те крият неизвестност. Не можете да разчитате нито на това, което се извършили, нито на това, което те първо ще извършат. Погледът им, изпълнен с тъма, издава същността им. Достатъчно е да чуете една тяхна дума, да видите едно тяхно движение за да предугадите неволно тъмни тайни в миналото им и мрачни мистерии в бъдещето им. Ако трябва да вярваме на думите му, този тенарди е бил войник и дори сержант, както сам твърдеше. Участвувал беше, изглежда, във войната през 1915 година и даже проявил немалко храброст. По-късно ще видим как точно стоеше работата. Фирмата на ханчето му намекваше за един от бойните му подвизи. Той я беше нарисувал собствено ръчно, защото умееше да прави от всичко по малко. И то лошо. Това беше епохата, когато старият класически роман не се казваше вече «Клелия 1», а «Лудойска», и макар че все още си оставаше аристократически, губеше от ден на ден достоинствата си и опошляваше. Защото госпожа Бертелмиадо беше наследила госпожица Скюдери, а госпожа Борионемаларм, госпожа Дюлафайет 2. Той възпламеняваше влюбчивите сърца на парижките портиерки и разпростираше опустошителното си въздействие и в предградията. Такъв род книги подхождаха на пълно за умственото ниво на госпожа Тенардие и съставляваха нейната духовна храна. Те поблъщаха и малкото мозък, който тя притежаваше. Такива четива и кратко придаваха вран на младост, а и по-късно вид на мечтателка край нейния съпруг, мошеник, лишен от проницателност, развратник, лишен от грамотност, която спираше до граматиката. Едновременно грубиян и хитрец, почитател на пиголюбрион в областта на сантименталността, а за всичко, което се отнася до пола, както се изразяваше той, чистокръвен и съвършен дивак. Жена му беше с 12 или 15 години по-млада от него. По-късно, когато романтично разпуснатите и кратко кадри почнаха да посидяват, когато под някогашната памела почна да прозира Мегера, тенардиерица се превърна просто в зла дебелана, натъпкана с глупави романи. Четенето на Штороти и не остава безнаказано. В резултат на това първата дъщеря бе наречена Епонин. Колкото до малката, горкото момиче едва се отърва от името Гюлнара. Благодарение на едно щастливо отплесване, предизвикано от някакъв роман на Дюпредюминил, 3, я кръстиха само Азелма. Нека отбележим обаче мимоходом, че в тази интересна епоха на анархия на кръщелните имена, за която намекваме тук, не всички подобни явления са смешни и повърхностни. По край романтични елемент, който току-що изтъкнахме, на лице е и социалният показател. Днес вече не е рядкост воловарчето да се нарича Артур, Алфред или Алфонс, а виконтът, доколкото все още има виконти, да носи името Тома, Пиер или Жак. Тази размяна на имена, при която плебеят взема изтънчено име, аристократът, селско, не е нищо друго, а естествена последица от равенството. И тук, както във всички други области, се усеща властният повей на новия дух. Под привидното несъответствие се крие дълбока и величествена причина, Френската революция. Едно роман от аристократическата писателка от 17-ти в Госпожица Скюдери. Б. П. Р. 2. Авторка на психологическия роман, Принцеса Дюклев. Б. П. 3. Автор на булевардни романи. Б. П. Р. 3. Чучулигата. Не е достатъчно да си проклет, за да преуспееш. Ханчето западаше. Благодарение на 57-те франка на пътничката Тенардия можа да избегне протестирането на полицата и да устои на падежа. Но на следващия месец съпрузите изпаднаха отново в парично затруднение. Жената отиде в Париж и остави в една заложна къща дръжките на козет срещу 60 франка. Щом похарчиха и тази сума, двамата Тенардия свикнаха да гледат на момиченцето като на прибрано по милост дете и започнаха да се държат с него, както подобава в съответния случай. Понеже нямаше вече свои дръжки, облякоха го в старите поли и риски на дъщерите Тенардие, т.е. в дрипи. Хранеха го с остатъци, малко по-добре от кучето и малко по-зле от котката. Кучето и котката впрочем бяха негови обичайни са трапезници. Козет се хранеше под масата в дървена гаванка също като тях. Майка и кратко, която се беше установила, както по-късно ще видим, в Монтри Сюрмер, пишеше или по правоплащаше, за да пишат всеки месец по едно писмо на Тенардия от нейно име, за да пита как е детето. Тенардия отговаряха неизменно, козете много добре. Когато изминаха първите 6 месеца, майката изпрати 7 франка за седмия месец и продължи сравнително редовно да внася всеки месец оговорената сума. Не беше минало и година, когато Тенардия заяви, та ние да не сме просеци. Какво си въобразява тя, че можем да направим с нейните 7 франка? И той писа, че иска 12 франка. Майката, заблудена старателно от двамата съпрузи, че детето и кратко е щастливо и се развива отлично, се подчини и изпрати 12 -те франка. Има хора, които не могат да обичат някого, без да мразят други го. Стрина Тенардия обичаше до полуда собствените си дъщери и навярно за това започна да ненавижда смъртно пришелката. Тя го става, като си помисли човек, че майчината любов може да се изроди така. Колкото и малко място да заемаше чуждото дете в дома на Тенардиерица, на нея все и кратко се струваше, че то ощетява нейните дъщери, че отнема едва ли не въздуха, който те дишат. Тази жена, както и много други подобни на нея примитивни натури, трябваше ежедневно да раздава определено количество ласки и определено количество удари и ругътни. Сигурно, ако я нямаше козет, собствените и кратко дъщерички, макар че ги боготвореше, щяха да получават и едното, и другото. Но пришелката им оказа услуга, като привлече ударите върху себе си. И защерките останаха само ласките. Каквото и да направеше козет, тя навличаше на главата си градушка от незаслужени и груби наказания. Крехкото, безпомощно създание, което едва ли имаше някаква представа за света, за Бога, безпир наказвано, ругано, блъскано, бито, виждаше постоянно край себе си две други малки създания, които по нищо не се отличаваха от него, а живееха, окъпани в утринни зари. Тенардиерица беше зла с козът и японин и Азелма станаха също зли. Децата на тази възраст са копия на майките си, само че в по-малък формат. Това е единствената разлика. Мина година, после още една, хората в селцето казваха, «Добри хора са тия Тенардие. Не са богати самите те, а гледат чуждото подхвърлено дете, защото те мислеха, че майката е забравила козет. А междувременно тенардие, научил кой знае по какви тъмни пътища, че детето по всяка вероятност е незаконородено и майката не може да признае открито съществуването му. Увеличи месечната вноска на 15 франка, като заяви, че тази твар расте и, яде и заплаши, че ще изхвърли. Да не ме изкарва изтърпение, че като и кратко друсна копелето, ще ми стане само на скрито покрито. Искам увеличение и толкос и майката почна да плаща по 15 франка. Годините минаваха, детето растеше, а с него растеше и неволята му. Докато беше съвсем маничка, Козет беше безропотната жертва на другите две деца. Когато по-отрасна, т.е. преди още да навърши 5 години, стана слугинчето в къщата. На 5 години. Не може да бъде, ще кажете. Ови, това е истината. Социалното тегло започва независимо от възрастта. Не бяхме ли наскоро свидетели на процеса срещу бандита Джумулар, който, оставайки си рак още на пет годишна възраст, работел, за да си изкара прехраната? и крадял, както гласят официалните документи. Пращаха козет да купува едно друго, караха я да стаите, двора, улицата, да мие съдовете, даже да носи тежести. Тенардия се смятаха напълно в правото си да се отнасят така с нея, толкова повече, че майката, която продължаваше да живее в Емунтрио беше почнала да плаща нередовно. Задлъжняла им беше вече с няколко месеца. Ако тази майка бе дошла след тия три години в емофермей, тя не би познала детето си. Козет, толкова хубава и свежа при пристигането си в този дом, беше сега слаба и бледа. Имаше особено плахо изражение. Тиха вода, казвах тенардие. Несправедливостта и кратко беше придала на чумерено изражение, а несрета я беше загрозила. Само очите и кратко си бяха останали хубави, но те правеха мъчително впечатление, защото, необикновено големи, побираха още повече печал. Зиме клетото дете, което още не беше навършило 6 години, представляваше покъртителна гледка, когато метеше призори улицата с огромна метла в премръзналите си ръчички и плувнани в сълзи големи очи, за нещо под вехтите изпокъсани памучни дрипи. Сълцето го наричаха чучуригата. Народът, който обича образния език, бе кръстил така малкото, непоголямо от птиче създание, вечно треперещо, сплашено и за което се събуждаше първо не само в кръчмата. Но и в селото и още от тъмни зори беше на улицата или в полето. Само че горката чучурига никога не пееше. Книга пета. По наклонена плоскост. Ай, как преуспя производството на изделия от черно стъкло? Какво беше станало обаче с майката, която според жителите на Емонфермей беше изоставила детето си? Къде беше тя? Какво правеше? След като повери козет на Тенардие, тя продължи пътя си и пристигна в Сюрмер. Това беше, ако си спомняте, през 1818 година, Фантин беше напуснала родния си край преди десетина години. Емонтрей Сюрмер много се беше изменил. Докато Фантин бе слизала бавно надолу от незгуда към Незгода, родният и кратко брат, напротив, беше процъфтявал. От около две години промишлеността беше преустроена, крупно събитие за всяко малко селище. Тази подробност е важна и смятаме, че е полезно да се спрем на нея и нещо повече дори, да я подчертаем. От незапомнени времена в Емонтрой-Сюрмер беше развит един специален отрасъл, имитация на английските ахати и на немските изкуствени скъпоценни камъни от черно стъкло. Тази индустрия от край време крееше поради високата цена на суровините, която се наваксваше за сметка на заетите в производството работници. Но точно когато Фантин се завърна в Емонтрой-Сюрмер, Производството на черните маниста беше направено нечувано преустройство. Към края на 1815 година в градчето се беше настанил някакъв непознат и беше наумил да замести дървесната смола в производството с шелак, както и да замени споените металически гривни с гривни с доближени краища. Това съвсем малко изменение беше направило Същинска революция. Всъщност това нищожно нагледно въведение бе намалило невероятно много цената на суровините, което даде възможност, първо, да се повиши надницата на работниците, благоприятна последица за целия край, второ, да се подобри производството, изгода за консуматора и, трето, да се понижи цената на изделията, като се утрои печалбата, облага за производителя. По този начин от едно единствено хрумване последваха три положителни резултата. За по-малко от три години изобретателят за богатия и в това нямаше нищо лошо, но той обобети същевременно всички около себе си, което вече беше безспорно много хубаво. Той не беше от този департамент. Не се знаеше нищо за происхода му и почти нищо за първите му стъпки в стъкларската индустрия. Разправяха, че бил дошъл в града със съвсем малко пари, само няколко стотин франка. И този незначителен капитал, употребен за осъществяването на остроумна идея, затворен разумно и правилно, беше създал собственото му богатство и заможността на целия край. Когато пристигна Фемонтрой-Сюрмер, подрехи, държане и език той не се отличаваше от обикновените работници. Говореше се, че още същия ден, когато влязал незабелязано в малкото градче през една декемврийска вечер с раница на гръб и чепата яга в ръка, в общината избухнал страшен пожар. Непознатият се хвърлил в огъня и спасил с опасност за живота си две деца, които се оказали децата на жандармерийския капитан. За това изобщо не се сетили да поискат паспорта му. По-късно узнали името му. И от тогава го наричаха е Чичо Мадлен. Втори, Мадлен, той беше около 50 годишен мъж с загрижено лице и отзивчиво сърце. Това беше всичко, което можеше да се каже за него. Благодарение на бързото процъфтяване на така успешно преустроение от него промишлен Трасъл Емонтрой беше станал център на търговски сделки. Испания, важна потребителка на черен ахърт, поръчваше всяка година огромни количества. В тази търговия Монтрой-Сюрмер съперничеше едва ли не с Лондон и Берлин. Печалбите на Чичо Мадлен бяха толкова големи, че още през втората година той успя да построи голяма фабрика с два обширни цеха, единия за мъже, другия за жени. Всеки гладен можеше да се яви там, сигурен, че ще получи работа и и хляб. Чичо Мадлен изискваше от мъжете добросъвестна работа, от жените, добро поведение, а и от едните, и от другите, честност. Беше разделил цеховете на мъжки и женски, за да предпази девойките и жените от пропадане. По този въпрос беше непреклонен. И само в това отношение проявяваше нетърпимост. Тази строгост беше напълно оправдана, защото в Емонтрой-Сюрмер, като гарнизонен град, изобилствуваха поводи за поквара. С една дума... Неговото идване тук се оказа благотворно, а присъствието му беше истинска благодат. Преди да дойде Чичо Мадлен, целият край изнемогваше, а сега всички живееха здрав трудов живот. Интензивното кръвообращение стопляше всичко и проникваше навсякъде. Безработицата и нищетата бяха забравени. Нямаше нито един унеправдан джоб, в който да няма поне малко пари, нямаше нито едно бедно жилище, в което да няма поне малко радост. Чичо Мадлен вземаше всички на работа. Изискваше само едно. Бъдете добросъвестен мъж! Бъдете честна девойка! Както вече казахме, сред тази оживена дейност, чийто създател и двигател беше той, Чичо Мадлен забогатяваше, но странно явление за обикновен търговец, забогатяването, изглежда. Съвсем не беше главната му грижа. Той като че ли мислеше много за другите и малко за себе си. През 1820 година всички знаеха, че притежава 630 000 франка, внесени на негово име Улафит. Но преди да отдели тези 630 000 франка за себе си, той изхарчи над 1 милион за града и бедните. Болницата беше обзаведена. Чичу Мадлен пое издръжката на 10 легла емонтрей се дели на горен и долен град. Долният град, където живееше Мадлен, имаше само едно училище – Жалка руина, която просто се разпадаше. Той построи две училища, мъжко и девическо, и отпущаше от собствените си средства допълнително възнаграждение на двамата учители, двойно по-голямо от нищожната им заплата. Когато някой изказа учудването си пред него, той заяви, най-важните служители в една страна са бавачката и учителят. Беше основал на свои разноски приют, заведение почти непознато по онова време във Франция както и изпомагателна каса за старите и недъгави работници. Неговата фабрика беше истински работнически център, около който много скоро възникна цял нов квартал и се заселиха много бедняшки семейства. Той отвори за тях безплатна аптека. В началото на дейността му злите езици се разбъбриха, този синковец иска да забогатее, когато видяха, че той обогатява целия край, преди сам да забогатее, същите зли езици отсякоха, селаволюбец. Това изглеждаше съвсем правдоподобно, още повече, че Чичо Мадлен беше религиозен и до известна степен набожен, нещо, което правеше добро впечатление по онова време. Той ходеше редовно на сутрешната литургия. Местният депутат, който надушваше навред съперници, скоро се обезпокои от неговата набожност. Същият депутат беше член на законодателното събрание на империята и споделяше религиозните схващания на един отец от конгрегацията, известен под името Фуше, Херцог Дълтранд който беше негов приятел и покровител. Между четири очи той се подиграваше безобидно с Бога. Но когато видя, че богатият индустриарец ходи на утринната литургия в 7 часа, той съзря в него възможен кандидат за депутат и реши да го надмине по набожност. Взе си езуитски изповедник и почна да ходи и на обедната, и на вечерната литургия. Селаволюбие по онова време означаваше в прекия смисъл на думата над преварване в набожност. Не само Господ. Но и бедните се възползваха от опасенията на депутата, защото достопочтеният народен избранник също пое издръжката на две легла в болницата. Та заедно с леглата на Чичо Мадлен станаха общо 12. И ето че през 1819 година една сутрин в града се пръсна слух, че заради услугите, оказани на градчето, Чичо Мадлен бил представен от префекта, за да бъде назначен от краля за кмет на Емунту Злите езици, които бяха обявили новодошлия за селаволюбец, Раздуха охотно този случай и не пропуснаха приятната възможност да възкликнат, нали ли казвахме. Виждате ли, цялото градче забръмча. Слухът се оказа основателен. Няколко дни по-късно назначението беше обнародвано в Емунитер. На следващия ден Чичо Мадлен се отказа от него. През същата 1819 година изделията, произведени по новия, изобретен от Мадлен способ, бяха представени на промишлената изложба. Въз основа на доклада на журито кралят награди изобретателя с ордена на Почетния регион. Ново вълнение в градчето. Ето каква била работата. Той се домогвал до Почетния регион. Чичо мадлен се отказа и от ордена. Този човек решително беше цяла загадка. Злите езици и сега намериха какво да удумват. Тогава сигурно е авантюрист. Както видяхме, този край дължеше много на Чичо мадлен, а бедните му дължаха всичко. Той беше принесъл толкова полза, че всички, без дъщат, изпитваха уважение към него, беше освен това толкова благ, че всички неволно го обикнаха. Особено работниците му го обожаваха и той приемаше тяхното преклонение с тъжна сериозност. Когато стана явно, че е богат, хората от доброто общество се надпреварваха да го поздравяват и гражданите почнаха да го назовават господин Мадлен. Само децата и работниците продължаваха да го наричат Чичо Мадлен, и това обращение го караше да се усмихва добродушно. Колкото повече се издигаше, толкова повече го отрупваха с покани. Доброто общество, изявяваше правата си над него. Малките превзети приемни Фемонтрой Сюрмер, които, разбира се, бяха останали затворени за простия занаячия, се разтвориха широко за милионера. Всякак се опитваха да го привлекат. Той отклони поканите им. Злите езици и този път не му останаха длъжни. Невеж и невъзпитан човек. Кой го знае от какви среди, произхожда? Сигурно не умее да се държи в обществото. Може и да е неграмотен. Когато почна да печери пари, злите езици казаха, търгаш, когато почна да пръска парите си, те заявиха, селаволюбец, когато се отказа от почестите, решиха, авантюрист, а когато се отказа от светски живот, заключиха, простак. 1820 година, пет години след пристигането му в Емонтрой-Сюрмер, той беше направил толкова много за този край. Така единодушно беше желан от цялото население, че кралят отново го назначи кмет на града. Мадлен отказа и този път, но префектът настоя. Всички горенци дойдоха да го молят, хората го спираха по улицата, за да го увещават. Натискът беше толкова енергичен, че той най-сетне прие. Интересно беше, че се реши главно поради опрека на една простичка стара жена, която му извика от прага на вратата си. Добрият кмет може да бъде много полезен. Защо се дърпаш, като можеш да сториш добро? Това беше третата фаза от неговия възход. Чичо Мадлен се беше превърнал в господин Мадлен. Сега господин Мадлен се превърна в господин кмета. Трети, сумите, вложени у Лафит, А между това той си беше останал все така скромен, както в първите дни. Същите си викуси, сериозен поглед, обгоряло лице на работник и замислено изражение на философ. Носеше обикновено широкопола шапка и дълъг редингот от грубо супно, закопчан душията. Изпълняваше кметските си обязаности, но продължаваше да живее уединено. Разговаряше с малцина, избягваше любезностите, покланяше се отдалеч, отминаваше бързо, усмихваше се, за да не го принудят да заговори, даваше пари, за да не го принудят да се усмихне. Жените казваха по негов адрес, добродушен мечок, най-голямото му удоволствие беше да се разхожда из полето. Той се хранеше винаги самичък, разтворил пред себе си книга, която четеше. Имаше малка, добре подбрана библиотека. Обичаше книгите. Те са безстрастни и верни приятели. Като че ли колкото повече свободно време му оставаше ведно с забобетяването му, той го използуваше, за да развие ума си. Откакто се беше установил в Емонтрой-Сюрмер, правеше впечатление, че от година на година езикът му ставаше все по-културен, по-изискан и по-мек. Обичаше да взема по време на разходка пушката си, но рядко я използуваше. Случаше ли му се обаче да стреля, улучваше с застрашителна точност. Никога не убиваше безвредно животно и никога не стреляше по птица. Макар че не беше вече млад, говореше се, че бил удивително силен. Предлагаше помощта си на всеки, който се нуждаеше от помощ. Повдигаше паднал кон, изтикваше затънало в кълта колело, спираше за рогата побягнал бик. Джобовете му винаги бяха пълни с монети на извизане от дума му и празни на навръщане. Когато минеше през някое селце, дрипавите мълчугънчета го радостно и го наобикаряха като рояк мухи. Хората предполагаха, че е живял някога на село, защото винаги имаше в запас полезни селяните съвети. Учеше ги как да изтребват житния морец, като поръсят хамбара и особено цепнатините между дъските с раствор от готварска сол, как да прогонват житоятеца, като закачват вреца в налорви от, по стени, по покриви, в полето и в къщи. Имаше рецепти за прочистване на нивите от какрица, главния, троскот, лисича опашка, всевъзможни възможни вредни плевели, които задушават житото. Предпазваше яйчарниците от плъхове само чрез миризмата на морско свинче, сложено вътре в тях. Един ден видя местни жители, които усърдно скувеха коприва. Погледна купчината изкоренени и изсъхнали стръкове и забеляза: Овехнала е вече! Аби могла да се използва, ако човек знае как! Когато копривата е млада, нейните листа са превъзходен зеленчук. Когато остарее, нейните влакна и нишки приличат на конопа и лена, платно от коприва не отстъпва по нищо на конопеното. Ако се накълца, копривата е отлична храна за птиците. Ако се стрие, може да се даде на рогатия добитък. Смесено с фуража, копривеното семе придава ласкавина на косама на животните. А път копривените корени, разбъркани с сол, дават много хубава жълта боя. От копривата става освен това прекрасно сено, което може да се коси два пъти в годината. А много не и кратко трябва. шепа пръст и никакви грижи, никаква работа. Семето и кратко само е рунливо по време на озряването и мъчно се събира. Това е всичко. Със съвсем малко труд копривата би могла да бъде полезна. Но пренебрегнете ли я, тя става вредна. И тогава се налага да я скубем. Колко много хора са като копривата. Той помълча малко и добави, запомнете, драги приятели, няма вредни треви, както няма вредни хора. Има само лоши стопани. Децата го обичаха още. Защото умееше да прави прелесни играчки от слама и кокосови орехи. Видеше ли вратата на някоя църква обвита в черен креп, той влизаше вътре. Обичаше да присъствува на погребения, както други обичат да присъствуват на кръщения. Чуждата загуба и скръп го привличаха, защото беше извънредно добросърдечен. Той се смесваше с тълпата от приятели, с облечените в черно близки на покойника, с свещениците, които служеха за упокойна край ковчега. Мислите му сякаш охотно се сливаха с погребалните псалми, изпълнени с видения от друг мир. Впил взор в небето и устремил дух към тайните на Безконечното, той слушаше тъжните гласове, които пеят пред прага на тъмната бездна на смъртта. Вършеше много благодеяния с кришом, както други се крият, когато вършат злодеяния. Вмъкваше се незабелязано вечер по домовете. Качваше се крадешком по стълбите. И някой бедняк намираше, като се върнеше в къщи, Вратата си отворена, а понякога дори избита в негово отсъствие. Сигурно някой злосторник се е вмъкнал, възкликваше нещастникът. И влизаше, но първото нещо, което привличаше погледа му, се оказваше златна монета, забравена на масата или стола. Злосторникът, който го беше споходил, беше не друг, а чичо мъдлен. Той беше приветлив, но печален. Простите хорице казваха, уж богаташ, но съвсем не се големее. Уж честит, пък никак не изглежда доволен. Някои продължаваха да го смятат за загадъчна личност и твърдяха, че не допущал никого в спалнята си, която била истинска кирия, килия, спясъчен часовник, украсен с черепи и кръстосани кости. Тези слухове толкова се бяха разпространили, че няколко млади, изящно облечени и закачливи жителки на Емунтро и дойдоха един ден при него и му казаха «Господин Кмете, покажете ни най-сетне спалнята си». Казват, че била същинска учелническа пещера. Той се усмихна и незабавно ги въведе в пещерата си. Жените бяха добре наказани за любопитството си. Спалнята беше обзаведена с най-обикновени мебели от кажу, доста грозни, както всички подобни мебели, а стените бяха тапицирани с най-проста хартия от по 12 село. Само едно нещо привлече вниманието им, два старомодни свешника, поставени върху камината, които бяха сребърни, както изглеждаше по всичко, защото имаха контролен печат. Наблюдателност, отговаряща напълно на духа на провинциалните градчета. Но хората, въпреки това, продължаваха да разправят, че никой не бил влизал в спалнята му и че тя приличала на учелническа пещера, кът за оглабяване, леговище, гробница. Шушукаше се също, че бил вложил улафит, несметни суми, и то с оговорката, винаги когато ги поиска, да бъдат на негово разположение. Така че, прибавяха злите езици, Господин Мадлен можел да пристигне някой ден У Лафит, да подпише една разписка и да отнесе за 10 минути своите 2-3 милиона. В действителност, неговите 2-3 милиона се свеждаха, както вече споменахме, до 630 или 40 хиляди франка. Четвърти. Господин Мадлен в Траур. В началото на 1821 година вестниците съобщиха за кончината на монсеньор Емириел, дински епископ, Наричан още Монсеньор сеньор Биен Вюнио, починал като праведник на 82 годишна възраст. Ще прибавим тук една подробност, изпусната от вестниците, Динският епископ беше ослепял няколко години преди смъртта си, Нещастие, което той понасяше леко, защото сестра му беше край него. Нека отбележим мимоходом, че на тази земя, където няма нищо съвършено, да бъдеш сляп и да те обичат, е една от най-необикновените и най-истънчените форми на щастие. Малко радости се равняват на радостта да чувствуваш постоянно край себе си любимата съпруга, дъщеря или сестра, пленителна спътница, която стои неотлъчно до тебе. Защото имаш нужда от нея и защото и тя не може да живее без тебе, да знаеш, че си и кратко необходим, както и тя ти е необходима, да можеш всеки миг да измериш нейната привързаност по времето, което ти посвещава. И да си кажеш, понеже ми отдава цялото си време, отдала ми е цялото си сърце, да виждаш мисълта и кратко. Не можейки да видиш лицето и кратко, да чувствуваш верността на едно същество в потъналия в останал свят, да усещаш докосването на роклята и кратко като трепет на крила, да чуваш как сновена самна там, излиза, влиза, говори, пее и да си мислиш, че си център, около който кръжат нейните стъпки, думи, песен, да се убеждаваш всеки миг в собствената си привлекателност, да се чувствуваш толкова посилен, колкото си по-немощен, да се превърнеш в твоя мрак и именно поради твоя мрак светило, Ополо което обикаря ангел, наистина малко радости се равняват на тази увереността, че ни обичат, е върховно щастие в живота. Че ни обичат заради нас самите или по казано, въпреки нас самите. Тази именно увереност притежава слепецът. Грижите в подобно нещастие са равносилни на миловки. Лишен ли е от нещо такъв човек? Той не е загубил слънчевия зрак, ако е запазил любовта. И каква любов при това? Любов, изтъкана изцяло от добродетел, слепотата изчезва, ако човек се чувствува сигурен. Душата търси пипнеш към другата душа и я намира. И тази вярна душа, която среща, е една жена. Ръката, която те поддържа, е нейната ръка, устните, които докосват челото ти, са нейните устни. Дъхът, който усещаш до себе си, е нейният дъх. Всичко нейно да ти принадлежи като се почне от обожанието и кратко и се свърши с състраданието и кратко, да не се чувствуваш никога изоставен, да се уповаваш на нежната и кратко слабост, да се опираш на тази крепка тръстика, да се докосваш до провидението и да можеш да го вземеш в прегръдките си, като че ли Всевишният е станал осезаем, какво блаженство. Сърцето, неразбираемо небесно цвете, достига загадъчен разцвет. Ти не би дал твоя мрак за всичката светлина на небето. Една ангелска душа е до теб, неотлъчно до теб. Отдалечава се само за да се върне наново. ново. Изчезва като блян, за да стане на ново действителност. Усещаш топъл лъх, това е тя. Преливаш от ведрина, жизнерадост и въодушевление. Сияеш в нощта. Ами хилядите дребни грижи. Незабележими подробности, които придобиват огромни размери пред празният ти взор. Неизказано нежните извивки на женския глас гарят слухаки ти и ти заменят затъмнената вселена. Душата и кратко те приласкава. Не виждаш нищо, но знаеш, че те обожават. Рай, изтъкан от тъми. Монсеньор Биенгионю се беше преселил от този рай в другия. Известието за смъртта му беше отпечатано и в местния вестник, излизащ в Емунтро Сюрмер. На следния ден господин Мадлен се появи целият в черно, с траурна лента на шапката си. Тези траурни дрехи не минаха незабелязано в града и дадоха повод за нови удумки. Решиха, че този траур хвърля светлина върху происхода на господин Мадлен и заключиха, че е бил роднина на достопочтения епископ. Носи траур за дински епископ, шушукаха изприемните. Това много издигна господин Мадлен в очите на изтънченото общество в Монтрой-Сюрмер и му спечели неговото уважение. Местното микроскопично предградие Сен-Жермен реши да вдигне карантината от господин Мадлен, по всяка вероятност родственник на епископ. Господин Мъдлен забеляза порасналия си престиж по зачестените поклони на старите и по усмивките на младите жени. Една вечер една от най истъкнатите представителки на това висше общество в нища степен, читайки, че преклоната и кратко възраст и кратко дава право да бъде любопитна, се осмели да му зададе въпроса. Господин кметът е навярно братовчет на покойния дински епископ. Не, госпожо, отвърна той. Но вие носите траур за него, настоя старицата. Да, защото на младини служих като лакей у него. Бяха забелязали още нещо. Всеки път, когато в града се появеше младо Савойче Коминочистъче, което обикаря дромищата, господин кметът поръчваше да го извикат, питаше го за името му и му даваше пари. Малките Савойчета споделяха това едно с друго и все по-често минаваха през Емунто и Сюрмер. Ви, бледи светкавици на небо склона. С течение на времето всяка проява на враждебност изчезна. Отначало, по силата на неписания закон, който се отнася до всички преуспяващи, срещу господин Мадлен бяха възникнали грозни хули и клевети, после те се превърнаха в злобни клюки, малко по-късно в закачки, а най-сетне и те изчезнаха. Той се ползуваше с безспорно, искрено и единодушно уважение и настана време, приблизително през 1821 година, когато произнасяха господин Кмета със същия тон. Както вдин през 1815 година казваха, негово преосвещенство епископа. Съветите на господин Мадлен се ценяха на 10 лев ги около връст. Той уреждаше спорове, осуетяваше процеси, сдобряваше врагове. Всеки прибягваше до неговото застъпничество, за да докаже правотата си. Като че ли в душата му се съхраняваха скрижалите на неписаните природни закони? Тази почит към него се предаваше като зараза от човек на човек и за 67 години заля целия край. Само един човек в града и околията устоя напълно на тази зараза и най-кратко се поддаваше, каквото и да направеше Чичо Мадлен, като че ли някакъв роден усет, сигурен и верен, го държеше на штрек и не му даваше покой. Някои хора като че ли действително са надарени с чисто животински инстинкт, силно изявен и безпогрешен като всеки инстинкт, който определя симпатиите и антипатиите. Който отблъсква съдбоносно един човек от друг, който не се колебае, не се обърква, не мълчи и е винаги праволинеен, ясен в своята слепота, властен, непоколебим, се упорито на всички вношения на разума. Независимо от различните обрати на човешката съдба, той предупреждава тайно човека куче за присъствието на човек-котка, както и човек-лисица, за приближаването на човек-лъв. Често, когато господин Мадлен минаваше по някоя улица, спокоен, приветлив и обсипван с благословие от всички, един висок на ръст мъж, облечен в тъмносив, редингот, с дебел бастун и шапка с смъкната периферия, се обръщаше рязко и го проследяваше с поглед, докато той изчезнеше. Този мъж се опираше, скръстваше ръце и клатейки бавно глава, присвиваше в недоумение устни, многозначителна значителна гримаса, която би могла да се изтълкува последния начин кой може да бъде, този човек. Уверен съм, че съм го виждал някъде. Във всеки случай няма да му се удаде да ме извози. Този мрачен, бихме казали, дори застрашително мрачен мъж спадаше към хората, които вдърхват тревога на всеки наблюдател, даже прибегал поглед. Казваше се Жавер и служеше в полицията. Той изпълняваше в и неприятната, но безспорно полезна длъжност на полицейски инспектор. Не беше свидетел на първите стъпки на господин Мадлен. Дължеше поста си на покровителството на господин Шабуе, сега секретар на министера на вътрешните работи граф Англес, а по онова време префект на Париж. Когато Жавер пристигна в емонтрой състоянието на крупния индустриалец беше вече създадено и Чичо Мадлен се беше превърнал в господин Мадлен. Някои полицейски служащи имат характерно за професията си изражение, примесено с голяма доза подлост и съзнание за власт. И Жавер имаше подобно лице но на него нямаше никаква следа от низост. Ние сме дълбоко убедени, че ако душите бяха видими за човешкия поглед, съвсем недвусмислено щяхме да установим едно интересно явление. На всеки човешки индивид съответствува дадена животинска порода и лесно бихме приели смътно прозряната от някои мислители истина, че всички животни, от стридата до орела и от свинята до тигъра, са превъплътени в човешката раса, а всяко едно от тях в отделния човешки индивид. Понякога се случва няколко от тях да съжителствуват в един и същи човек. Животните не са нищо друго, освен изображенията на нашите пороци и добродетели, излезлите наяве, видими въплъщения на нашите души. Бог ни ги показва, за да ни наведе на размисъл. Но понеже животните са само призраци, Бог не ги е сътворил податливи на възпитание в истинския смисъл на думата. Пък и за какво ли им е притрябвало. Нашите души обаче съществуват реално и имат собствено предназначение. Те са надарени от Бога сум, т.е. с податливост за възпитание. Правилно насоченото обществено възпитание винаги е в състояние да извлече от една душа, каквато и да е тя, нейното полезно съдържание. Всичко казано, разбира се, има много тесен смисъл и въжи само за видимия земен живот, без да предрешава сложния проблем за предишната и по късна участ на другите живи твари. Видимото, аз, в никакъв случай не дава право на емислителя да отрече скритото, аз. А сега можем да продължим след тази оговорка. И така, ако допуснете за миг заедно с нас, че всеки човек носи в себе си някой животински тип, лесно ще можем да определим същината на полицейския инспектор Жавер. Астурските седени вярват, че между новородените на всяка вълчица има по едно куче, което тя разкъсва, защото, ако порасне, то би разкъсало другите вълчета. Дайте човешки образ на това родено от вълчица куче и ето ви Жавер. Жавер беше роден в затвор от една гледачка на карти, чието мъж беше каторжник. Когато порасна, той си даде сметка, че стои вън от обществото и загуби надежда, че ще може да проникне някога в него. Откри, че обществото не допуска никога в своите редове две класи хора, хората, които го нападат, и хората, които го охраняват. Той можеше да избира само между тези две класи. Чувствуваше същевременно в себе си вродена суровост, порядъчност и честност засилени от невероятно голяма ненавист към безпризорните, от които сам той произвизаше. Постъпи на служба в полицията и преуспя. На 40 години беше вече инспектор. На младини беше служил като надзирател в каторгите в Южна Франция. Преди да продължим, нека поясним какво точно разбираме под думите човешки образ, с които си послужихме малко по-горе по повод на Жавер. Човешкият образ на Жавер се състоеше от лице с чип-нос с дълбоко врязани ноздри, към които пълзяха по двете му бузи огромни бакенбарди. Човек се чувствуваше неудобно, когато за пръв път видеше тези две гори и тези две пещери. Когато Жавер се смееше, нещо, което се случваше рядко и представляваше страшна гледка, тънките му устни изчезваха и се виждаха не само зъбите, но и венците му, а около носа се издълбаваха свирепи хоризонтални бръчки, напомнящи му цуна на див звяр. Сериозен, Жавер приличаше на пес. Засмееше ли се, превръщаше се в тигър. Отгоре на всичко това той имаше нисък череп, силно развита челюст, чело, обрасло с коси, които стигаха чак до веждите му, злобна звездообразна бръчка между очите, образувана от постоянно мъщене, мрачен поглед, ядно стисната уста и жестоко, заповедническо изражение. Този човек се реповодеше от две съвсем прости и поначало положителни чувства, които за съжаление беше довел до крайност и беше превърнал почти в отрицателни черти. Зачитане на властта и ненавист към непокорството. Кражбата, убийството и всички престъпления бяха в неговите очи различни форми на непокорство. Той вярваше сляпо и дълбоко във всяко длъжностно лице, като се почнаше от министър-председателя и се стигнеше до селския падар. Изпитваше презрение, погноса и отвращение към всеки, който макар и само веднъж бе престъпил допустимия от закона прак на злото. Беше непримирим до изтъпление и не допускаше никакво изключение. Или казваше, държавният чиновник не може да сбърка. Магистратът никога не греши, или заявяваше, тези типове са безвъзвратно загубени. От тях не може да излезе нищо свясно. Споделяше напълно убежденията на някои ограничени умове, които приписват на човешките закони властта да създават или ако щете, да откриват обречените и да преграждат пътя на низшите класи с някакъв своя города стикс. Беше стоически твърд, сериозен и суров. Печално замислен, скромен и надменен като всички фанатици. Студеният му поглед пронизваше като сведел. Целият му живот се свеждаше до две думи, бди и следи. Беше въвел прави линии там, където има само криволици. Вярваше твърдо в полезността на своята деятелност, тачеше блабобовейно функциите си и шпионствуваше така, както друг свещено действува. Горко на нещастника, който попаднеше в лапите му. Жавер би арестувал собствения си баща. Ако той избягаше от каторгата, би издал собствената си майка, ако тя напуснеше самоволно мястото, където е била въдворена на местожителство, и би го сторил с дълбокото вътрешно удовлетворение, което доставя всяка добродетелна постъпка. При това водеше живот, изпълнен с лишения, самота, себеотрицание, целомъдрие, без ни най-малкото развлечение. За този безпощаден страж, въплащение на неумолимия дълг, на непристъпната почтеност, полицията беше това което беше спарта за спартанците. Жавер бе изваян от мрамор детектив, бруд в кожата на видок. Всичко у него издаваше човека, който дебне из засада. Мистичната школа на Жозеф Дюеместер, която, по онова време разкрасяваше с висша космогония жалките вестници на ултраруеристите, не би пропуснала да изобрази Жавер като символ. Никой не можеше да види нито челото му, скрито под нахлупената шапка, нито очите му, засенчени от гъстите вежди. Нито брадата му, закрита от връзката, нито ръцете му, пъхнати в ръкарите, нито тоягата му, мушната редингота. Но щом се наложеше, и сянката внезапно изкачаха като и засада и ягловатото ниско чало, изловещият поглед, и брада, и огромните лапи, и застрашителната тояга. В малкото си свободни часове той се просвещаваше, макар че мразеше книгите. Притежаваше очевидно известна грамотност. Тя се проявяваше впрочем в превзетия му говор. Казахме вече, че нямаше никакви пороци. Когато беше доволен от себе си, разрешаваше си щипка Тютюн. И само благодарение на тази своя малка слабост, той имаше нещо общо с останалото човечество. Не е мъчно да се отгатне, че Жавер всяваше ужас сред всички представители на обществения слой, обозначен в графата, скитници, от ежегодната статистика на Министерството на правосъдието. Чуеха ли името на Жавер, те си плюеха на петите, зърнеха ли лицето му, вкаменяваха се от ужас. Такъв беше този страшен човек. Зорко око, неотлъчно вперено в господин Мадлен. Подозрително око, изпълнено с догадки. Накрая и господин Мадлен го забеляза, но като че ли не му отдаде нужното значение. Той не зададе нито един въпрос на Жавер, не се опитваше да го срещне, но не го избягваше. Търпеше като че ли с пълно безразличие неговия смущаващ и огнетителен поглед. Държеше се с Жавер, както с всички други, благо и непринудено. По няколко случайно изплъзнали му се думи можеше да се отгатне, че потикван от свойственото за шпиони на любопитство, смесица от инстинкт и упорита воля, Жавер беше издирил тайно следите, които Чичо Мъдлен беше оставил в миналото си. Той като че ли се беше добрал до някои факти и понякога намекваше с недомлъвки, че някой бил събрал сведения за едно изчезнало селско семейство. Веднъж дори му се случи да каже, говорейки сам на себе си, «Струва ми се, че вече е в ръцете ми, после три дни ходи умърлушен, без да продума нито дума». Изглежда, че нишката, която си въобразяваше, че е уловил, се беше скъсала. Впрочем в едно човешко същество не може да има нищо съвсем непогрешимо, това се явява необходимата поправка на прекалено абсолютното значение на някои думи, затова инстинктът може да се разколебае, да загуби следата и да сбърка пътя. В противен случай той би превъзхождал ума и животното би било по-прозорливо от човека. Напълно непринуденото и спокойно държане на господин Мъдлен очевидно немалко озадачаваше Жавер. Един ден обаче странното поведение на инспектора като че ли привлече вниманието на господин Мадлен. Ето по какъв повод стана това. 6. Дядо Ошлюван. Една сутрин господин Мадлен минаваше по една непавирана улица на Емунтрой Сюрмер. Той чу шум и видя струпани хора на известно разстояние от него. Приближи се. Един кон беше паднал и под каруцата лежеше затиснат старецът фошлюван. Този старец беше един от малкото врагове на господин Мадлен по онова време. Когато Мадлен пристигна в този край, фошлюван, биш писер на нотариус, що годе грамотен селянин, се занимаваше с търговия, но работите му вървяха зле. Пред очите му Мадлен, обикновеният работник, забоветяваше, докато той, собственикът, се разоряваше. Това го изпълни с завист и той вредеше всячески на Мадлен при всеки удобен случай. После дойде фаритът, останал само с кон и каруца, без семейство и без деца, старецът стана колар, за да си изкарва прехраната. Конят си беше щупил двете ребра и не можеше да се повдигне. Фошлёван се беше заклещил между колялата. Той беше паднал така лошо, че цялата тежест на каруцата притискаше гърдите му. Каруцата беше доста натоварена. Чичов ошлюван издаваше жални стонове. Опитаха се да го измъкнат, но безуспешно. Всяко неумело усилие, всяко несръчно движение в негова помощ, всяко погрешно разклащане на каруцата можеха да го доубият. Имаше само една възможност да го измъкнат, като повдигнат колата отдолу. Жавер, който се беше появил точно по време на происшествието, изпрати да донесат лост. Господин Мадлен се доближи. Хората се отстраниха почтително. Помощ! Викаше старият Фошлёван. Няма ли да се намери някой добър човек, който да спаси стареца? Господин Мадлен се обърна към присъствуващите. Няма ли лост? Отидоха да донесат, отговори една селянка. След колко време ще се върнат? Отидоха при най-близкия на Албантин, в Флашо. Но все ще се забавят поне четвърт час. Четвърт час. Възкликна господин Мадлен. През нощта беше валяло, почвата беше прогизнала, колата постепенно затъваше все повече и повече в тинята и притискаше гърдите на стария колар. Явно беше, че още 5 минути и ребрата му щяха да изпращат. Невъзможно е да се чака четвърт час. Извика Мадлен на селените, които гледаха. Няма как. След четвърт час ще бъде късно. Не виждате ли, че колата затъва. Как да не виждаме? Чуйте, подема длен, Под колата има все още достатъчно място, за да се пъхне един човек и да я повдигне с гръб. Само за половин минута, докато измъкнем стареца. Няма ли измежду вас някой юначага с здрав кръст и добро сърце? Ще спечели пет златни лоидора. Никой от струпаните не помръдна. Давам 10 луидора, подема глен. Присъствуващите не смееха да вдигнат очи. Някой промърмори. Иска се дяволска сила. При това има опасност и другият да остане отдолу. Хайде, продължи Мадлен, давам 20 луидора. Същото мълчание. Едва не ли им липсва желание, каза нечи глас. Господин Мадлен се обърна и позна Жавер. Не беше го забелязал при идването си. Но сила не им достига, продължи Жавер. Трябва да си необикновено як, за да повдигнеш токутъка цяла натоварена каруца на гърба си. После той погледна втренчено господин Мадлен и продължи, натъртвайки на всяка своя дума. Аз, господин Мадлен, съм срещал в живота си само един човек, който би бил способен да извърши това, което вие предлагате. Мадлен изтръпна. Жавер прибави привидно безразлично, но без да снема поглед от него. Той беше каторжник. Така ли? Промалви Мадлен. От каторгата в Тулон.